Ноинг. Вселената Фурехова Черупка. Анотация. Кратка история на времето, феноменалният беселър на Стивен Хокинг, издаден в тираж няколко милиона, представи на читатели по целия свят идеите на този блестящ физик-теоретик. А сега, чрез едно голямо явление в книгоиздаването, богато иллюстрираното продължение на неговата първа книга, Хокинг се завръща отново при нас и разбулва тайните на най-важните открития. Станали през годините след издаването на посрещнатото с въсторг първо заглавие. Един от най-въздействащите мислители на нашето време, Стивън Хокинг е интелектуален идол, известен не само заради приключенския дух на своите идеи, но и заради яснотата и устроумието, с които ги изразява. В своята нова книга той ни отвежда до предния фронт на теоретичната физика, където истината много често е по-необичайна от измислицата и ни обяснява като на неспециалисти, кои са принципите, контролиращи нашата Вселена. Както много други учени от общността на теоретичната физика, професор Хокинг иска да открие граала на науката и сплъзващата се теория за всичко, която е скрита в сърцевината на космоса. С достъпен, а често и в стил той ни дава напътствия, докато се мъчи да разгадае тайните на Вселената от свръхгравитацията до свръхсиметрията, от квантовата теория до матеорията, от холографията до дуалността отвеждани в безлюдните предели на науката, където новите теории на саоперструните и пибраните може би ще запълнят последните празни места в пъзъла. И ни позволява да надникнем зад сцената на едно от най-вълнуващите интелектуални приключения, когато се стреми да комбинира теорията на Айнштайн за относителността и идеята на Ричард Файман за многочислените истории в една завършена и обединена теория, която ще опише всичко, случващо се във вселената. С характерната за него щедрост професор Хокинг ни кани да го придружим в това необичайно пътуване през пространство-времето. Множеството цветни илюстрации помагат това пътуване да бъде по-ясно възприемано и го превръщат в една сюрреалистична страна на чудесата, където частиците и струните се движат в 11 измерения, където черните дубки се изпаряват, изчезват и отнасят със себе си своята тайна и където първичното космическо семе, от което е. Поникнала нашата Вселена, е представлявало всъщност едно орехче. Вселената в орехова черупка е жизнено вожно четиво за всички хора, стремящи се да разберат Вселената, в която живеем. В комплект с кратка история на времето тази книга, също като предходната, предава вълнението, обземащо научната общност тогава, когато тайните на космоса биват разболени. Стивън Хокинг е лукасов професор по математика в Кеймбричкия университет, и има репутацията на най-блестящия физик-теоретик след Айнштейн. Кратка история на времето е повратна точка в научната литература. Тази книга стана събитие в книгоиздаването в международен мащаб, защото бе преведена на 40 езика и издадена в близо 10 милионен тираж по света. Овлекателно и заинтригуващо. Хокинг насъмнено притежава природната дарба на учителя, лекота, Добронамерен хумор и способност да унагледява извънредно комплицирани съждения с аналогии, взети от секидневието. Нью Йорк Таймс Тази книга е обединила очудването на детето с интелекта на гения. Ние предприемаме пътуване в Вселената на Хокинг. Като непрекъснато се възхищаваме от неговия ум. Сънди Тамс, Лондон. Майсторски написано резюме за това, от какво според съвременните физици е направен светът и как е стигнал до сегашното си състояние. Уолл Стрит Journal. Изпълнено с очарование и кристално ясно Дава на обикновения читател възможност да се запознае с някои по-дълбоки научни истини от самия източник. Ярка, блестящ книга В Йоркър Стивън Хокинг доказва, че е майстор на яснотата. Трудно е да посочим друг жив учен, който би могъл да изложи по-разбираемо тези страховити математически теми. Чикаго Трибюн Той е в състояние да обясни сложностите на космологичната физика с привлекателна комбинация от яснота и остроумие. Юйор Кривио Офа това вероятно е най-добрата книга по въпросите на астрофизиката за обикновения читател. Приемете нашите благодарности, доктор Хокинг. Буклист. Стивен Хокинг през 2001 година. Предговор. Не очаквах популярната ми книга, кратка история на времето, да има такъв успех. Тя беше безцелерът списъка на Лондонския Сънди Таймс повече от 4 години по-дълъг период в сравнение с всяка друга и забележително за книга от научен характер, която не е леко четиво. Дълго след това хората не спираха да ме питат, кога ще напиша следваща книга. Аз се съпротивлявах, понеже нямах желание да пиша книги като син на кратката история или малко по-дълга история на времето, а бях съед си следвания. Но постепенно осъзнах, че има място за по-различен тип книга, по-лесна за разбиране. Кратка история на времето е организирана по линеен модел, повечето глави следват и са логически зависими от предшестващите. Товато падаше на някои читатели, но други засядаха в началото и никога не достигаха вълнуващия материал по нататък. Сегашната книга за разлика от нея повече прилича на дърво. Първи и втора глава образуват централен дънер, от който се разклоняват останалите. Клоните са доста независими един от друг и могат да бъдат подхванати в какъвто и да е ред след централния ствол. Те съответстват на области върху които съм работил или мислил след публикуването на кратка история на времето. Така, че те представляват картина на някои от най-активните полета на сегашните изследвания. Във всяка глава също така съм се опитал да избегна еднопосочната линейна структура. Иллюстрациите и обясненията към тях предлагат альтернативен подход към текста, както в иллюстрована кратка история на времето, Публикувана през 1996 година каретата или страничните разяснения също дават възможност за задълбочаване в някои теми по-детайлно, отколкото в главния текст. През 1988 година, когато за първи път беше публикувана Кратка история на времето, изглеждаше, че окончателната теория на всичко вече е на хоризонта. Как се измени ситуацията от тогава? Поблизо ли сме до нашата цел? Както ще бъде описано в тази книга, ние сме изминали дълъг път от тогава. Но това е едно все още продължаващо пътешествие и краят му не се вижда. Както гласи старата поговорка, по-добре е да се пътува с надежда, отколкото да се пристигне. Нашата страст да откриваме подхрамва съзидателността ни във всички области, не само в науката. Ако стигнем края на линията, човешкият дух би увяхнал и умрял. Но аз не мисля. Че някога бихме спрели на място, ние ще се разпростираме в сложността, ако не в дълбочината, и ще бъдем винаги в центъра на разширяващ се хоризонт от възможности. Искам да споделя вълнението си от откритията, които се правят, и от картината на. Реалността, която се появява. За по-голяма достоверност се концентрирах върху области, в които самият аз съм работил. Детайлите на работата са твърде технични, но вярвам че всеобхватните идеи могат да бъдат предадени без много математически багаж. Просто се надявам, че съм успял. За създаването на тази книга бе ми оказана голяма помощ. По специално бих споменал Томас Херток и Нил Ширър, които ми помогнаха за фигурите, обясненията към тях и каретата Ан Харис и Кити Фертюсън, които издадоха ръкописа или поточно точно компютърните файлове, тъй като всичко, което пиша електронно. Филип Дън от Book Laboratory and Design, който създаде иллюстрациите. Но свен това, искам да благодаря на всички онези, които направиха необходимото, за да имам възможността да водя сравнително нормален живот и да провеждам научни следвания. Без тях тази книга не би било възможно да бъде написана. Стивън Хокинг Кеймбридж, 2 май 2001 година Първа глава Кратка история на относителността Как Айнштайн положи основите на две фундаментални теории на 20 век – общата теория на относителността и квантовата теория? Алберт Айнштайн, откривателят на специалната и на общата теория на относителността, е роден Фулм, Германия, през 1879 г., но през следващата година семейството му се преместило в Мюнхен, където баща му Херман и Чичо му яко малък и не много успешен електротехнически бизнес. Алберт не е бил дете чудо, но твърденията, че се справил зле в училище, изглежда са преувеличение. През 1894 г. баща му фалирал и семейството се преместило в Милано. Родителите му решили, че той трябва да остане, за да завърши училище. Но Алберт не харесвал авторитаризма в училището и затова напуснал няколко месеца по-късно, за да се присъедини към семейството си в Италия без диплома за завършено образование. По-късно завършил образованието си в Цирих, дипломирайки се през 1900 г. в престижното Федерално политехническо училище, известно с инициалите си Етана. Природната му склонност към спорове и отвращението му към властта не го направили любимец на професорите в Етъна и никой от тях не му предложил асистентско място нормалния път към академична кариера. Две години след това, в крайна сметка, той успял да получи един незначителен пост в швейцарското патентно бюро в Берн. Именно докато бил на тази длъжност, той написал през 1905 година три статии, които не само го утвърдили като един от водещите световни учени, но и сложили началото на две концептуални революции революции които измениха нашето разбиране за времето, за пространството и за самата реалност. Алберт Айнщайн през 1920 година Към края на 19 век учените вярваха, че са близо до едно пълно описание на Вселената. Те си въобразяваха, че пространството е изпълнено с непрекъсната среда, наречена Етер Светлините лъчи и радиосигналите се представяха като вълни в този етер, точно както звукът е вълни на плътността във въздуха. Всичко, необходимо за една пълна теория, бяха внимателни измервания на еластичните свойства на етера. За да се извършат такива измервания, Джефърсановата лаборатория в Харвардския университет била построена изцяло без железни гвоздеи, така че да не оказват влияние върху деликатните магнитни измервания. Проектантите обаче забравили, че червени кавокафиявите тухли, от които са построени лабораторията и по-голямата част от Харвард, съдържат големи количества желязо. Днес сградата все още се използва, въпреки, че в Харвард не са сигурни колко книги може да издържи подат на библиотеката без железни пирони. Към края на века започнаха да се появяват несъответствия в идеята за все проникващия етер. Очакваше се, че светлината се разпространява с фиксирана скорост през етера, но че ако и вие пътувате през етера в същата посока като светлината, скоростта и би ви изглеждала по а Ако пътувате в обратната на светлината посока, скоростта и ще ви изглежда по-висока фиг е 1,1. Фиг 1,1. Теория за неподвижния етер. Ако светлината беше вълна в еластичен материал, наречен етер, Нейната скорост би трябвало да изглежда по-голяма за някого в космически кораб, а, движеш се към нея, и по-малка за този в космически кораб, б, пътуващ в същата посока като светлината. Въпреки това серия от експерименти не успя да подкрепи тази идея. Най-внимателните и прецизни експерименти от този вид бяха проведени от Алберт Майкелсън и Едуард Морли през 1887 година в училището на Кейс за приложна наука в Кливланд, Охайо. Те сравниха скоростите на светлината в два снопа под прав ъгъл един спрямо друг. Тъй като земята се върти около ста си. Обикаля около слънцето, апаратът ще се движи през етера с променящи се скорост и посока, фик 1,2. Но Майкълсън и Морли не намериха никакви дневни или годишни разлики между двата снопа светлина. Всичко изглеждаше така, като че ли светлината винаги се движи с една и съща скорост относно мястото, където се намира човек, независимо колко бързо и в коя посока се движи той, фиг 1,3. Основавайки се на експеримента на Майклсън Морли, ирландският физик Джордж Фитт и холандският физик Хендрик Лоренц предложиха, че движещите се през етера тела се скъсяват и че часовниците се забавят. Това скъсяване и забавянето на часовниците трябва да са такива, че всички хора да измерват една и съща скорост на светлината, независимо как се движат спрямо етера. Фиджералд и Лоренц все още са разглеждали етера като реална субстанция. В една статия обаче, написана през едно 1905 година, Айнщайн посочи, че ако никой не може да установи дали се движи или не през пространството, понятието за етер е излишно. Вместо това той тръгна от постулата, че законите на науката трябва да изглеждат по един и същи начин за всички свободно движещи се наблюдатели. В частност, всичките трябва да измерват една и съща скорост на светлината без значение колко бързо се движат. Скоростта на светлината е независима от тяхното движение и е една и съща във всички посоки. ФИК 1,2 Между скоростта на светлината в посока на земната орбита и в посока под ъгъл към нея не беше намерена никаква разлика. ФИК 1,3 Измерване скоростта на светлината в интерферометъра на Майкълсън Мурли светлината от един източник се разделя на два снопа от полупосребрено огледало. Те се движат под прав ъгъл един спрямо други, след това се обединяват в общ сноп, чрез преминаването им повторно през полупосребреното огледало. Разлика в скоростите на светлината, разпространяваща се в двете посоки, би могла да означава, че вълновите гребени в единия сноп и вълновите падини в другия са пристигнали в един и същи момент и са се унищожили взаимно. ФИГ 1,4 Една версия на парадокса на Близнаците, на следващата ФИГ 1,5, е била проверена експериментално чрез летенето на два точни часовника в противоположни посоки около света. Когато се срещнали отново, часовникът, летял на изток, бил регистрирал малко. По малко време. Трябваше да бъде изоставена идеята, че съществува универсална величина, наречена време, която всички часовници биха измервали. Вместо това всеки би имал свое собствено персонално време. Времената на двама души ще съвпадат, ако те са неподвижни един спрямо друг, но не и ако се движат. Този факт беше потвърден от известен брой експерименти, включително и такъв, при който два прецизни часовника бяха заставени да летят в противоположни посоки около света и се завърнаха, показвайки съвсем малки разлики във времената, фиг. 1,4. Това би могло да ни накара да мислим, че ако някой иска да живее по-дълго, той трябва да продължава да лети все на изток, така че скоростта на самолета да се добавя към въртенето на земята. Но нищожната частица от секундата, която човек би спечелил, би се анулирала в многократно по-голяма степен от това, че еде храните, предложени от авиокомпаниите. Фик е едно цяло и пет парадокс на близнаците в теорията на относителността всеки наблюдател има свое собствено измерване на времето. Това може да доведе до така наречения парадокс на близнаците. Единият от двамата близнаци, А, се отправя на космическо пътешествие, по време на което пътува със скорост, близка до скоростта на светлината, С, докато неговият брат, Б, остава на Земята. Поради движението на А, Времето тече по-бавно на космическия кораб от гледна точка на останалия на Земята Близнак. Затова след завръщането си космическият пътешественик, А, ще установи, че брат му, би две, е остарял повече от него самия. Въпреки, че това, изглежда, противоречи на здравия разум, известен брой експерименти показаха, че при този сценарий пътовалият Близнак ще бъде наистина помлад. Фик 1,6 един космически кораб минава край Земята от ляво на с 4 пети от скоростта на светлината. Светлинен сигнал е излъчен от единия край на кабината и е отразено от другия – А. Светлината е наблюдавана от хора на Земята и на космическия кораб. Поради движението на космическия кораб те няма да се съгласни относно разстоянието, което е изминала светлината при отразяването си обратно – Б. Затова те няма да бъдат на едно мнение и относно времето, което е било необходимо за придвижването на светлината, защото съгласно Айнщайновия постулат скоростта на светлината» е една и съща за всеки свободно движещ се наблюдател. Постулатът на Айнштайн, че законите на природата трябва да изглеждат еднакво на всички свободно движещи се наблюдатели, положи основите на теорията на относителността, наречена така, защото изтъква обстоятелството, че само относителното движение е важно. Нейната красота и простота убедиха много мислители, но заедно с това съществуваше и значителна опозиция. Айн Ай беше отхвърлил два от абсолютите на науката на 19 век – абсолютния покой, улицетворен от етера и абсолютното и универсално време, което всички часовници би трябвало да измерват. На много хора тази концепция се стори обезпокоителна, подразбирали се от тук, се питаха те, че всичко относително, че не съществуват абсолютни морални стандарти. Това притеснение продължи през 20-ти и 30-те години. Когато Айнщайн беше удостоен с Нобеловата награда през 1921 година, посоченият му принос беше за една важна, но по неговия стандарт сравнително второстепенна работа, извършена също през 1905 година. Нищо не се споменаваше за относителността, която беше разглеждана като твърде спорна. Аз се още получавам по две или три писма седмично, в които ми съобщават, че Айнштайн е сбъркал. Въпреки това, теорията на относителността сега е напълно приета от научната. Общност и нейните предсказания са потвърдени в безбройни приложения. Фик 1,7 Едно много важно следствие от относителността е връзката между маса и енергия. От постулата на Айнщайн че скоростта на светлината трябва да бъде една и съща за всеки, следва, че нищо не би могло да се движи побързо от светлината. Тъй като човек използва енергия, за да ускори каквото и да било, независимо дали той частица или космически кораб, масата на съответния обект нараства, правейки все по-трудно неговото по-нататъчно ускоряване. Би било невъзможно да ускорим частица до скоростта на светлината, понеже това би отнело безкрайно количество енергия. Масата и енергията са еквивалентни и това е резюмирано в знаменитото уравнение на Айнщайн е равно mc2, фик 1,7. Това, вероятно, е единственото уравнение в физиката, което е получило признание и на улицата. Сред неговите следствия беше и осъзнаването на факта, че ако ядрото на един ураниев атом се разпадне на две ядра с малко по-малка обща маса, това ще освободи страхотно количество енергия, фик 1,8. През 1939 г., когато се мържелееше за плахата от Световна война, група учени, които осъзнаха този факт, убедиха Айнщайн да превъзмогне пацифистичните си скруполи и да добави своя авторитет към едно писмо до президента Рузвелт, настояващо Съединените щати да започнат програма за ядрени изследвания. Пророческото писмо на Айнштайн До президента Рузвелт през 1939 г. В течение на последните 4 месеца стана вероятна чрез работата на Жолио във Франция, както и на ферми Сила Арт в Америка, възможността да се осъществи ядрена верижна реакция в голяма маса уран, чрез която биха били произведени огромна мощ и големи количества нови, подобни на радиоелементи. елементи. Сега изглежда почти сигурно, че това може да бъде постигнато в непосредствено близко бъдеще. Това ново явление ще доведе също и до конструирането на бомби и може да се предполага, макар и да е малко сигурно, че по този начин могат да бъдат конструирани изключително мощни бомби от нов тип. Това доведе до проекта «Манхата ни на края до бомбите», които експлодираха над Хирошима и на Газаки през 1945 г. Някои хора обвиняваха Айнштайн за атомната бомба заради откриването на релацията между маса и енергия но това е все едно да обвиняваме Ньютон за. Предизвикването на самолетна катастрофа, понеже той е открил гравитацията. Самият Айнштайн не е взел никакво участие в проекта Манхатън и е бил ужасен от пускането на бомбата. След основополагащите статии от 1905 година, научната репутация на Айнштайн беше утвърдена. Но трябваше да мина време 1909 година, за да му бъде предложено място в университета на Цюрих, което му позволи да напусне швейцарското патентно бюро. Две години по-късно той се премести в немския университет в Прага, но се върна отново в Цюрих през 1912 година, този път в Етъна. Въпреки антисемитизма, който беше разпространен в голяма част от Европа, дори в университетите, сега вече той беше важна особа в академичната общност. Дойдоха предложения от Виена и от Рехт, но той избра да приеме изследователска позиция в Пруската академия на науките в Берлин, тъй като това го освобождаваше от преподавателски ангажименти. Айнщайн се премести в Берлин през април 1914 г. и малко след това към него се присъединиха жена му и двамата му сина. Бракът му обаче се влушаваше от известно време и скоро семейството му се върна в Цюрих. Въпреки че ги посещаваше понякога, след време се разведоха. По късно Айнштейн се ожени за братовчетка Сялза, която живееше в Берлин. Фактът, че той прекара военните години като ерген без домашни задължения, може би е една от причините този период да бъде така продуктивен за негов научно отношение. Ядрена енергия на свързването Ядрата са съставени от протони и неутрони, задържани заедно от силно взаимодействие. Но масата на ядрото винаги е по-малко от сумата на индивидуалните маси на протоните и на утруните, които го изграждат. Разликата е мярка за ядрената енергия на свързване, която държи ядрото в едно цяло. Тази свързваща енергия може да бъде изчислена от Эйнштайновата релация. Ядрената свързваща енергия равно ДТС, където а е разликата между масата на ядрото и сумата от индивидуалните маси. Именно освобождаването на тази потенциална енергия създава опустошителната експлозивна сила на едно ядрено устройство. Въпреки, че теорията на относителността съответства добре на законите, които управляват електричеството и магнетизма, тя не е съвместима с Ньютоновия закон за гравитацията. Този закон гласи, че ако някой измени разпределението на материята в някоя, област на пространството, Изменението на гравитационното поле ще се почувства едновременно навсякъде другаде да в Вселената. Това би означавало не само, че човек би могъл да изпраща сигнали по-бързо от скоростта на светлината нещо, което е забранено от теорията на относителността, но и за да се знае какво означава едновременно, е необходимо да се въведе съществуването на абсолютно или универсално време, което теорията на относителността е отменила в полза на собственото време. Фик 1,8. Верижна реакция Един неутрон от разпадането на първоначалния. И от 2 3, удря друго ядро. Това го кара да се разпадне на свой ред и от последвалите сблъсквания започва верижна реакция. Ако реакцията се самоподдържа, тя се нарича критична и масата и от 235 се нарича критична маса. Фик 1,9 един наблюдател не може да направи разлика между това дали се намира в неподвижен асансьор на земята, А, или е ускорен от ракета в празното пространство, Б. Ако ракетният двигател е изключен, С, усещането е като че ли асансьорът пада свободно към дъното на шахтата, Д. През 1907 година, докато все още беше в патентното бюро в Берн, Айнщайн съзнаваше тази трудност. Но едва през 1911 година в Прага започна да мисли сериозно върху проблема. Той осъзна, че има тясна връзка между ускорението и гравитационното поле. Вътре в затворена котия, като асансьора, например, човек не би могъл да определи разликата между неподвижна котия в гравитационното поле на Земята и котия, ускорена от ракета в празното космическо пространство. Разбира се, това било преди епохата на Стартрек. Така че Айнщайн мислял за хора в асансьори, а не в космически кораби. Но човек не може да се ускорява или да пада свободно на много голямо разстояние в един асансьор, без да се случи нещастие, фик 1,9. Ако Земята беше плоска, човек би могъл с еднакъв успех да каже, че ябълката е паднала на главата на Ньютон вследствие на гравитацията или вследствие на това, че Ньютон и повърхността на Земята са се ускорявали нагоре, фик 1,10. Тази еквивалентност между ускорението и гравитацията обаче, изглежда, не върши работа за кръгла земя, а хората на противоположните страни на света би трябвало да бъдат ускорявани в противоположни посоки, но да остават на постоянни разстояния един от друг, фиг 1,1. След завръщането мова. Цюрих през 1912 г. Уайнштейн се появила мозъчна вълна на осъзнаването, че еквивалентността би работила. Ако геометрията на пространство-времето е изкривена, а не плоска, както се е приемало до този момент. Идеята му била, че масата и енергията ще огъват пространство-времето по някакъв начин, който все още предстояло да бъде определен. Обектите, такива като ябълки и планети, биха се опитвали да се движат по прави линии през пространство-времето, но техните пътища ще се окажат огънати от гравитационното поле, тъй като пространство-времето е изкривено фиг 1,12. Ако Земята беше плоска, фиг 1,10, човек би могъл да каже или, че ябълката е паднала върху главата на Ньютон поради гравитацията, или, че Земята и Ньютон са били ускорявани нагоре. Тази еквивалентност не върши работа за сферична Земя, фиг 1,11, тъй като хората на противоположни страни на света биха се отдалечавали един от друг. Айнштайн преодоля тази трудност, като направи пространството и времето криви. ФИК 1,12 Пространствено-времеви криви Оскорението и гравитацията могат да бъдат еквивалентни само ако едно масивно тяло изкривява пространство-времето, огъвайки при това пътищата на обектите в своята околност. С помощта на своя приятел Марсел Гросман Айнштайн изучил теорията на кривите пространстви и повърхнини, която била развита порано от Георг Фридрих Риман. Риман мислил обаче че само пространството е криво. На Айнштейн му отнело известно време да се образи, че пространство-времето е това, което е изкривено. Айштайн и Гросман написаха съвместна статия през 1913 година, в която предложиха идеята, че онова, което мислим за гравитационни сили, е само един израз на факта, че пространство-времето е изкривено. Поради една грешка на Айнщайн обаче, който е бил човек и допускал грешки, те не успяха да намерят уравненията, които свързват кривината на пространство-времето с масата и енергията в него. Айнштейн продължи да работи върху проблема в Берлин, не от домашни проблеми и в общи линии не засегнат от войната, докато накрая през ноември 1915 г. намери правилните уравнения. Той беше обсъждал идеите си с математика Давид Хилберт по време на посещение в университета на Нютинген през лятото на 1915 година и Хилберт независимо намери същите уравнения няколко дни преди Айнштейн. Въпреки това, както самият Хилберт призна, заслугата за новата теория принадлежи на Айнштейн. Негова беше идеята да се свърже гравитацията с изкривяването на пространство-времето. Приносът на цивилизована държава като Германия в този период е, че такива научни дискусии и обмени са могли да продължават несмущавано дори във военно време. Това е в остър контраст с нацистката ера 20 години по-късно. Новата теория за изкривеното пространство-време беше наречена обща теория на относителността, за да се разграничи от първоначалната теория без гравитация, която сега е известна като специална теория на относителността. Тя беше потвърдена по един зрелищен начин през 1919 година, когато британската експедиция до Западна Африка наблюдава малко отклонение на светлината на една звезда при минаването и близо до Слънцето по време на затъмнение, фиг 1,13. Това беше пряко свидетелство, че пространството и времето са изкривени, и то да даде тласък на най-голямата промяна в нашето възприемане на Вселената, в която живеем. Откакто Евклид написа своите елементи на геометрията около 300 години Пъръхъра. Фик 1,13 Светлинни криви Светлината от една звезда, разпространяваща се близо до Слънцето, е отклонена поради това, че Слънцето изкривява пространство-времето, А. Това довежда долеко отместване на видимото от земята положение на звездата, Б. Ефектът може да се наблюдава по време на затъмнение. Айнштайновата обща теория на относителността превърна пространството и времето от пасивен фон, на който протичат събитията, в активни участници в динамиката на Вселената. Това доведе до голям проблем, който остава на предния фронт на физиката през 21 век. Вселената е изпълнена с материя, а материята изкривява пространство-времето по такъв начин, че телата падат едно към друго. Айштейн откри, че неговите уравнения нямат решение, което да описва статична Вселена, неизменяща се във времето. Вместо да се откаже от такава трайна Вселена, в която той и повечето други хора вярваха, той подправи уравненията чрез добавянето на един член, наречен космологична константа, който изкривява пространство-времето в обратна посока, така че телата да се раздалечават едно от друго. Отблъскващият ефект на космологичната константа може да уравновеси. Привличащия ефект на материята, допускайки по този начин статично решение за Вселената. Това беше една от големите пропуснати възможности на теоретичната физика. Ако Айнщайн се беше придържал към първоначалните си уравнения, той можеше да предскаже, че Вселената трябва или да се разширява, или да се свива. Както обаче се случи, Възможността за зависеща от времето Вселена не беше приета сериозно до наблюденията през 20 години с едно нула-нула инчовия телескоп на Маунт Уилсон. Едно нула-нула инчовия телескоп-хукър в обсерваторията Маунт Уилсон. Фик 1,14. Наблюденията на галактиките показват, че Вселената се разширява, разстоянието между почти всяка двойка галактики нараства. Тези наблюдения разкриха... Че колкото по-далече от нас са другите галактики, толкова по-бързо се отдалечават. Вселената се разширява, при което разстоянието между които иде две галактики постоянно нараства с времето фик 1,14. Това откритие премахна нуждата от космологична константа, въведена, за да осигури статично решение за Вселената. По-късно Айнщайн нарече космологичната константа най-голямата грешка в своя живот. Сега обаче изглежда, че в крайна сметка тя може да не е била грешка, но от наблюдения, описани в трета глава, внушават, че наистина е възможно да съществува малка космологична константа. Общата относителност изцяло промени обсъждането на происхода и съдбата на Вселената. Една статична Вселена би могла да съществува вечно или е възможно да е била създадена в сегашната си форма по някое време в миналото. Но ако галактиките се раздалечават сега, това означава, че те трябва да са били поблизо една до друга в миналото. Преди около 15 милиарда години те биха били струпани една върху друга и плътността би била много голяма. Това състояние бе наречено том от католическия свещеник Георг Ламетр, който пръв изследва началото на Вселената, наричано сега Големия взрив. Изглежда, Айнщайн никога не е приемал Големия взрив сериозно. Той очевидно е мислил, че простият модел на равномерно разширяваща се Вселена ще се провали, ако някой проследи движението на галактиките обратно във времето, и че малките напречни скорости на галактиките биха довели до това да не се срещнат една с друга. Той е мислил, че възможно Вселената да е имала една предишна фаза на свиване с пръскачане в сегашното разширение при една сравнително умерена плътност. Сега знаем обаче че за да могат ядрените реакции в ранната Вселена да произведат количествата леки елементи, които наблюдаваме наоколо, плътността трябва да е била поне 10 тона на кубичен инч, а температурата 10 милиарда градуса. Освен това наблюденията на микровълновия фон показват, че някога плътността вероятно е била 1 трилион трилион трилион трилион трилион, едно с 72 нули след нея, тона на кубичен инч. Фик 1,15. Когато една масивна звезда изразходва ядраното си гориво, тя ще загуби топлина и ще се свие. Изкривяването на пространство времето ще стане толкова голямо, че ще се създаде черна дупка, от която светлината не може да излезе. Вътре в черната дупка времето ще стигне своя край. Знаем също, че Айнштайновата обща теория на относителността не позволява Вселената да прескочи от фаза на свиване в сегашното разширение. Както ще бъде обсъдено във втора глава, Роджер Пенроуз и аз успяхме да покажем, че според общата относителност Вселената води началото си от големия взрив. Така от теорията на Айнщайн следва, че времето има начало, въпреки че той никога не се е радвал на тази идея. Дори още по-малко склонен е бил Айнщайн да приеме. Предсказанието, проистичащо от общата теория на относителността, че времето ще стигне до своя край за масивните звезди, когато те достигнат края на живота си и вече не генерират достатъчно топлина, за да уравновесят силата на собствената си гравитация, която се опитва да ги смали. Айнщей мислял, че такива звезди ще се установят в някакво финално състояние, но сега знаем, че не съществуват конфигурации с определено финално състояние за звездите с маси, повече от два пъти по-големи от масата на Слънцето. Такива звезди продължават да се свиват, докато станат черни дубки области на пространство времето, които са така оганати, че светлината не може да избяга от тях фиг 1,15. Пенроуз и аз показахме, че според общата теория на относителността времето достига своя край вътре в една черна дубка, както за звездата, така и за всеки нещастен астронавт, на когото се случило да попадне в нея. Но както началото, така и краят на времето са места в които уравненията на общата относителност не могат да бъдат дефинирани. Така теорията не може да предскаже какво трябва да се появи от големия взрив. Някой видяха в това индикация за Божията свобода Вселената да започне по начина, по който Бог е пожелал, но други, включително и аз, чувстваха, че началото на Вселената трябва да се управлява от същите закони, които са в сила и в другите моменти. Към тази цел ние постигнахме известен напредък. Както ще бъде описано в трета глава, но все още нямаме пълно разбиране на произхода на Вселената. Причината общата относителност да се провали в големия взрив беше, че тя не е съвместима с квантовата теория, другата велика концептуална революция от началото на 20 век. Първата стъпка към квантовата теория беше направена през 1900 г. Когато в Берлин Макс Планк откри, че от едно нажежено до червено тяло може да бъде обяснено ако е възможно светлината да се излъчва или поглъща само на дискретни пакети, наречени кванти. В една от своите основополагащи статии, написани през 1905 година, когато беше в патентното бюро, Айнщайн показа, че планковата квантова хипотеза би могла да обясни онова, което се нарича фотоелектричен ефект, начина, по който някои метали изпускат електрони, когато върху тях падне светлина. Това е основата на модерните. Светлинни детектори и телевизионни камери и именно за тази работа Айнштейн получи Нобеловата награда за физика. Айнштейн продължи да работи върху квантовата идея през 20-те години, но той беше дълбоко безпокоен от работата на Вернер Хайзенберг в Копенхаген, Пол Дирък в Кеймбридж и Ервин Шрюдингер в Църих, които разработиха една нова картина на реалността, наречена квантова механика. Мъничките частици вече не можеха да имат определени положения и скорости. Вместо това, колкото поточно човек определя положението на частицата, толкова по-неточно той би могъл да определи скоростта и, и обратно. Айнщайн беше ужасен от този случайен, непредсказуем елемент в основните закони и никога не прие изцяло квантовата механика. Чувствата си той изрази в известния си афоризъм – Бог ни играе на зарове. Повечето от другите учени обаче приеха валидността на новите квантови закони поради обясненията – които те дадоха на цял диапазон от необясними преди това явления и тяхното отлично съгласие с наблюденията. Те са в основата на модерните разработки в химията, молекулярната биология и електрониката и са фундаментът на технологията, която трансформира света през последните 50 години. Алберт Айнштайн скукла на него самия наскоро след окончателното му установяване в Америка. През декември 1932 г. съзнавайки, че нацистите и Хитлер са на път да вземат властта, Айнщайн напусна Германия и 4 месеца по-късно се отказа от гражданството си, прекарвайки последните 20 години от живота си в Института за перспективни изследвания в Принстън, Нью Джърси. В Германия нацистите започнаха кампания срещу еврейската наука и многото германски учени-евреи. Това е една от причините за неспособността на Германия да направи атомна бомба. Айнштейн и относителността бяха главните мишени на тази кампания. Когато му съобщили за публикуването на книга, озаглавена «Едно нула нула автори срещу Айнштейн», той отговорил «Защо сто?» Ако бях сгрешил, един щеше да е достатъчен. След Втората световна война той настоявал съюзниците да учредят световно правителство, което да контролира атомната бомба. През 1948 година му било предложено да стане президент на новата държава Израел, но той отхвърлил предложението. Веднъж Айнщайн казал, политиката е за момента. Но едно уравнение е за вечността. Айнштайновите уравнения на общата относителност са най-добрата му епитафия и мемориал. Те трябва да траят толкова дълго, колкото и Вселената. Светът се е изменил много повече през последните сто години отколкото през който иде от предишните векове. Причините не са нови политически или економически доктрини, а огромни развития в технологиите, които са възможни поради напредъка във фундаменталната наука. Кой по-добре символизира този напредък от Алберт Айнштейн? Втора глава Формата на времето Айнштейновата относителност дава форма на времето. Как това може да бъде съгласувано с квантовата теория? ФИК 2,1 Моделът на времето като железопътна линия. Но дали то е една главна линия, която действа само в една посока към бъдещето, или може да се разклонява и обръща в обратна посока, за да се съедини с главната линия в някой предишен възъл? Какво е времето? Вечно течащ поток, който отнася всички наши сънища, както казва старият Хим, Или е железопътна линия? Може би то се вие и разклонява, образувайки затворени цикли, така че да продължавате да се движите напред и въпреки това да се връщате на няколя предишна гара по линията фиг 2,1. Писателят от 19 век Чарлз Лем писа «Нищо не ме озадачава така, както времето и пространството». И въпреки това нищо не ме тревожи по-малко от времето и пространството, понеже никога не мисля за тях, повечето от нас не се безпокоят за времето и пространството през по-голяма част от времето, каквото и да означава то, но всички ние се чудим понякога какво нещо времето, как е започнало и накъде ни води. Всяка здрава научна теория, дали за времето или за която и да е друга концепция, трябва по мое мнение да се основава върху най-работещата философия на науката, позитивистичният подход, предложен от Карл Попер и други. Според този начин на мислене една научна теория е математически модел, описващ и кодиращ наблюденията, които правим. Една добра теория ще опише голям обхват от явления възоснова на малък брой прости постулати и ще прави определени предсказания, които могат да бъдат проверени. Ако предсказанията се съгласуват с наблюденията, теорията издържа тази проверка, въпреки, че никога не може да бъде доказано, че тя е вярна. От друга. страна ако наблюденията не се съгласуват с предсказанията, човек трябва да отхвърли или да видоизмени теорията. Или поне това се предполага, че ще се случи. В практиката хората често поставят под въпрос точността на наблюденията и благонадежността и моралния характер на онези, които ги извършват. Ако човек заеме позитивистична позиция като мен, той не може да каже какво всъщност представлява времето. Всичко... Което може да направи, е да опише математическия модел на времето, който е бил намерен като много добър, както и предсказанията, които следват от него. ФИК 2,2 Ньютоновото време беше отделно от пространството, като че ли е железопътна линия, която се простира до безкрайност и в двете посоки. Исък Ньютон публикува своя математически модел на времето и пространството преди повече от 300 години. Исак Ньютон ни даде първия математически модел за времето и пространството в своите математически принципи, публикувани през 1687 г. Ньютон заемаше Лукасовото професорско кресло в Кеймбридж, което имам сега аз, само че по негово време то не беше електрически задвижвано. В Ньютоновия модел времето и пространството бяха един фон, на който протичат събитията, но той не се влияе от тях. Времето беше отделно от пространството и беше разглеждано като една отделна линия, или железопътна линия, безкрайна в двете посоки, фиг две Самото време беше смятано за вечно, смисъл, че то е съществувало и ще съществува винаги. В пълен контраст повечето хора вярваха, че физическата вселена е била сътворена повече или по-малко в сегашното си състояние само преди няколко хиляди години. Това тревожеше философите, такива като немския мислител Имануел Кант. Ако Вселената наистина е била създадена, защо тогава е имало едно безкрайно изчакване преди сътворението? От друга страна, ако Вселената вече е просъществувала вечно, защо всичко, което е трябвало да се случи, не се е случило вече, което би означавало, че историята свършила? По-специално, защо Вселената не е достигнала топлинно равновесие и всичко да е с една и съща температура? Фик 2,3. Формата и посоката на времето. Айнштайновата теория на относителността, която се съгласува с голям брой експерименти, показва, че времето и пространството са неразривно свързани. Пространството не може да бъде изкривено, без това да бъде въвлечено и времето така, че времето има форма. Но изглежда, че то също е еднопосочно, както показват локомотивите в илюстрацията. Фик 2,4 Аналогията с гумения лист Голямата топка в центъра представлява масивно тяло, каквото е, например, една звезда. Нейната тежест изкривява листа близо до нея. Съчмите от лазер търкалещи се върху листа, се отклоняват вследствие на това изкривяване и обикалят около голямата топка по същия начин, както планетите в гравитационното поле на звезда обикалят около нея. Кант нарече този проблем антиномия на чистия разум, понеже изглеждаше, че има логическо противоречие, той нямаше решение. Но това бе противоречие само в контекста на Ньютоновия математически модел, в който времето представлява една безкрайна линия, независеща от онова, което се случва във Вселената. Както видяхме обаче в първа глава, през 1915 година Айнштайн предложи напълно нов математически модел – общата теория на относителността. През годините след излизането на статията на Айнштайн ние добавихме няколко лентички и панделки, но нашият модел на времето и пространството все още се основава на това, което Айнштайн предложи тогава. Тази следващите глави ще опишат как се развиха нашите идеи през годините след революционната Айнштайнова статия. Това е история за успешната работа на огромен брой хора и аз съм горд, че съм дал своя малък принос към нея. Общата теория на относителността комбинира времевото измерение с трите измерения на пространството, образувайки това, което се нарича пространство-време, фиг 2,3. Теорията инкорпорира ефекта на гравитацията. Като казва, че разпределението на материята и енергията във Вселената изкривява и деформира пространство-времето, така че то не е плоско. Обектите в това пространство-време опитват да се движат по прави линии, но тъй като пространство-времето е изкривено, пътищата им се оказват огънати. Те се движат, като че ли повлияни от гравитационно поле. Като груба аналогия, която не бива да се възприема твърде буквално, си представете един лист от гума. Може да поместим една голяма топка върху листа, която да представлява Слънцето. Теглото на топката ще набляга върху листа и в резултат той ще се огъне близо до Слънцето. Ако сега някой... Търкул на малки топчета от Съчмен лагер по листа, те няма да се търкалят по права линия до другия край, а вместо това ще тръгнат около тежката топка като планети, обикалящи около Слънцето фиг 2,4. Аналогията е непълна защото в нея само едно двумерно сечение на пространството, повърхнината на гумения лист, е изкривено, а времето е останало несмутено, както е в Ньютоновата теория. В теорията на относителността обаче, която се съгласува с огромен брой експерименти, времето и пространството са наотделимо преплетени. Никой не може да изкриви пространството, без да въвлече в това и времето. Така, че времето има форма. Чрез изкривяването на пространството и времето общата теория на относителността ги променя от пасивен фон, на който се разиграват събитията, до активен, динамичен участник във всичко, което се случва. В Ньютоновата теория, където времето съществува независимо от всичко друго, човек би могъл да попита, какво е правил Бог, преди да създаде Вселената? Както казва Свети Августин, човек не трябва да се шегува с този въпрос, както онзи, който отговорил. Той приготвял ада за онези, които си пъхат но твърде дълбоко в подобни въпроси. Това е сериозен въпрос, над който хората са размишлявали през вековете. Според светия Августин, преди да направи небето и земята, Бог не е правил нищо. Фактически това е много близо до модерните идеи. Света Августин, мислител от пети век, твърдял, че времето не е съществувало преди началото на света. Страница от 12 век. Библиотека Лоренциана, Флоренция В общата относителност, от друга страна, времето и пространството не съществуват независимо от Вселената или едно от друго. Те са дефинирани чрез измервания вътре в Вселената, такива като броя на вибрациите на кварцов кристал в часовник или дължината на измерителна линия. Съвсем разбираемо е, че времето, дефинирано по този начин вътре в Вселената, трябва да има минимална или максимална стойност с други думи – начало или край. Не би имало смисъл да питаме какво се случвало преди началото или след края, защото такива времена не биха били дефинирани. От изключителна важност беше да се реши въпросът дали математическият модел на общата относителност предсказва, че Вселената и самото време трябва да имат начало или край. Общ предразсъдък между физиците теоретици, включително и Айнштайн, бе да се смята, че времето трябва да бъде безкрайно и в двете посоки. В противен случай възникваха неудобни въпроси за създаването на Вселената, които, както изглеждаше, са извън областта на науката. Бяха известни решения на уравненията на Айнштайн, в които времето има начало или край, но всичките бяха много специални, с висока степен на симетрия. Предполагало се е, че в реално тяло, колапсиращо под собствената си гравитация, Налягането или напречните скорости биха възпрепятствали съвместното срутване на цялата материя в точка, в която плътността би била безкрайна. Аналогично, ако някой проследеше разширяването на Вселената назад във времето, той би установил, че материята на Вселената не се е появила цялата от една точка с безкрайна плътност. Такава точка с безкрайна плътност бе наречена сингулярност и тя би представлявала начало или край на времето. През 1963 г. двама руски учени, Евгений Лившиц и Исак Халатников, обявиха за тяхното доказателство, че всичките решения на Ейнштайновите уравнения с сингулярност имат специално разпределение на материята и скоростите. Вероятността решението, представящо Вселената, да има това специално разпределение практически бенула. Почти всички решения, които могат да представят Вселената, Биха били безподобни сингулярности с безкрайна плътност. Това би означавало, че преди ерата, през която Вселената се е разширявала, е трябвало да има предишна фаза на свиване, през времето на. Която всичката материя се е свивала като цяло, но не успяла да се сблъска със себе си, раздалечавайки се отново в сегашната фаза на разширение. Ако случаят бе този, времето би продължавало вечно, от безкрайното минало към безкрайното бъдеще. Не всички бяха убедени от аргументите на Лившиц и Халатников. Вместо това Роджер Пенроуз и аз възприехме друг подход, основан не върху детайлно изследване на решения, а върху глобалната структура на пространство-времето. В общата относителност пространство-времето се изкривява не само от масивните обекти, но също и от енергията в него. Енергията винаги е положителна, така че тя дава на пространство-времето кривина, която огъва пътищата на светлинните лъчи един към друг. Фик, 2,5 нашият минал светлинен конус. Когато наблюдаваме далечни галактики, ние виждаме Вселената в едно по-ранно време, защото светлината се разпространява с крайна скорост. Ако представим времето с вертикална тос, а две от трите пространствени посоки с хоризонтални, светлината, която стига до нас върха, е пътувала към нас по конуса. Сега да разгледаме нашия минал светлинен конус, фиг 2,5, тъя е пътищата през пространство-времето на светлинните лъчи от далечни галактики, достигащи до нас в сегашния момент. На диаграма, на която времето е нанесено нагоре, а пространството в страни, това е конус свръх в нас. Когато вървим към миналото, от върха надолу по конуса, виждаме галактики във все по-ранни моменти. Понеже Вселената се е разширявала и всичко е било много поблизо едно до друго, когато гледаме все по-назад в миналото, всъщност гледаме през области с все по-висока плътност на материята. Ние наблюдаваме слаб фон от микровълново лъчение, което се разпространява до нас по протежение на нашия минал светлинен конус от много по-ранни времена, когато Вселената е била много по-плътна и по-гореща, отколкото сега. Чрез настройване на приемници на различните частоти на микровълните можем да измерим спектъра, разпределението на мощността според частотата, на това лъчение. В резултат получаваме спектър, характерен за излъчването от тяло при температура 2,7 градуса над абсолютната нула. Това микровълново лъчение не е много добро за размразяване на замразена пица, но фактът, че спектърът се съгласува. Толкова точно сонзи на излъчването от тяло при 2,7 градуса, ни казва, че лъчението трябва да е дошло от области, непрозрачни за микровълните, фиг 2,6. ФИК 2,6 Измерване спектъра на микровълновия фон Спектърът на космическото микровълново фоново лъчение, разпределението на интензитета в зависимост от частотата, е характерен за излъчването на нагрято тяло. За да бъде лъчението в топлинно равновесие, материята трябва да го е разсеивала многократно. Това показва, че трябва да е имало достатъчно материя в нашия минал светлинен конус, за да го накара да се огъне навътре. ФИК 2,7. Изкривяване на пространство времето. Тъй като гравитацията е привличане, материята винаги изкривява пространство времето така, че светлинните лъчи се огъват един към друг. Така можем да заключим, че нашият минал светлинен конус трябва да минава през известно количество материя, когато го проследяваме назад във времето. Това количество материя е достатъчно, за да изкриви пространство времето така, че светлинните лъчи в нашия минал светлинен конус са огънати в миналото един към друг, фиг 2,7. Фиг 2,8 Времето е крушовидно. Ако нашият минал светлинен конус се проследи назад във времето, то ще бъде огънат обратно навътре от материята в ранната вселена. Цялата вселена, която наблюдаваме, се съдържа в една област, чиято граница се свива до нула в големия взрив. Това е сингулярност, място, в което плътността на материята е била безкрайна и класическата обща относителност не е била валидна. Когато се върви назад във времето, Напречното сечение на нашия минал светлинен конус достига максимален размер и отново започва да става по-малко. Нашето минало е крушовидно, фиг 2,8. Когато се проследи нашия светлинен конус още по-назад, положителната енергетична плътност на материята заставя светлинните лъчи да се огъват един към друг още по-силно. Напречното сечение на светлинния конус ще се свие до нулев размер за крайно време. Това означава, че цялата материя вътре в нашия минал светлинен конус е хваната в капана на една област, чиято граница се свива до нула. За това не е много изненадващо, че Пенрус и аз можахме да докажем, че в математическия модел на общата относителност времето трябва да има начало в така наречения голям взрив. Подобни аргументи. Показват, че времето ще има край, когато звезди или галактики колапсират под собствената си гравитация за да образуват черни дупки. Ние заобиколихме кантовата антиномия на чистия разум чрез отказване от имплицитното му предположение, че времето има смисъл независимо от Вселената. Нашата статия, доказваща, че времето е имало начало, спечели втора награда в конкурса, спонсориран от Фундацията за изследване на гравитацията, през 1968 година и Роджер и аз и разделихме великолепната сума от 300 долара. Не мисля, че другите наградени през тази година есета имаха необходимата стойност, за да издържат проверката на времето. Към нашата работа имаше различни реакции. Тя разстрои много физици, но очарова у религиозни лидери, които вярваха факта на сътворението, тъй като тук имаше научно доказателство. През това време Лившиц и Халатников бяха в наудобна позиция. Те не бяха състояние да спорят с математическите теореми които бяхме доказали, но в рамките на съветската система не можеха да приемат, че са сгрешили и западната наука е била права. Те спасиха положението обаче с намирането на едно по семейство решения с сингулярност, които не бяха специални по начина, по който бяха предишните. Това им позволи да претендират, че сингулярностите в началото или края на времето са съветски открития. Принципът на неопределеността Една важна стъпка в откриването на квантовата теория беше предположението на Макс Планк през 1900 година, че светлината винаги се излъчва на малки пакети, които той нарече кванти. Но докато квантовата хипотеза на Планк точно обясняваше наблюденията на интензитата на излъчването от горещи тела, пълният диапазон на нейните следствия не беше осъзнат до средата на 20-те години, когато немският физик Вернер Хайзенберг формулира своя прочут принцип на неопределеността. Той забеляза, че от планковата хипотеза следва, че колкото поточно човек се опитва да измери положението на една частица, с толкова по-малка точност той може да измери нейната скорост и обратно. Поточно той показа, че неопределеността в положението на частицата, умножена по неопределеността на, на импулса И, трябва винаги да бъде по-голяма от константата на планк, която е величина, тясно свързана с съдържанието на енергия в един квант. Светлина повечето физици все още инстинктивно не харесват идеята времето да има начало или край. Затова те посочваха, че не може да се очаква математическият модел да дава добро описание на пространство-времето близо до една сингулярност. Причината е, че общата относителност, която описва гравитационната сила, е класическа теория, както беше отбелязано в първа глава, и не съдържа в себе си на определеността на квантовата теория, управляваща всички други сили, които познаваме. Тази несъгласуваност няма значение в по-голяма част от Вселената през повечето време, защото мащабите, в които пространство-времето е изкривено, са много големи, а мащабите, в които квантовите ефекти са важни, са изключително малки. Но близо до една сингулярност, двата мащаба биха били сравними и квантовите гравитационни ефекти биха били важни. Така че това което теоремите за сингулярности, доказани от Пен Роуз и от мен самия, наистина установиха, е, че нашата класическа област на пространство-времето е ограничена от към миналото, а възможно и от към бъдещето, от области, в които квантовата гравитация е важна. За да разберем произхода и съдбата на Вселената, ние се нуждаем от квантова теория на гравитацията и това ще бъде предметът на по-голямата част от тази книга. Квантовата теория на системи с краем брой частици, като например атомите, беше формулирана през 20-те години от Хайзенберг, Шлюдингер и Дирак. Дирак беше предишният, заемащ моето кресло в Кембридж, но то все още не беше моторизирано. Хората обаче срещнаха трудност, когато се опитаха да разпространят квантовите идеи към Емаксуеловото поле, описващо електричеството, магнетизма и светлината. Полето на Максуел през 1865 г. британският физик Джеймс Кларк Максуел комбинира всички известни закони на електричеството и магнетизма. Неговата теория се основава върху съществуването на полета, които предават действията от едно място на друго. Той стигна до разбирането, че полетата, които предават електрическите и магнитните смущения, са динамични същности, те могат да осцилират и да се движат през пространството. Емаксуеловият синтез на електромагнетизма може да бъде кондензиран в две уравнения, които описват динамиката на тези полета. Той самият извлече първото велико. Заключение от тези уравнения, че електромагнитните вълни с всички частоти се разпространяват през пространството с една и съща фиксирана скорост, скоростта на светлината. ФИК 2,9 Илюстриране на бягаща вълна с усцилиращо махало Електромагнитното лачение се придвижва през пространството като вълна, при което нейните електрични и магнитни полета осцилират като махалов посоки, напречни на посоката на разпространението на вълната. Лъчението може да е съставено от полета с различни дължини на вълните. Човек може да си представя емаксуеловото поле като съставено от вълни с различни дължини на вълната, разстоянието между един гребен и следващия. В една вълна полето ще се люшка от една стойност до друга ритмично като махало, фиг 2,9. Съгласно квантовата теория основното състояние, или състоянието с най-низка енергия, на едно махало не е просто разполагането на махалото в точката с най-низка енергия, сочейки право надолу. Тогава то би имало едновременно както определено положение, така и определена скорост нула. Това би било нарушение на принципа на неопределеността. Който забранява точното измерване на положението и на скоростта в един и същи момент. Произведението на неопределеността на положението и на определеността на импулса трябва да бъде по-голямо от някаква величина. Известна като константа на Планк едно число, пълното изписване, на което би ни отнело твърде много време. Затова за него използваме символ h 2,10. Махало с вероятностно разпределение. Съгласно принципа на Хайзенберг е невъзможно едно махало да сочи точно надолу с нулева скорост. Вместо това квантовата теория предсказва, че дори в най-низко енергетичното си състояние махалото трябва да притежава едно минимално количество флуктуации. Това означава, че положенията на махалото се характеризират с вероятностно разпределение. Най-вероятното положение в основното му състояние е да сочи ветикално надолу но съществува и вероятност да се намира под малък ъгъл спрямо вертикалата. Така основното състояние или най-низкото енергетично състояние на едно махало няма нулева енергия, както някой би могъл да очаква. Вместо това, дори в основното си състояние махалото или която и да осцилираща система трябва да притежава известно. Минимално количество от онова, което наричаме нулеви флуктуации. Те означават, че махалото няма непременно да сочи точно надолу, а ще има известна вероятност да се отклонява на малкия гли от вертикалата фиг 2,10. Аналогично дори във вакуумното или най-низко енергетичното състояние, вълните в емаксуеловото поле няма да бъдат точно нула, а може да имат малки размери. Колкото по-висока е частотата, броят на люленията в минута на махалото или вълната, толкова по-висока е енергията на основното състояние. Пресметанията на флуктуациите на основните състояния в емаксуеловото и в електронното поле направи безкрайни привидните маса и заряд на електрона в контраст с онова, което показват наблюденията. През 40-те години обаче физиците Ричард Файнман, Джулиан Швингер и Шиничиро Томонага развиха съгласуван начин за отстраняване или изваждане на тези безкрайности и опериране в теорията само с крайни наблюдаеми стойности на масата и заряда. Въпреки това, флуктуациите на основното състояние все още предизвикваха малки ефекти, които можеха да бъдат измервани и се съгласуваха добре с експеримента. Подобни схеми на изваждане за отстраняване на безкрайностите работеха за полето на Янг Милс в теорията, предложена от Чен Нинг Янг и Робърт Милс. Теорията на Янг Милс е едно разширение на Емаксуелвата теория, която описва взаимодействията при други две сили, наречени съответно слаба и силна ядрена сила. Флуктуациите на основното състояние обаче имат много по-сериозно проявление в квантовата теория на гравитацията. И тук всяка дължина на вълната би имала енергията на основното състояние. Тъй като няма никакво ограничение колкока си могат да бъдат вълните на Емаксуеловото поле, съществуват безкрайен брой различни дължини на вълните във всяка област на пространство-времето и безкрайно количество енергия на основното състояние. И тъй като плътността на енергията, подобно на материята, е източник на гравитация, тази безкрайна плътност на енергията би трябвало да означава, че съществува достатъчно гравитационно привличане във Вселената, за да свие пространство-времето в една единствена точка, което очевидно не се е случило. Човек би могъл да се надява да реши проблема за това привидно противоречие между наблюдение и теория, казвайки, че флуктуациите на основното състояние нямат гравитационен ефект, но това няма да свърши работа. Енергията на флуктуациите на основното състояние може да бъде детектирана посредством ефекта на Казимир. Ако разположите две метални плочи успоредно и близо една до друга, ефектът от плочите е малко намаление на броя дължини на вълната, които могат да съществуват между двете плочи, в сравнение с броя им във външната област. Това означава, че енергетичната плътност на флуктуациите на. Основното състояние между плочите, макар и все още безкрайна, е по-малка с едно крайно количество от плътността на енергията навън, фиг 2,11. Тази разлика в плътностите на енергията се проявява като сила, притегляща плочите една към друга, и тази сила е била наблюдавана експериментално. Силите са източник на гравитация в общата относителност, точно както и материята, така че би било непоследователност да се игнорира гравитационният ефект на тази енергетична разлика. ФИК 2,11 Ефектът на Казимир Съществуването на флуктуации в основното състояние беше потвърдено експериментално от ефекта на Казимир наличието на слаба сила между успоредни метални плочи. ФИК 2,12 Спин Всички частици притежават свойство, наречено спин което има известно отношение към това, как изглежда частицата от различни посоки. Казаното лесно може да се иллюстрира с едно те карти за игра. Нека първо разгледаме Асотопика. Той изглежда по същия начин само ако го завъртите на пълен оборот или 360 градуса. За това се казва, че той има спине дно. От друга страна, дамата Купа има две глави. Затова тя съвпада със себе си при завъртане само на половин оборот 180 градуса. Тогава се казва, че тя има спин-2. Аналогично можем да си представим обекти с спин-3 или повече, които ще изглеждат същите след завъртане на помалки по гли. Колкото по-висока се пинат, толкова по-малка част от пълния оборот е необходим, за да изглежда частицата същата. Но забележителен факт е, че съществуват частици, които изглеждат същите само ако ги завъртите на два пълни оборота. За такива частици се казва, че имат спин една втора. Друго възможно решение на проблема е евентуално следното. Нека се предположи, че съществува космологична константа, каквато още Айнштайн е въвел в опита си да получи статичен модел на Вселената. Ако тази константа имаше безкрайна отрицателна стойност, тя би могла точно да унищожи безкрайната положителна стоеност на енергиите на основното състояние в свободното пространство, но тази космологична константа изглежда много едхак и би трябвало да бъде нагласена с изключителна точност. За щастие, през 70-те години беше открит съвършено нов вид симетрия, който осигурява естествен физически механизъм за унищожаване на безкрайности, възникващи от флуктуациите на основното. Състояние Суперсиметрията е характерна особеност на нашите модерни математически модели и тя може да бъде описана по различни начини. Единият от тях е да се каже, че пространство-времето има допълнителни измерения, освен тези, които възприемаме. Те се наричат Грасманови измерения, защото се измерват с числа, известни като Грасманови променливи, вместо с обикновените реални числа. Обикновените числа имат свойството комутация. Това означава, че няма значение в какъв ръг ги умножавате, 6 по 4 е същото, както 4 по 6. Но грасмановите променливи антикомотират, те е h по същото, както u по h. Суперсиметрията беше разглеждана най-напред за отстраняване на безкрайности в материалните и янгмилсовите полета в пространство-време, в което както измеренията на обикновените числа, така и грасмановите измерения са плоски, а не изкривени. Но естествено бе да се разшири това разглеждане и върху обикновени числа и грасманови измерения, които са били изкривени. Това доведе до известен брой теории, наречени супергравитация, с различни дози суперсиметрия. Едно следствие от суперсиметрията е, че всяко поле или частица трябва да има супер партньор със спин, който е или с една втора по-голям от собствения им спин, или с една втора по-малък, фиг 2,13. Обикновени числа. Фравнов х Грасманови числа. Хвавновха. Фик 2,13. Всички известни частици във Вселената принадлежат към една от двете групи фермиони или бозони. Фермионите са частици с полуцел спин, например една втора, и те изграждат обикновената материя. Енергиите на техните основни състояния са отрицателни. Бозоните са частици с цял спин, например 0, 1, 2, и те пораждат силите между фермионите като гравитационната сила и светлината. Енергиите на техните основни състояния са положителни. Според супергравитационната теория всеки фермион и всеки бозон има суперпартньор със спин, който е или с една втора по-голям от неговия собствен, или с една втора по-малък. Например, един фотон, който е бозон, има спин 1. Енергията на основното му състояние е положителна. Суперпартньорът на фотона, футиното, има спин една втора, което го прави фермион. Затова енергията на основното му състояние е отрицателна. В тази супергравитационна схема в крайна сметка имаме еднакъв брой бозони и фермиони. Тъй като енергиите на основните състояния на. Бозоните натежават от към положителната страна, а фермионите натежават от към отрицателната страна, енергиите на основните състояния се унищожават взаимно, елиминирайки най-големите безкрайности. Модели на поведение на частиците Ако точковите частици наистина съществуваха като дискретни елементи, подобни на билярдни топки, тогава, когато две от тях се сблъскат, техните пътища ще се отклонят по две нови траектории. Това, изглежда, се случва когато две частици взаимодействат, въпреки че ефектът е далеч по-драматичен. Квантовата теория на полето показва съблъскването на две частици, като например един електрон и неговата античастица, един позитрон. При това те нихилират за кратко време една с друга в безумен изблик на енергия, създаващ един фотон. След това той освобождава енергията си, създавайки друга електрон-позитрон на двойка. Все още изглежда... Сякаш те само са се отклонили в нови траектории. Ако частиците не са нулеви точки, а едномерни струни, при което затворените струни вибрират като един електрон и един позитрон, тогава, когато те се сблъскат и енихилират взаимно, създават една нова струна с друга вибрационна схема. Освобождавайки енергия, тя се разделя на две струни, продължаващи по нови траектории. Ако на унези първоначални струни се гледа не като на дискретни моменти, а като на една непрекъсната във времето история, тогава резултиращите струни може да се разглеждат като един струнен миров лист. ФИК 2,14 струнни осцилации Модел на поведение В теорията на струните основните обекти не са частици, които заемат отделни точки в пространството, а едномерни струни. Тези струни може да имат крайща или пък да се съединяват със себе си в затворени контури. Точно както струните на една цигулка, струните струнната теория са носители на известни вибрационни образци или резонансни частоти чието дължини на вълната точно се нанасят между двата края. Но докато различните резонансни частоти на цигулковите струни пораждат различни музикални ноти, различните осцилации на една струна пораждат различни маси и силови товари, които се интерпретират като фундаментални частици. Грубо казано, Колкото по е дължината на вълната на струнната осцилация, толкова по-голяма е масата на частицата. Енергиите На основните състояния на бозоните, полета, чието спин е цяло число 0, 1, 2 и тъна, са положителни. От друга страна, енергиите на основните състояния на фермионите, полета, чието спин е полуцело число 1, 2, 3 наклонена на черта 2 и тъна, са отрицателни. Тъй като има еднакъв брой бозони и фермиони, в теориите на супергравитацията най-големите безкрайности взаимно се унищожават, въжа 2,13. Съществува и възможността да има и помалки, но все още безкрайни величини. Никой не е имал необходимото търпение да пресметне дали тези теории са наистина напълно крайни. По предположение това би отнело на един добър студент 200 години, но как бихте могли да сте сигурни, че той не е допуснал грешка още на втората страница. И все пак до 1985 година голяма част от хората вярваха, че повечето суперсиметрични теории на супергравитацията би трябвало да са свободни от безкрайности. Но тогава модата внезапно се смени. Хората декларираха, че няма причини да не очакват безкрайности в супергравитационните теории и в резултат се наложи мнението, че тези теории са фатално дефектни. Вместо това се твърдеше, че теорията, наречена суперсиметрична теория на струните, е единственият начин да се комбинира гравитацията с квантовата теория. Струните, както и техните съименници във всекидневния ни опит, са едномерни протяжни обекти. Те имат само дължина. Струните струнната струната теория се движат през едно фоново пространство време, а вълничките върху струната се интерпретират като частици фиг 2,14. Ако струните наред с обикновените си числови измерения имат грасманови измерения, вълничките ще съответстват на бозони и фермиони. В този случай положителните и отрицателните енергии на основните състояния толкова точно ще се унищожат взаимно, че няма да има никакви безкрайности, дори и от най-дребен сорт. По онова време се твърдеше, че струните са то, тири афевритинг, теория на всичко. В бъдеще за историците на науката ще бъде интересно да картографират променящите се приливи на мненията сред физиците-теоретици. За няколко години струните се възцариха на върха, а супергравитацията беше дисквалифицирана като една приблизителна теория, валидна при ниски енергии. Квалификацията ниски енергии беше смятана за особено изобличителна, въпреки че в този контекст ниски енергии означаваше частици с енергии. По малки от 1 милиард милиард пъти от енергиите на частиците в една тъната експлозия. Ако супергравитацията беше само една нискоенергетична апроксимация, тя не би могла да претендира, че е фундаменталната теория на Вселената. Вместо това бе предположено лежащата в основата на всичко теория да е една от петте възможни суперструнни теории. Но коя от петте струнни теории описва нашата Вселена? И как може да се формулира теорията на струните отвъд апроксимацията в която струните, движещи се през едно плоско фоново пространство време, бяха изобразени като повърхнини с едно пространствено и едно времево измерение? Струните не биха ли изкривили фоновото пространство време? Фик 2,15. Пибрани. Ръбраните са обекти с измерения. Специални случаи са струните, които са с равно едно и мембраните, за които ра равно две, но по-високи стойности на също са възможни в 10 или мерно пространство време. Често пъти някои или всичките размерения са навити като притора. През годините след 1985 постепенно стана очевидно, че теорията на струните не представила пълната картина. Като начало беше осъзнато, че струните са само един член от широк клас обекти, които може да се разпростират и в повече от едно измерение. Пол Тунсент, който, както и аз, е член на отдела за приложна математика и теоретична физика в Кеймбридж и който извърши много от фундаменталните изследвания върху тези обекти, им даде името пибрани-пебрани. Пи една пибрана има размери в Така една пиравно едно бране струна, равно две брана е повърхнина или мембрана и тъна, фиг 2,15. Изглежда, че няма никакви основания да се предпочита струнният случай с равно едно пред другите възможни стойности на Ра. Вместо това трябва да приемем принципа на пиберанната демокрация – всички пибрани са създадени равни. Всички пибрани могат да бъдат намерени като решение на уравненията на супергравитационните теории в 10 или 11 измерения. Въпреки, че 10 или 11 измерения не приличат много на пространство-времето, което възприемаме, Идеята беше, че другите 6 или седем измерения се навиват до толкова малки размери, че не ги забелязваме. Ние осъзнаваме само останалите четири големи и почти плоски измерения. Трябва да кажа, че лично аз не бях склонен да повярвам в допълнителните измерения. Но тъй като съм позитивист, въпросът съществуват ли наистина допълнителни измерения, няма никакъв смисъл. Всичко, което човек може да попита е дали математическите модели с допълнителни измерения дават добро описание на Вселената. Все още нямаме каквито и да било наблюдения, които да изискват допълнителни измерения за тяхното обяснение. Съществува обаче възможност да бъдем в състояние да ги наблюдаваме в големия Адронен колайдър в Женева. Но онова, което убеди мнозина хора, включително и мен, че човек трябва да възприеме на сериозно моделите с допълнителни измерения, е – че между моделите съществува паяжина от неочаквани релации, наречени дуалности. Тези дуалности показват, че всичките модели по същество са еквивалентни, Те са просто различни аспекти на една и съща лежаща в основата им теория, на която беше дадено името Матеория. Да не се приеме тази паяжина от дуалности като знак, че сме на прав път, би било малко като да вярваш, че Бог е поставил в каменалости скалите с цел да подведе Дарвин относно еволюцията на живота. Смятаме тази истината за очевидна. Всички ръбрани са създадени равни. Полто Умсент, теоретикът на пибраните. Съществува паежина от взаимовръзки, така наречените дуалности, които свързват всичките пет струнни теории, както и мерната супергравитация. Дуалностите разкриват, че различните струнни теории са просто различни изражения на една и съща, лежаща в основата им теория, която беше наречена матеория. Фик 2.16 рамка за обединение. Съществува паяжина от взаимовръзки, така наречените дуалности, които свързват всичките пет струнни теории, както и 11-мерната супергравитация. Дуалностите разкриват, че различните струнни теории са просто различни изражения на една и съща, лежаща в основата им теория, която беше наречена матеория. Тези дуалности показват че всичките пет суперструнни теории описват една и съща физика и че те са също физически еквивалентни на супергравитацията, фиг 2,16. Не може да се каже, че суперструните са по-фундаментални от супергравитацията или обратно. По-скоро те са различни изражения все на същата, лежаща в основите им теория, като всяка от тях е полезна за пресметания в различни типове ситуации. Понеже струнните теории нямат никакви безкрайности, те са добри за пресмятане на онова, което се случва, когато няколко високоенергетични частици се сблъскват и разсейват страни една от друга. Те обаче не са от голяма полза за описание на това, как енергията на много голям брой частици изкривява Вселената или образува свързано състояние от типа на една черна дупка. За тези ситуации човек се нуждае от супергравитацията която основно представлява Айнштайновата теория на изкривеното пространство-време с няколко допълнителни вида материя. Тази е и картината, която главно ще използвам по-нататък. ФИК 2,17. Възможно е да бъде построен математически модел, в който има имагинерна посока на времето, под правъгъл към обикновеното реално време. В този модел има правила... Които определят историята в имагинерно време на езика на историята в реално време и обратно. За да се опише как квантовата теория оформя времето и пространството, полезно е да се въведе идеята за имагинерно време. Имагинерно време звучи като нещо от научната фантастика, но то е добре дефинирано математическо понятие време, измервано в онова, което се нарича имагинерни числа. Човек може да си представя обикновените реални числа, такива като едно, две. Три, пети като съответни точки върху една линия, разпростираща се отляво на дясно, нулата в средата, положителните реални числа са от дясно, а отрицателните реални числа отляво, фиг 2,70. Фик 2,18. Имагинерните числа са математическо построение. Не е възможно да имате кредитна сметка с имагинерни числа. Тогава. Имагинерните числа могат да бъдат представени като съответстващи на точките върху една вертикална линия – нулата отново в средата, положителните имагинерни числа са нанесени нагоре, а отрицателните имагинерни числа – надолу. Тези имагинерни числа могат да бъдат разглеждани като нов вид числа под прав ъгъл към обикновените реални числа. Тъй като те са една математическа конструкция, не се нуждаят от физическа реализация – Човек не може да има имагинерен брой портокали или имагинерна сума в кредитната си карта, фиг 2,18. Възможно е някой да си помисли, че имагинерните числа са просто една математическа игра, без никаква роля в реалния свят. От гледна точка на позитивистичната философия обаче, човек не може да определи какво е реално. Всичко, което човек може да направи, е да намери кои математически модели описват вселената, в която живеем. Оказва се, че един математически модел, включващ имагинерно време, предсказва не само ефекти, които вече сме наблюдавали, но също и такива, които не сме били способни да измерим все още, но в които въпреки това вярваме по други причини. Така че какво е реално и какво имагинерно? Различието само в нашия умлие, ли е? Айнштайновата класическа, не квантова, Обща теория на относителността комбинира реалното време и трите измерения на пространството в четиримерно пространство време. Но реалното времево направление се различава от трите пространствени направления. Емировата линия или историята на един наблюдател винаги нараства в посока на реалното време, тъй времето винаги се движи от минало към бъдеще. Тя обаче би могла да нараства или намалява в която и да е посока на трите пространствени направления. С други думи, могат да се обръщат посоките в пространството, не и във времето, 2,19. Фиг 2,19 В пространство времето с реално време на класическата обща относителност времето се различава от пространствените посоки, тъй като то само нараства по протежение на историята на един наблюдател за разлика от пространствените измерения, които могат както да нарастват, така и да намаляват в посоката на тази история. Посоката на имагинерното време на квантовата теория, от друга страна, е като друга пространствена посока, така че може да нараства или да намалява. От друга страна – тъй. Като имагинерното време е под прав ъгъл спрямо реалното време, то има поведението на четвърто пространствено направление. За това то може да има много по-широк обхват от възможности, отколкото железопътната линия или обикновеното реално време, което може да има само начало или край или да обикаля в кръг. Именно в този имагинерен смисъл времето има форма. Фик 2,20 Имагинерното време като градуси и географска ширина В едно имагинерно пространство време, което представлява сфера, посоката на имагинерното време може да представлява разстоянието от южния полюс. Когато човек се движи на север, Окръжностите на географската ширина на постоянно разстояние от южния полюс стават по-големи в съответствие с разширението на Вселената с имагинерното време. Вселената ще достигне максимална големина на екватора и след това ще се свива отново с нарастването на имагинерното време до една единствена точка в северния полюс. Въпреки, че Вселената ще има нулев размер в полюсите, тези точки няма да са сингулярности. Точно както Северният и южният полюс върху земната повърхнина са съвсем обикновени, регулярни точки. Това внушава, че началото на Вселената в имагинерно време може да бъде регулярна точка на пространство времето. ФИК 2,21. Имагинерното време като градуси географска дължина, които се събират в северния и южния полюс. Вместо на градуси географска ширина посоката на имагинерното време в пространство времето което е сфера, би могло да съответства на градуси географска дължина. Тъй като линиите на географската дължина се пресичат в северния и в южния полюс, времето замира неподвижно на полюсите. Едно нарастване на имагинерното време ни оставя там на място, точно както движението на запад върху северния полюс на Земята оставя човек все върху северния полюс. Формулата, изразяваща ентропията или броя на вътрешните състояния на една черна дупка чрез площа, говори, че информацията за това, което пада в една черна дупка, може да бъде складирана като на грамофонна плоча и възпроизведена отново, когато черната дупка се изпарява. За да видим някои от възможностите, нека разгледаме едно пространство време с имагинерно време, което е сфера като повърхнината на Земята. Да предположим, че имагинерното време е географска. Ширина фиг 2,20 тогава историята на Селената в имагинерно време би започнала от Южния полюс. Не би имало смисъл да се пита, какво се случвало преди началото, такива времена просто не са дефинирани не повече, отколкото точките Южно от Южния полюс. Южният полюс е съвсем регулярна точка върху земната повърхнина и там въжат същите закони, както и в другите точки. Това ни внушава че началото на Вселената в имагинерно време може да бъде регулярна точка на пространство-времето и че същите закони може да са валидни в началото, както и в останалата част на Вселената. Квантовият произход и еволюцията на Вселената ще бъдат обсъдени в следващата глава. Друго възможно поведение може да се илюстрира, като се разглежда имагинерното време като географска дължина върху Земята. Всички меридиани се събират в северния и южния полюс, Фиг 2,21 В този случай времето стои неподвижно там, в смисъл, че нарастване на имагинерното време или географската дължина ни оставя все на същото място. Това е твърде подобно на начина, по който обикновеното време изглежда спряло на хоризонта на черна дупка. Така стигнахме до заключение, че това спиране на реалното или имагинерното време, или двете спират, или нито едното, означава, че пространство-времето има температура, както и аз открих това за черните дубки. Не само, че черната дубка има температура, но тя също се държи така като, че ли има и величина, наречена ентропия. Ентропията е мярка за броя на вътрешните състояния, начините, по които тя може да бъде структурирана вътре себе си, които черната дубка би могла да има, без да изглежда различна на външен наблюдател, наблюдаващ само нейната маса, ротация и заряд. Тази энтропия на черните дупки се дава с една много проста формула, която аз открих през 1974 година. Тя е равна на лицето на хоризонта на черната дупка, има по един бит информация относно вътрешното състояние на черната дупка за всяка фундаментална единица повърхнина на хоризонта. Това показва, че съществува дълбока връзка между квантовата гравитация и термодинамиката, науката за топлината, която включва изучаването на ентропията. То също ни внушава, че квантовата гравитация може да проявява и така наречената холография Фиг 2,22 Формула за ентропията на черна дубка А лицето На хоризонта на събитията на черната дубка H константата на Планк K константата на Болцман. D нютоновата гравитационна константа Скоростта на светлината С. Ентропията Принципът на холографията Осъзнаването, че лицето на повърхнината на хоризонта, заобикалящ една черна дубка, е мярка за ентропията на черната дубка, накара хората да споделят мнението, че максималната ентропия на произволна затворена област на пространството не може никога да надмине една четвърта от лицето на ограждащата повърхнина. Тъй като ентропията не е нищо повече от една мярка на пълната информация, съдържаща се в една система, това ни внушава, че информацията, свързана с всички явления в тримерния свят, може да бъде складирана върху двумерната му граница, подобно на холографски образ. В известен смисъл светът като че ли е двумерен. Информацията за квантовите състояния в една област на пространство-времето може да бъде кодирана по някакъв начин върху границата на областта, която има с две измерения по малко. Това прилича на начина, по който една холограма съдържа тримерен образ върху двумерна повърхнина. Ако квантовата гравитация инкорпорира холографския принцип, това означава, че можем да проследяваме какво става вътре в черната дупка. Това е съществено, ако искаме да предсказваме радиацията, която излиза навън от черната дупка. Ако не можем да правим това, няма да сме способни да предсказваме бъдещето така пълно, както сме възнамерявали. Тези въпроси са обсъдени в четвърта глава, а холографията е разгледана отново в седма глава. Изглежда, че ние може би живеем върху една трибрана, една четиримерна, три пространствени измерения и едно времево, повърхмина, която е граница на една петмерна област, като останалите измерения са уганати и свити до много малки размери. Състоянието на света върху една брана кодира какво се случва в петмерната област. Фик 2,22. Холография. Холографията по същество е интерференция на вълнови картини. Холограмите се създават, когато светлината от един лазер се разделя на два отделни снопа А и Б. Единият, Б, се отразява от обекта С и попада върху една фоточувствителна плака, D. Другият, А минава през една леща, Е e, и се среща с отразената светлина на B, създавайки интерференчна картина върху. Плаката Когато светлината от някой лазер се пропусне през проявената плака, възниква изцяло тримерен образ на първоначалния обект. Един наблюдател може да се движи около този холографски образ и да е в състояние да види всички скрити лица, които нормалната фотография не би могла да покаже. Двумерната повърхнина на плаката вляво за разлика от нормалната фотография има забележителното свойство, че всеки маничък фрагмент от тази повърхност съдържа пълната информация, необходима за възстановяването на целия образ. Трета глава Вселената в орехова черубка Вселената има многочислени истории. Всяко, от които се определя, от мънича корех. Лещите и огледалата на космическия телескоп Хъбъл в процес на усъвършенстване от мисията на космическата Сувалка. Отдолу може да се вид Австралия. I би be wounded in a natural and count myself a king of infinite space. Shakespeare, Hamlet, Act 2, Sin 2. Аз бих могъл да седя затворен в орехова черупка и пак да се чувстват владетел на безкрайни простори. Шекспир, Хамлет, Действие 2, Сцена 2, Превод Валери Петров Хамлет може да е имал предвид, че въпреки нашата твърда голяма физическа ограниченост като човешки същества, умовете ни са свободни да изследват цялата Вселена и дръско да отиват там, където дори Стартрек се страхува да пристъпи, позволявайки си и лошите сънища. Същност безкрайна ли е Вселената или само е много голяма? И тя вечна ли е или само дългоживеща? Как биха могли нашите крайни умове да обхванат и разберат една безкрайна Вселена? Не е ли нахално от наша страна дори да предприемем такъв опит? Рискуваме ли да ни постигне съдбата на Прометей, който според класическата митология откраднал огъня от Зевс, за да го даде на хората? За своята безразсъдна смелост той бил наказан като било кован с вериги за скала, където един орел кълвял от дроба му. Прометей. Рисунка върху етруска ваза. Шест. В хъра. Въпреки тази предупредителна история вярвам, че ние можем и трябва да се опитаме да разберем Вселената. Вече сме постигнали забележителен прогрес в разбирането на космоса и най-вече през последните няколко години. Ние все още нямаме пълна картина, но това може би няма да е твърде далеч. Най-очевидното нещо по отношение на пространството е, че то продължава и продължава и продължава. Това беше потвърдено с модерни. Инструменти, като телескопа Хъбъл, които ни позволяват да проникваме дълбоко в космоса. Това, което виждаме, са милиарди и милиарди галактики с различни форми и размери, фиг 3,1. Всяка галактика съдържа неизброими милиарди звезди, много от които имат планети около себе си. Ние живеем на една планета, обикаляща около една звезда във външен ръкав на спиралната галактика Млечен път. Прахът с спиралните ръкави блокира нашия изглед към Вселената в равнината на галактиката, но имаме ясна линия на видимост в конуси от направления от двете страни на равнината и можем да нанесем позициите на далечните галактики ФИК-3,2. Откриваме, че галактиките са разпределени приблизително равномерно в цялото пространство с някои концентрации и празнини. Плътността на галактиките намалява на големи разстояния, но това изглежда да е, защото те са толкова далече и толкова бледи, че не можем да ги различим. Доколкото можем да кажем, Вселената продължава в пространството непрекъснато, фик 3,3. Фик 3,1. Когато гледаме дълбоко в Вселената, Виждаме милиарди и милиарди галактики. Галактиките може да имат различни форми и размери. Те могат да бъдат или елиптични, или спирални като нашия млечен път. ФИК 3,2 Нашата планета Земя се движи по орбита около Слънцето в периферна област на спиралната галактика Млечен път. Звездният прах в спиралните ръкави блокира изгледа в равнината на галактиката, но ние имаме добър изглед от двете страни на тази равнина. Въпреки, че Вселената изглежда да е почти еднаква във всички точки на пространството, тя определено се променя във времето. Това не било осъзнато до първите години на 20 век. До този момент се мислело, че Вселената по същество е постоянна във времето. Би могло да е съществувала безкрайно време, но това изглеждало да води до абсурдни заключения. Ако звездите се излъчвали безкрайно време, те биха нагрели Вселената до своята температура. Дори нощем цялото небе би било толкова ярко, като Слънцето, тъй като всяка линия на гледане би завършвала или в звезда, или в някой облак прах, който е нагряван, докато не е станал горещ като звездите, фик 3,4. Фик 3,3 С изключение на някои локални концентрации установяваме, че галактиките са разпределени приблизително равномерно в цялото пространство. Наблюдението, че небето през нощта е тъмно, което всички ние сме направили, е много важно. То предполага, че Селената не може да е съществувала винаги в състоянието, което виждаме днес. Нещо трябва да се случило в миналото, за да накара преди някакво крайно време звездите да се запалят, което пък означава, че светлината от много отдалечените звезди все още не е имала време да стигне до нас. Това би обяснило защо небето през нощта не е нажежено във всички посоки. Фик 3,4. Ако Вселената беше статична и безкрайна във всички посоки, всяка линия на наблюдение би завършвала звезда, което би направило нощното небе ярко като Слънцето. Ако звездите просто са си седели там винаги, защо те са светнали внезапно преди няколко милиарда години? Кой е бил часовникът, който им е казал, че е време да заблестят? Както видяхме, това озадачаваше у нези философи, подобно на Имануел Кант, които вярваха, че Вселената е съществувала винаги. Но за повечето хора това се съгласува с идеята, че Вселената е била създадена почти каквато е сега, само преди няколко хиляди години. Несъответствие обаче с тази идея започнаха да се появяват с наблюденията на Весто Лайфър и Едуин Хъбъл през второто десетилетие на 20 век. През 1923 г. Хъбъл откри, че много слабите петънца светлина, наречени мъглявини, Фактически са други галактики огромен сбор от звезди като нашето Слънце, но на голямо разстояние. За да изглеждат толкова малки слаби, разстоянията трябва. Да са толкова големи, че на светлината, излъчена от тях, са необходими милиони или дори милиарди години, за да стигне до нас. Това даде индикация, че началото на Вселената не би могло да бъде само преди няколко хиляди години. Ефектът на Доплер Връзката между скоростта и дължината на вълната, наречена ефект на доплер, е част от всеки дневния опит. Слушайте се в самолет, който минава над главата ви, когато той се приближава, машината му звучи по-високо, а когато се отдалечава, тонът на звученето и е по-нисък. По високият тон съответства на звукови вълни с по-малка дължина на вълната, разстоянието между един гребен на вълнат и следващия, и по висока частота броят на вълните в секунда. Това се обяснява с факта, че когато самолетът се движи към вас, то ще бъде поблизо до вас, когато излъчва следващия гребен на вълната, намалявайки разстоянието между вълновите гребени. Аналогично, когато самолетът се отдалечава, дължините на вълните нарастват и височината на звука, който възприемате, е по-ниска. ФИК 3,5 Доплеровият ефект е в сила и за светлинните вълни. Ако една галактика оставаше на постоянно разстояние от Земята, характерните линии на спектъра биха се появявали на нормални или стандартни позиции. Но ако галактиката се отдалечава от нас, вълните ще изглеждат удължени или разтеглени, и характерните линии ще бъдат отместени към червеното, вдясно. Ако галактиката се движи към нас, тогава вълните ще изглеждат сини отместени, вляво. Второто нещо, което хъбъл откри, беше дори още по-забележително. Астрономите знаеха, че чрез анализа на светлината от други галактики е възможно да се определи дали те се движат към нас или се отдалечават фик 3,5. За тях на голяма изненадата откриха, че почти всички галактики се отдалечават. Нещо повече, колкото по-далече са от нас, толкова по-бързо се отдалечават. И именно Хъбъл разпозна драматичните следствия от това откритие. В големи мащаби всяка една галактика се отдалечава от всяка друга галактика. Вселената се разширява, фик 3,6. Хронология на откритията Направени от Слайфър и Хъбъл между 1910 и 1930 г. 1912 Слайфър измери светлината от 4 мъглявини, установявайки, че 3 от тях са червено отместени, а Андромеда е синьо отместена. Неговата интерпретация на този факт беше, че Андромеда се движи към нас, докато другите мъглявини се отдалечават от нас. 1912-1914 Слайфер измери още 12 мъглявини. Всички с изключение на една бяха червено отместени. 1914 Слайфър представи своите резултати пред Американското астрономическо общество. Хъбъл, Хъбълчо представянето 1918 хъбъл започна да изследва мъглявините. 1923 хъбъл определи, че спиралните мъглявини, включвайки Андромеда, са други галактики. 1914-1925 Слайфър и други продължиха да измерват доплеровите отмествания. През 1925 година резултатът беше 43 червени към две сини отмествания. 1929 Хъбъл и Милтън Хъмасон, след като продължиха да измерват доплеровите отмествания и намериха, че в големи мащаби всяка галактика, изглежда, се отдалечава от всяка друга, обявиха своето откритие, че Вселената се разширява. Нашият галактичен съсед Андромеда, измерен от Хъбъл и Слайфър. Откриването на разширението на Вселената бе една от великите интелектуални революции на 20 век. То дойде като пълна изненада и промени изцяло дискусията за произхода на Вселената. Ако галактиките се раздалечават, те трябва да са били поблизо една до друга в миналото. От сегашната скорост на разширението можем да оценим, че те всички трябва да са били наистина много близо преди 10 или 15 милиарда години. Както е описано в последната глава, Роджер Пенроуз и аз успяхме да покажем, че от Айнштайновата обща теория на относителността следва, че Вселената и самото време са имали начало в една гигантска експлозия. Това беше обяснението, защо небето е тъмно нощем. Не е било възможно нито една звезда да блести по-дълго от 10 или 15 милиарда години времето след големия взрив. Едуи Хъбъл и едно нула инчовия телескоп на Маунт Уилсън през 1930 година. Фик 3,6 Законът на Хъбъл чрез анализ на светлината от други галактики през 20 те години Едуин Хъбъл откри, че почти всички галактики се отдалечават от нас със скорост Ви, която е пропорционална на разстоянието Ар от Земята, така че ви равно на Хаар. Това важно наблюдение, известно като закон на Хъбъл, установи, че Вселената се разширява, при което константата на Хъбъл определя скоростта на разширението. Графиката долу показва неодавнашни на наблюдения на червеното отместване на галактиките, потвърждаващи закона на Хъбъл до огромни разстояния. От нас Лекото угъване на графиката нагоре при големите разстояния показва, че разширяването се ускорява, което може да е предизвикано от вакуумната енергия. Горещият голям взрив Ако общата относителност е вярна, Вселената е започнала с безкрайни температура и плътност в сингулярността на големия взрив. Докато Вселената се е разширявала, температурата на лъчението е намалявала. При около една стотна от секундата след големия взрив температурата трябва да е била 100 милиарда градуси и Вселената е съдържала главно фотони, електрони и наутрина, изключително леки частици и техните античастици, заедно с малко протони и неутрони. За следващите 3 минути, през които Вселената се охладила до около 1 милиард градуса, протоните и неутроните са започнали да се комбинират и да образуват ядра на хелия, водорода и други леки елементи. Стотици години по-късно, когато температурата паднала до няколко хиляди градуса, електроните са се забавили до скорост, при която леките ядра са могли да ги захващат и да образуват атоми. По-тежките елементи обаче, от които сме направени ние е такива като въглерода и кислорода, са се образували едва милиарди години по-късно от изгарянето на Хелия в центъра на звездите. Тази картина на Плътна, гореща ранна фаза на Вселената беше предложена най-напред от учения Джордж Гамов през 1948 година статия, която той написа заедно с Ралф Алфър и която направи забележителното предсказание, че лъчението от тази много гореща ранна фаза трябва все още да е около нас. Тяхното предсказание беше потвърдено през 1965 година, когато физиците Арно Пензиас и Робърт Уилсън наблюдаваха космичното микровълново фоново лъчение. Ние сме свикнали с идеята, че събитията са причинени от предишни събития, които на свой ред са причинени от още по-предишни събития. Съществува верига на причинността, разпрострена назад в миналото. Но да предположим, че тази верига има начало. Да предположим, че е имало първо събитие. От какво е предизвикано то? Това беше въпрос, който много учени не желаеха да си задават. Те се опитваха да го избегнат или твърдейки като руснаците, че Вселената не е имала начало, или поддържайки тезата, че началото на Вселената не лежи в областта на науката, а принадлежи на метафизиката или религията. По-мое. Мнение това не е позиция, която който и да е истински учен трябва да заема. Ако законите на науката са изключени от началото на Вселената, няма ли да се провалят те също и в други моменти? Един закон не е закон, ако е валиден само понякога. Трябва да се опитате възоснова на науката да разберем началото на Вселената. Това може да е задача, надхвърляща нашите възможности, но трябва поне да опитате. Въпреки, че според теоремите, които Пен Роуз и аз доказахме, Вселената трябва да имала начало, самите те не даваха много информация за природата на това начало. Те показваха, че Вселената е започнала в голям взрив една единствена точка с безкрайна плътност, в която цялата Вселена и всичко в нея е било смачкано. В тази точка Айнштайновата обща теория на относителността би се провалила, така че тя не можеше да бъде използвана за да предскаже по какъв начин е възникнала Вселената. Така човек оставаше с идеята че началото на Вселената очевидно е отвъд обсега на науката. Това бе заключение, което не би трябвало да радва учените. Както показват първи и втора глава, причината общата относителност да се проваля близо до големия взрив е, че тя не включва принципа на неопределеността, случайния елемент на квантовата теория, възражението на Айнштайн срещу който беше, че Бог не играе на зарове. Противно на това обаче всичките свидетелства са в полза на факта, че Бог е доста голям комарджия. Човек може да си представя Вселената като едно гигантско казино, с непрекъснато търкалящи се зарове и въртящи се рулетки, Фик 3,7. Фик 3,7. Навярно си мислите, че управлението на едно казино е много рисков бизнес, защото рискувате да загубите пари всеки път, когато заровете са хвърлени или рулетката е завъркена. Но върху голям брой залагания печалбите и загубите се усредняват до резултат, който може да бъде предсказан, въпреки, че резултатът, от което и да е конкретно залагане, не може да бъде предсказан. Управителите на казина държат да са сигурни, че вероятностите се усредняват в тяхна полза. Ето защо тези хора са толкова богати. Единственият шанс, който имате, за да спечелите срещу тях е да заложите всичките си пари на няколко търкаляния назара зара или завъртания на рулетката. Фик 3,8 Ако един комарджия залага на червено за голям брой завъртания на Рулетката, човек може доста точно да предскаже неговата печалба, тъй като резултатите от отделните завъртания се осредняват. От друга страна, невъзможно е да се предскаже изходът, от което и да е конкретно залагане. Същото е и Вселената. Когато тя е голяма, каквато е сега, има много голям брой търкаляния на Зара и резултатите се усредняват до нещо, което човек може да предскаже. Затова класическите закони работят за големи системи. Но когато Вселената е малка, каквато е била във времето близо до Големия взрив, съществуват много малък брой търкаляния на Зара и принципът на неопределеността е много важен. Понеже Вселената продължава да търкаля Зара, за да види какво се случва по тя няма само една отделна история, както възможно някой да си мислял. Вместо това Вселената трябва да има всяка възможна история, всяка със своята собствена вероятност. Трябва да има една история на Вселената, в която Белиз е спечелила всеки златен медал на Олимпийските игри, въпреки че вероятността може би е малка. Бейлиис, република в Северна Централна Америка... Британска колония до 1981 година, сега член на Британското общество на нациите. Ако границата на Вселената беше просто една точка на пространство-времето, бихме могли да продължим разширяването на границите. Идеята, че Вселената има многочислени истории, може да звучи като научна фантастика, но тя е възприята сега като научен факт. Тя беше формулирана от Ричард Файнман, който бе както велик физик, така и много оригинален и неподправен човек. Черната дъска в кълтек по време на смъртта на Файман. През 1988 година Ричард Файнман. Историите на Файман. Роден в Бруклин, Ню Йорк, през 1918 г. Ричард Файнман завърши своята PHD под ръководството на Джон Уилър в Принстанския университет през 1942 година, скоро след това той беше привлечен на работа по проекта Махатън. Там бе известен както заради жизнерадосния му характер и житейските му шиги, в лабораториите на Лос-Аламус той се забавляваше с отварянето на строго секретни сейфове, така и поради това, че беше изключителен физик. Той стана ключовия експерт при разработване на теорията на атомната бомба. Файнмановото непресекващо любопитство към света бе самият корен на неговото същество. То беше не само моторът на научния му успех, но и го. Отведе до многобройни удивителни подвизи, като например дешифрирането на йероглифите на майте. В годините след Втората световна война Файнман намери мощен нов начин на мислене за квантовата механика, за което през 1965 г. беше удостоен с Нобелова награда. Той отправи предизвикателство към основното класическо приемане, че всяка частица има една конкретна история. Вместо това, Файнман изясни, че частиците се придвижват от едно положение до друго по всеки възможен път през пространство-времето. С всяка траектория Файнман свърза две числа едно за размера, амплитудата на вълната и едно за нейната фаза дали тя е в някой гребен или падина. Вероятността една частица да отиде от Адо се намира като се сумират вълните, свързани с всеки възможен път, който минава през А и В. Въпреки това, във всеки дневния свят ни се струва, че обектите следват един единствен път между тяхното начало и крайното им местоназначение. Това се съгласува с Файнмановата идея за многочисленост на историите или за сума върху историите, защото за големи обекти неговото правило за приписване на числа към всеки път означава, че всички пътища с изключение на един се унищожават взаимно, когато се сумират техните приноси. Само един от безкрайния брой пътища е означение, когато се разглежда движението на макроскопични обекти, и точно то е траекторията, която се определя от нютоновите класически закони на движението. Работата ни сега е да комбинираме Айнштайновата обща теория на относителността и Файнмановата идея за многочислени истории в една пълна единна теория, която ще опише всичко, случващо се във Вселената. Тази единна теория ще ни даде възможност да пресметнем как ще се развива Вселената, ако знаем как са започнали историите. Но самата единна теория няма да ни каже как е започнала Вселената или какво е било началното и състояние. За това се нуждаем от така наречените гранични условия правила, които ни казват какво се случва на границите на Вселената, т.е. е краищата на пространството и времето. Ако границата на Вселената просто беше в една нормална точка на пространството и времето, ние бихме могли да минем през нея и да обявим територията отвъд за част от Вселената. От друга страна, ако границата на Вселената беше в остър връх, в който пространството и времето са били смачкани и плътността е била безкрайна, много трудно би било да се дефинира смислено гранично условие. Един колега обаче, чието име е Джим Хартъл, и аз осъзнахме, че има и трета възможност. Може би Вселената няма граница в пространството и времето. На пръв поглед това изглежда да е впряко противоречие с теоримите, които Пенруос и аз доказахме и които показваха, че Вселената трябва да е имала начало, тъя е граница във времето. Но както е обяснено във втора глава, съществува и друг вид време, наречено имагинерно, под правъгъл към обикновеното реално време, което чувстваме, че тече край нас. Историята на Вселената в реално време определя нейната история в имагинерно време и обратно, но двата вида истории може да са много различни. По специално в имагинерното време няма нужда Вселената да има начало или край. Поведението на имагинерното време е точно както на друго направление в пространството. Така че за историите на Вселената в имагинерно време можем да мислим като закриви повърхнини от типа на сфера, равнина или седловидна форма. Но с четири измерения вместо две, въже фиг 3,9. Ако историите на Вселената продължаваха до безкрайност като седловидна повърхнина или равнина, човек би се изправил пред проблема да определи какви са граничните условия в безкрайност. Но ако историите на Вселената в имагинерно време са затворени повърхнини като повърхнината на земята, той въобще би избегнал необходимостта да формулира гранична условия. Повърхнината на Земята няма никакви граници или краища. Няма достоверни съобщения за хора, паднали от нея. В Файнмановия интеграл по траекториите една частица. Поема по всеки възможен път. Фик 3,9 Истории на Вселената Ако историите на Вселената продължаваха до безкрайност като седловидна повърхнина, човек би имал проблем да уточни какви са били граничните условия в безкрайност. Ако всичките истории на Вселената в имагинерно време са затворени повърхнини като тази на Земята, на човек въобще не би му се налагало да дефинира гранични условия. Еволюционни закони и начални условия Законите на физиката предсказват еволюцията на едно начално състояние с времето. Например, ако хвърлим камък във въздуха, Законите на гравитацията точно ще предскажат последващото движение на камъка. Но единствено от тези закони ние не можем да предскажем къде ще се приземи камъкът. За целта трябва да знаем неговата скорост и посока, когато е напуснал ръката ни. С други думи, трябва да знаем началните, граничните, условия на движението на камъка. Космологията се опитва да опише еволюцията на цялата Вселена, използвайки тези закони на физиката. Затова трябва да попитаме какви са били началните условия на Вселената, към които трябва да приложим тези закони. Началното състояние може да е имало дълбоко въздействие върху основните характеристики на Вселената, може би дори върху свойствата на елементарните частици и силите, които са били решаващи за развитието на биологичен живот. Едно предложение е условието за отсъствие на граница, предложението че времето и пространството са крайни и образуват затворена повърхнина без граница, точно както повърхнината на Земята е с крайни размери, но няма граница. Предложението за отсъствие на граница се основава на Файнмановата идея за многочисленост на историите, но историята на една частица във Файнмановата сума сега е заместена с цялото пространство-време, което представи историята на цялата Вселена. Условието, че няма граница, е именно ограничаването на възможните истории на Вселената до тези пространство-времена, които нямат граница в имагинерно време. С други думи, граничното условие на Вселената е че тя няма граница. Днес космолозите изследват дали начални конфигурации, които са фаворизирани от предложението за отсъствие на граница, заедно може би с слабия антропен аргумент, има вероятност да се развият до една Вселена, подобна на тази, която наблюдаваме. Ако историите на Вселената в имагинерно време наистина са затворени повърхнини, както Хартъл и аз предложихме, това би имало фундаментални последствия за философията и за нашата картина на това, откъде сме дошли. Вселената би била самодостатъчна, тя не би имала нужда от. Каквото да е извън нея, за да навие е часовниковия механизъм и да го пусне в ход. Вместо това всичко във Вселената ще бъде определено от законите на науката и отъркалянията на зарчето вътре във Вселената. Навярно казаното звучи нахално, но в това вярваме аз и много други учени. Дори ако граничното условие на Вселената е, че няма граница, тя няма да има само една история. Ще съществуват многочислени истории, както беше предложено от Файнман на всяка възможна затворена повърхнина ще съответства по една история в имагинерно време а всяка история в имагинерно време ще определя по една история в реално време. Така имаме суперизобилие от възможности за Вселената. Какво избира конкретната Вселена, в която живеем, измежду множеството на всички възможни Вселени? Една особеност, която можем да отбележим, е, че много от възможните истории на Вселената няма да протекат през последователността на образуването на галактики звезди, която е съществена за нашето развитие. Въпреки, че интелигентни същества вероятно могат да се развиват без галактики и звезди, това изглежда неправдоподобно. Така, че самият факт на нашето съществуване като същества, които могат да задават въпроса, защо Вселената е такава, каквато е, е едно ограничение върху историята, в която живеем. От него следва, че тя е една от малкото истории, които имат галактики и звезди. Това е пример на така наречения антропен принцип. Този принцип гласи, че Вселената трябва да е повече или по-малко такава, каквато я виждаме, защото ако тя беше различна, тук не би имало някой, който да наблюдава фик 3,10. Много учени не харесват антропния принцип, тъй като той е твърде неопределен и не притежава голяма предсказателна сила. Но на антропния принцип може да бъде дадена прецизна формулировка и той изглежда е съществен когато имаме работа с началото на Вселената. Матеорията, описана във втора глава, позволява много голям брой възможни истории за Вселената. Повечето от тези истории не са подходящи за развиването на интелигентен живот. Те са или празни, траят твърде кратко, изкривени са твърде силно или пък са неподходящи по някакъв друг начин. И все пак, съгласно идеята на Ричард Файнман за многочисленост на историите, тези наобитаеми истории може да имат доста голяма степен на вероятност, въже по-горе. Повърхнината на земята няма граница или ръбове. Съобщенията за хора, паднали от нея, се смятат за проувеличения. Фик 3,10 наявляво на илюстрацията са у нези вселени, а, които, колапсирайки в себе си, са се превърнали в затворени. Най-втясно са у нези отворени вселени, Би, които ще продължат да се разширяват вечно. Критичните вселени, които балансират на границата между срутването си навътре в себе си и продължаването да се разширяват като с или двойната инфлация на С, биха могли да приютят интелигентен живот. Нашата собствена вселена Ди, за сега е в готовност да продължи разширяването си. Антропният принцип: Грубо казано, Антропният принцип гласи, че ние виждаме Вселената такава, каквато е, поне частично, защото съществуваме. Това е перспектива, която е диаметрално противоположна на мечтата за една напълно предсказваща, обединена теория, в която законите на природата са пълни и светът е такъв, какъвто е, защото той не би могъл да друг. Съществуват известен брой различни версии на антропния принцип, вариращи от онези, които са толкова слаби, че са тривиални, до тези, които са толкова силни, че са абсурдни. Въпреки, че повечето учени не са склонни да приемат строга версия на антропния принцип, малко хора бих оспорвали ползата от някой слаб антропен аргумент. Слабият антропен принцип се свежда до обяснение, в кои от различните възможни области или части на Вселената бихме могли да съществуваме. Например, причината големият взрив да се случи преди около 10 000 милиона години че Вселената трябва да е достатъчно стара, така че някои звезди да са завършили своята еволюция до производството на елементи като кислорода и въглерода, от които сме направени и достатъчно млада, така че някои звезди все още да доставят енергия за поддържането на живота. Вътре в рамките на предложението за отсъствие на граница човек може да използва Файнмановото правило за приписване на числа към всяка история на Вселената, за да намери кои свойства на Вселената е вероятно да се проявят. В този контекст антропният принцип се вгражда в изискването, че историите съдържат интелигентен живот. Човек би се радвал повече на антропния принцип, разбира се, ако би могъл да покаже, че е вероятно известен брой различни начални конфигурации на Вселената да се развият така, че да произведат една Вселена, подобна на тази, която наблюдаваме. Това би означавало, че началното състояние на частта на Вселената, която обитаваме, не се налага да се избира с голямо внимание. Фактически няма реално значение колко много са историите, които не съдържат интелигентни същества. Ние се интересуваме само от подмножеството от историите, в които се развива интелигентен живот. Няма нужда този интелигентен живот да бъде нещо подобно на човешкия. Малки зелени извънземни също биха свършили работа. Фактически, може би, биха свършили много по-добре. Човешката раса няма много добра репутация за интелигентно поведение. Като пример за мощта на антропния принцип, нека разгледаме броя направления в пространството. Всеизвестен опитен факт е, че живеем в тримерно пространство. Това означава, че можем да представим положението на една точка в пространството с три числа, Например географска ширина, дължина и височина над морското равнище. Но защо пространството е тримерно? Защо не е с две, четири или някакъв друг брой измерения, както в научната фантастика? В матеорията пространството има 9 или 10 измерения, но се смята, че 6 или седем от направленията са накадрени до много малки букли, оставяйки три измерения, които са големи и почти плоски, фик 3,11. Фик 3,11 От разстояние една сламка за пиене изглежда като едномерна линия. Защо не живеем в история, в която осем от измеренията са навити до малки размери, оставяйки само две измерения, които да забелязваме? За една двумерна камила смилането на храна би се превърнало в много трудна работа. Ако имаше черво, което минава направо през нея, то би разделило. Животното на две и бедното създание би се разпаднало. Така, че две плоски измерения не са достатъчни за каквото и да е толкова сложно нещо като интелигентния живот. От друга страна, ако имаше четири или повече почти плоски направления, гравитационната сила между двете лаби нараствала побързо, когато те се приближават едно до друго. Това би означавало, че планетите няма да имат стабилни орбити около своите слънца. Те ли биха паднали върху Слънцето, фик 3,12 а, или биха отлетили към външния мракод фик 3,12. Фик 3,12 а. Фик 3,12 би. Фик 3,13. Най-простата история в имагинерно време без граница е сфера. Това определя една история в реално време, която се разширява по инфлационен начин. Аналогично орбитите на електроните в атомите не биха били стабилни, така че материята в познатия ни вид не би съществувала. По този начин, въпреки че идеята за многочислените истории би разрешила съществуването на всеки брой почти плоски измерения, само историите с три плоски направления ще съдържат интелигентни същества. Само в такива истории ще бъде задаван въпросът – защо пространството има три измерения? Най-простата история на Вселената в имагинерно време е кръгла сфера като повърхнината на Земята, но с още две измерения, фик 3,13. Тя определя една история на Вселената в реално време, която ние изживяваме, в която Вселената е еднаква във всяка точка на пространството и се разширява във времето. В това отношение тя е като Вселената, в която живеем. Но скоростта на разширяването е много голяма и непрекъснато продължава да нараства. Такова ускоряващо се разширение е наречен инфлация, защото то е подобно на начина, по който цените нарастват с все по-голяма скорост. ФИК 3,14 Инфлацията на цените обикновено се смята за лошо нещо, но в случая на Вселената инфлацията е много изгодна. Голямото разширение изглажда всички бучки и подутини, каквито може да е имало в ранната Вселена. Докато Вселената се разширява, тя заема енергия от гравитационното поле, за да създава още материя. Положителната енергия на материята е точно балансирана с отрицателната гравитационна енергия, така че пълната енергия е нула. Когато вселената отвоява размера си, както енергията на материята, така и гравитационната енергия се отвояват така, че два пъти. Нула е отново нула. Да можеше и финансовият свят да е толкова прост. Фик 3,14. Ако историята на Вселената в имагинерно време беше съвършено кръгла сфера, съответната история в реално време би била една Вселена, която би продължила да се разширява инфлационно завинаги. Докато тя се разширява инфлационно, материята не би могла да се скупчва, за да образува галактики звезди, и животът, да не говорим за интелигентния живот като нас, не би могъл да се развие. Така че въпреки, че историята на Вселената в имагинерно време, които са съвършено кръгли сфери, са позволени от концепцията за многочислените истории, те не представляват особен интерес. Но историите в имагинерно време, които са леко сплеснати в южния полюс на сферите, са от много по-голямо значение ФИК 3,15. ФИК 3,15. Инфлационната вселена. В модела на горещия голям взрив в ранната вселена не е имало достатъчно време за да може топлината да тече от една област към друга. Въпреки това ние наблюдаваме, че независимо в коя посока гледаме, температурата на микровълновото фоново лъчение е една и съща. Това означава, че началното състояние на Вселената трябва да е имало точно една и съща температура навсякъде. В опит да се намери модел, в който множество различни начални конфигурации биха могли да еволюират до нещо подобно на сегашната Вселена, беше предположено че Ранната Вселена може да е преминала през един период на много бързо разширение. Това разширение е наречено инфлационно, в смисъл, че то се осъществява с все по-нарастваща скорост за разлика от намаляващата скорост на разширение, която наблюдаваме днес. Такава една инфлационна фаза може да даде обяснение на проблема, защо Вселената изглежда една и съща във всяка посока, тъй като за светлината ще има достатъчно време да се придвижи от една област до друга в Ранната Вселена. Съответната история в имагинерно време на Вселената, която продължава да се разширява инфлационно завинаги, е съвършено кръгла сфера. Но в нашата собствена Вселена инфлационното разширение се е забавило след частица от секундата и са могли да се образуват галактики. В имагинерно време това означава, че историята на нашата Вселена е сфера с много сплеснат Южен полюс. В този случай съответната история в реално време ще се разширява отначало по един ускорителен, инфлационен начин. Но след това разширението ще започне да се забавя и е възможно да се образуват галактики. За да може да се развие интелигентен живот, сплеснатостта на Южния полюс трябва да бъде много слаба. Това ще означава, че Вселената се разширява първоначално в огромен размер. Рекордното ниво на монетарна инфлация настъпи в Германия между двете световни войни, когато цените нараснаха милиарди пъти, но размерът на инфлацията, който трябва да се случил във Вселената, е поне милиард-милиард-милиард пъти по-голям от него, фик 3,16. Поради принципа на неопределеността няма да има само една история на Вселената, която да съдържа интелигентен живот. Вместо това, историите в имагинерно време ще бъдат цяло семейство от слабо деформирани сфери, всяко от които съответства на една история в реално време, през което Вселената инфлира дълго време, но не безкрайно. Тогава може да попитаме, коя от тези позволени истории е най-вероятна. Оказва се, че най-вероятните истории не са съвсем гладки, а имат мънички подотини и вдлъбнатини, фиг 3,70. Фик 3,16 може би инфлацията е закон на природата. Инфлацията в Германия нарасна след мира, докато. Нивото на цените стана пет пъти по високо през февруари 1920 година, отколкото през 1918 година. След юли 1922 година започна фазата на хиперинфлацията. Всяко доверие в парите изчезна и индексът на цените се увеличаваше все по-бързо в продължение на 15 месеца, изпреварвайки печетарските преси, които не можеха да печатат пари толкова бързо, колкото те се обезценяваха. Към края на 1923 г. 300 фабрики за хартия работеха с максимална скорост и в 150 печетарски компании 2000 преси печетаха валута денем и нощем. Фик 3,17. Вероятни и невероятни истории Гладки истории, като А, са най-вероятни, но от тях съществуват само малък брой. Въпреки, че всяка от слабо нерегулярните истории, Б, И, С, е по-малко вероятна, съществува толкова голям брой от тях, че вероятните истории на Вселената ще имат малки отклонения от гладкоста. Вълничките върху най-вероятните истории са наистина миниатюрни. Отклонението от гладкостта са от порядъка на една част на 100 000. Въпреки това, независимо, че те са изключително малки, ние успяхме да ги наблюдаваме като малки вариации в микровълните, които идват до нас от различни посоки на пространството. Сателитът СОВЕ, Казмик Бакграунд Експлорър, беше пуснат през 1989 година и направи карта на небето в микровълни. Карта на цялото небе, Направена от DMR инструмента на сателита СОВЕ, показваща свидетелства за бръчки във времето. Различните цветове показват различни температури, но целият диапазон от червено до синьо е само от една десетохилядна от градуса. Въпреки това тази вариация между различни области в ранната Вселена е достатъчна за допълнително гравитационно привличане в поплатните области, което да ги спре в последствие от разширение и да ги накара да колапсират отново под собствената си гравитация и да образуват галактики и звезди. Така че картата на СОВЕ в основни линии е хелиографско копие на всички структури в Вселената. Какво ще бъде бъдещото поведение на най-вероятните истории на Вселената, които са съвместими с появяването на интелигентни същества? Оказва се, че съществуват различни възможности, зависещи от количеството материя във Вселената. Ако тя е повече от определено критично количество, гравитационното привличане между галактиките ще ги забави и след време разлитането им в страни една от друга ще спре. Тогава. Те ще започнат да падат една към друга и ще се съберат всички заедно в един голям срив, който ще бъде краят на историята на Вселената в реално време, въжа фиг 3,18. Ако плътността на Вселената е под критичната стойност, гравитацията е твърде слаба за да спре завинаги раздалечаването на галактиките във всички посоки. Всички звезди ще изгорят и Вселената ще става все по-празна и постудена. Така отново нещата ще стигнат до своя край, но по един по-малко драматичен начин. И в двата случая Вселената ще просъществува още доста милиарди години, фик 3,19. Фик 3,18 един възможен край на Вселената е големият срив, в който цялата материя ще бъде всмукана обратно в огромна катаклизмична гравитационна яма. Освен материя, Вселената може да съдържа така наречената вакуумна енергия – енергия, която присъства дори в привидно празното пространство. Според знаменитото уравнение на Айнштайн е равно МС2 тази вакуумна енергия има маса. Това означава, че тя оказва гравитационно въздействие върху разширението на Вселената. Но доста забележително, ефектът от вакуумната енергия е обратен на онзи от материята. Материята причинява забавяне на разширението и може в последствие да го спре и обърне. От друга страна, вакуумната енергия кара разширението да се ускорява, както при инфлацията. Фактически вакуумната енергия действа точно като споменатата в първа глава «Космологична константа», която Айнштейн добавил към първоначалните си уравнения през 1917 година, когато разбрал, че те не допускат решение, представляващо статична Вселена. След откриването на разширението на Вселената от Хъбъл мотивацията за добавянето на такъв член към уравненията отпаднала и Айнштейн отхвърлил космологичната константа като грешка. Космологичната константа беше моята най-голяма грешка. АЛБЕРТ Айнщайн Фик 3,19 дългото студено ским тене, в което всичко се прекратява и последните звезди огасват, изтощавайки горивото си. Но е възможно тя въобще да не е била грешка. Както е описано във втора глава, вече знаем, че от квантовата теория следва фактът, че пространство времето е изпълнено с квантови флуктуации. В една суперсиметрична теория безкрайните положителни и отрицателни енергии на флуктуациите на основното състояние се унищожават взаимно между частиците с. Различни сепинове. пинове. Но ние не бихме очаквали положителните и отрицателните енергии да се унищожат така точно, че да не остане някакво малко крайно количество енергия, тъй като Вселената не в съуперсиметрично състояние. Единствената изненада е, че вакуумната енергия е толкова близо до 0. Та не беше очевидна допреди време. Може би това е друг пример на антропния принцип. Една история с по-голяма вакуумна енергия не би образувала галактики, така че не би съдържала същества, които могат да си зададат въпроса «Защо стоиноста на вакуумната енергия е такава, каквато наблюдаваме?» Може да се опитаме от различни наблюдения да определим количествата материя и вакуумна енергия във Вселената. Може да покажем резултатите в диаграма, в която плътността на материята е по хоризонталната ос, а вакуумната енергия е по вертикалната ос. Пунктирната линия показва границата на областта, в която би могъл да се развие интелигентен живот, фиг 3,20. Резултатите от наблюденията на суперновите, на образуването на кластери и на микровълновия фон, очертават съответни области в тази диаграма. За щастие всичките три области имат общо сечение. Ако плътността на материята и вакуумната енергия лежат в това сечение, това означава, че разширението на Вселената е започнало да се ускорява отново след дълъг период на забавене. Изглежда, че инфлацията може да е природен закон. ФИК 3,20 Комбинирайки наблюденията от далечни супернови, космичното микровълново фоново лъчение и разпределението на материята във Вселената, могат доста добре да бъдат оценени вакуумната енергия и плътността на материята. I could be wounded in a nutshell. And count myself a king. Of infinite space. Шейкспир. Хамлит, Акт 2, Син 2. В тази глава видяхме как поведението на огромната вселена може да бъде разбрано в термините на нейната история в имагинерно време, която е мъничка, леко сплесната сфера. Тя е като хамлетовата орехова черубка и въпреки това в този орех е закодирано всичко, което се случва в реално време. Така, че хамлет е бил съвсем прав. Може да сме затворени в орехова черубка и въпреки това да се смятаме крале на безкрайното пространство. Четвърта глава Предсказвайки бъдещето Как загубата на информация в черните дубки може да намали нашата способност да предсказваме бъдещето? ФИК 4,1 Един наблюдател върху Земята, синя, обикаляща по орбита около Слънцето, наблюдава Марс, червен, на фона на декора от съзвездия. Сложното видимо движение на планетите в небето може да бъде обяснено с нютоновите закони и няма никакво влияние върху личните съдби. Човешката раса винаги е искала да контролира бъдещето или поне да предсказва какво ще се случи. Ето защо астрологията е толкова популярна. Тя твърди, че събитията на Земята са свързани с движенията на планетите по небето. Това е една научно проверима хипотеза или би била, ако астролозите си заложат главите и направят определени предсказания, които могат да бъдат проверени. Но те постъпват достатъчно мъдро, като правят своите предвиждания толкова мъгляво, че да могат да въжат при всеки изход. Твърдения като личните отношения може да станат напрегнати или ще имате възможност за финансов успех, никога не могат да бъдат опровергани. Истинската причина обаче, поради която повечето учени не вярват в астрологията, не е научната проверка или липсата на такава, а защото тя не се съгласува с други теории, които са били проверени чрез експеримента. Когато Коперник и Галилей откриха, че планетите обикалят около Слънцето, а не около Земята, и Ньютон откри законите, които управляват тяхното движение, астрологията стана крайно неправдоподобна. Защо да трябва положенията на други планети върху неподвижното небе, както то се вижда от Земята, да имат каквито и да било корелации с макромолекулите на една малка планета, които наричат себе си интелигентен живот фиг 4,1. И все пак това е, в което астрологията иска да повярваме. За някои от теориите, описани в тази книга, Съществуват не повече експериментални свидетелства, отколкото за астрологията, но ние им вярваме, защото те се съгласуват с теориите, които са оцелели след опитна проверка. Този месец Марс е стрелец и за вас това е време да търсите себепознание. Марс изисква от вас да живеете съгласие с това, което чувствате за правилно, като противоположно на онова, което другите смятат за правилно. И това ще се случи. На 20-ти Сатурн пристига в областта на вашата соларна карта, свързана с задълженията и кариерата, и вие ще се очите да поемате отговорност и да се оправяте с трудни взаимоотношения. Но по време. На пълнолунието ще придобиете чудесна интуиция и поглед върху целия си живот, което ще ви преобрази. Успехът на нютоновите закони и другите физически теории доведе до идеята за научен детерминизъм, която беше изразена най-напред в началото на 19 век от френския учен Маркис Дюлаплас. Той формулира тезата, че ако знаем положенията и скоростите на всички частици във Вселената в един момент време, законите на физиката трябва да ни позволят да предскажем какво би било състоянието на Вселената, в който иде друг момент в миналото или бъдещето, фиг 4,2. С други думи, ако е валиден научният детерминизъм, би трябвало по принцип да сме в състояние да предсказваме бъдещето и не бихме имали нужда от астрологията. На практика, разбира се, дори нещо толкова просто като нютоновата теория на гравитацията формулира уравнения, които не можем да решим точно за повече от две частици. Нещо повече, уравненията често имат свойството, известно като хаос, така че малка промяна в положенията или скоростите в един момент може да доведе до напълно различно поведение в по-късни моменти. Както знаят онези, които са гледали Джурасик парк, малко смущение на едно място може да причини значителни промени на друго. Ако една пеперуда размахва крилата си в Токио, това може да предизвика дъжд в нью Централ парк фиг 4,3. Бедата е, че редицата от събития не е повторяема. Следващия път, когато пеперудата плесне крила, множество други фактори ще бъдат различни и също ще повлияят върху времето. Именно за това прогнозите на времето са толкова ненадежни. ФИК 4,2 Ако знаете на къде и с каква скорост е хвърлена бейсболна топка, можете да предскажете къде ще отиде тя. ФИК 4,3 Въпреки, че законите на квантовата електродинамика по принцип трябва да ни позволят да пресметнем всичко в химията и биологията, ние не сме имали голям успех в предсказването на човешкото поведение, изхождайки от математическите уравнения. Въпреки това, независимо от тези практически трудности, повечето учени са се утешавали с идеята, че бъдещето по принцип е предсказуемо. При пръв поглед, детерминизмът също изглежда заплашен от принципа на неопределеността, според който не можем да измерим съвсем точно както положението, така и скоростта на една частица в единни. Същи момент. Колкото поточно измерваме положението, с толкова по-малка точност можем да определим скоростта. И обратно. Според лапласовия вариант на научния детерминизъм, ако знаем положенията и скоростите на частиците в един момент време, бихме могли да определим положенията и скоростите им в който и да е момент в миналото или бъдещето. Но как бихме могли дори да започнем, след като принципът на неопределеността ни забранява да знаем едновременно и положенията и скоростите? Колкото и да е добър компютърът, ако вкараме отвратително лоши данни в него, ще получим отвратителни предсказания. Детерминизмът обаче беше възстановен в модифицирана форма в една нова теория, наречена квантова механика, която инкорпорира принципа на неопределеността. В квантовата механика човек може, грубо казано, точно да предскаже половината от онова, което се очаква да бъде предсказано от класическата лапласова гледна точка. В квантовата механика една частица няма добре дефинирани положения или скорост, но нейното състояние може да бъде представено с така наречената вълнова функция ФИК 4,4. ФИК 4,4. Вълновата функция определя вероятностите частицата да има различни положения и скорости по такъв начин, че хейви се подчиняват на принципа на неопределеността. Вълнова функция представлява по едно число във всяка точка на пространството като това число определя вероятността частицата да бъде намерена в дадената точка. Скоростта, с която вълновата функция се изменя от точка към точка, ни казва колко вероятни са различните скорости на частицата. Някои вълнови функции имат остър връх в дадена точка на пространството. В тези случаи съществува само малко количество на определеност в положението на частицата. Но на диаграмата може да видим също, че в подобни случаи близо до точката вълновата функция се изменя бързо нагоре от едната страна и надолу от другата. Това означава, че разпределението на вероятността за скоростта е разпрострено върху широк интервал. С други думи, неопределеността на скоростта е голяма. Да разгледаме, от друга страна, една непрекъсната поредица от вълни. Сега съществува голяма наопределеност в положението, но малка наопределеност скоростта. По този начин описанието на една частица с вълнова функция няма добре дефинирани положение или скорост. То удовлетворява принципа на неопределеността. Сега осъзнаваме, че вълновата функция е всичко, което може да бъде дефинирано. Дори не е възможно да приемем, че частицата има положение и скорост, които са известни на Бог, но са скрити от нас. Такива теории с «скрити променливи» предсказват резултати които не са в съгласие с наблюденията. Дори Бог е ограничен от принципа на неопределеността и не може да знае положението и скоростта. Той може да знае само вълновата функция. Фик 4,5 Уравнението на Шрюдингер Еволюцията на вълновата функция във времето се определя от оператора на Хамилтона, който е свързан с енергията на разглежданата физическа система. Скоростта, с която вълновата функция се изменя с времето, се дава с така нареченото уравнение на Шлюдингер фик 4,5. Ако знаем вълновата функция в един момент, може да използваме уравнението на Шлюдингер, за да пресметнем в който и да е друг момент, минал или бъдещ. Затова в квантовата теория също има детерминизъм, но той е в редуциран мащаб. Вместо да сме в състояние да предскажем едновременно положенията и скоростите, ние можем да предскажем само вълновата функция. Това би ни позволило да предскажем точно или положенията, или скоростите. Но не и двете. Така в квантовата теория способността да правим точни предсказания е точно на половина от онази в класическия лапласов мироглед. Въпреки това в този ограничен смисъл все още е възможно да твърдим, че съществува детерминизъм. Фик 4,6 в плоското пространство време на специалната относителност наблюдателите, движещи се с различни скорости, ще имат различни мерки за време, но ние можем да използваме уравнението на шлюдингер във всяко от тези времена, за да предскажем каква ще бъде вълновата функция в бъдеще. Но използването на уравнението на Шлюдингер за еволюцията на вълновата функция напред във времето, те е да предскажем какво ще се случи в бъдещите моменти, неявно предполага, че времето тече гладко навсякъде и завинаги. Това със сигурност беше вярно в нютоновата физика. Прието бе, че времето е абсолютно, в смисъл, че всяко събитие в историята на Вселената е номерирано с едно число, наречено време, и че една редица от такива времеви етикети пробягва гладко от безкрайното минало до безкрайното бъдеще. Това може да се нарече възглед на здравия разум за времето и представлява възгледът, който повечето хора и дори повечето физици имат несъзнателно. Но, както видяхме, през 1905 г. концепцията за абсолютното време беше отхвърлена от специалната теория на относителността, в която времето повече не беше независима величина сама за себе си, а представляваше едно направление в четиримерен континуум, наречен пространство-време. Специалната относителност различни наблюдатели, движещи се с различни скорости, се движат през пространство-времето по различни пътища. Всеки наблюдател има своя собствена мярка за време по протежение на пътя, следван от него, и различните наблюдатели ще измерват различни интервали време между събитията. Фик 4.6. Така че специалната относителност не съществува едно единствено абсолютно време, което да може да използваме за етикети на събитията. Но пространство-времето в специалната относителност е плоско. Това означава, че специалната относителност времето Измерено от произволен свободно движещ се наблюдател, нараства гладко в пространство времето от минус безкрайност в безкрайното минало до плюс безкрайност в безкрайното бъдеще. Която иде от тези мерки за време може да използваме в уравнението на Шлюдингер за еволюцията на вълновата функция? Затова в специалната относителност ние все още имаме квантовата версия на детерминизма. Ситуацията е различна в общата теория на относителността. В която пространство-времето не е плоско, а е изкривено и деформирано от материята и енергията в него. В нашата Слънчева система кривината на пространство-времето е толкова малка, поне в макроскопичен мащаб, че тя не влияе на обичайната ни идея за време. В тази ситуация все още бихме могли да използваме това време в уравнението на Шлюдингер, за да получим детерминистична еволюция на вълновата функция. Но след като веднъж разрешим пространство-времето да бъде изкривено, Вратата е отворена за възможността то да има структура, която не допуска време, нарастващо гладко за всеки наблюдател, както бихме очаквали от една разумна мярка за време. Да предположим, например, че пространство-времето е като вертикален цилиндър ФИК 4,7. ФИК 4,7. Времето спира. Една мярка на времето по необходимост ще има стационарни точки там, където дръжката се съединява с главния цилиндър. Точки, в които времето спира. В тези точки времето няма да нараства в никоя посока. Затова човек не може да използва уравнението на Шлюдингер, за да предсказва каква ще бъде вълновата функция в бъдеще. Фик 4,8. Фик 4,9. Височината нагоре по цилиндъра Нека бъде мярка за времето, което нараства за всеки наблюдател и пробягва стойностите от минус безкрайност до плюс безкрайност. Представете си обаче, че пространство времето е като цилиндър с дръжка или червоядина, която се разклонява от него и след това се присъединява отново. Тогава всяка мярка за време би имала стационарни точки там, където дръжката се съединява с главния цилиндър, точки, в които времето спира. В тези точки времето не би нараствало за всеки наблюдател. В такова едно пространство време не бихме могли да използваме уравнението на Шлюдингер, за да получим детерминистична еволюция на вълновата функция. Пазете се от червоядини, никога не знаете какво може да изкочи от тях. Черните дупки са причината да мислим, че времето няма да нараства за всеки наблюдател. Първата дискусия за черните дубки се състоя през 1783 година. Един бивш кеймбрички дон, Джон Мичел. Предложи следния аргумент. Ако някой изстреля частица, например дюле, вертикално нагоре, нейното издигане ще се забави от гравитацията и стечение на времето частицата ще престане да се движи нагоре и ще падне обратно, фик 4,8. Но ако вертикалната начална скорост е по-голяма от една критична стойност, наречена втора космична скорост или скорост на избягване, гравитацията няма да е достатъчно силна, за да спре частицата, и тя ще отлети в далечината. Тази скорост на избягване от привличането е около 12 км в секунда за Земята и около 618 км в секунда за Слънцето. Шварцшилдовата черна дупка През 1916 г. немският астроном Карл Шварцшилд намери решение на Айнштайновата теория на относителността, което представлява сферична черна дупка. Работата на Шварцшилд разкри изумителни следствия от общата относителност. Той показа, че ако масата на една звезда е концентрирана в достатъчно малка област, гравитационното поле на повърхността на звездата става толкова силно, че дори светлината не може да излиза навън. Това сега наричаме черна дупка област на пространство-времето, ограничена от така наречения хоризонт на събитията, от който е невъзможно за каквото и да било, включително и за светлината, да достигне до далечен наблюдател. Дълго време повечето физици, включително Айнщайн, бяха скептични за това дали наистина някога биха могли да се осъществят в реалната вселена такива екстремни конфигурации материя. Сега обаче знаем, че когато някоя е достатъчно тежка невъртяща се звезда, колкото и сложни да са нейната форма и вътрешната ти структура, остане без ядрено гориво, тя неизбежно колапсира до съвършено сферична швъртшилдова черна дупка. Радиусът Ар. На хоризонта на събитията за черната дупка зависи само от нейната маса и се дава с формулата, а равно 2DM наклонена черта C2. В тази формула С означава скоростта на светлината, D – ньютоновата константа, а М – масата на черната дупка. Една черна дупка със същата маса като тази на Слънцето, например, би имала радиус само 2 мили. И двете скорости на избягване са много по-високи от скоростта на реално дюле. Но те са малки сравнения с скоростта на светлината, която е 300 000 км секунда. Затова светлината може да се измъкне от Земята или Слънцето без особени трудности. Мичел обаче приведе аргумента, че може да има звезди, които са много по-масивни от Слънцето и да имат скорости на избягване по-големи от скоростта на светлината фик 4,9. Ние няма да сме в състояние да видим тези звезди, защото всяка светлина която те пращат навън, ще бъде привлечена обратно от гравитацията на звездата. Така че те ще бъдат онова, което Мичъл нарече тъмни звезди, а ние сега наричаме черни дубки. Идеята на Мичел за тъмни звезди се основаваше на нютоновата физика, в която времето е абсолютно и тече независимо от всичко, което се случва. Затова те не засягаха нашата способност да предсказваме бъдещето в класическата нютонова картина. Но в общата теория на относителността ситуацията е много различна, в нея масивните тела изкривяват пространство-времето. През 1916 година, наскоро след като теорията беше формулирана за пръв път, Карл Шварцшилд, който не след дълго умря от болест, прихваната на руския фронт през Първата световна война, намери едно решение на полевите уравнения на общата относителност, описващо черна дупка. Това, което Шварцшилд беше направил, не бе разбрано или неговата важност не беше оценена в продължение на много години. Самият Тайнштейн никога не е вярвал в черните дупки и неговото отношение се споделяше от повечето от старата гвардия в общата относителност. Спомням си отиването ми до Париж да изнеса семинар върху моето откритие, че черните дупки не са съвсем черни. Семинарът ми се оказа доста вял, защото по това време почти никой в Париж не вярваше в черните дубки. Французите освен това чувстваха, че името на тези обекти, както те го бяха превели Трунуар, има съмнителен сексуален подтекст и би трябвало да бъде сменено с астър Осело или Скрита звезда. Пито това обаче, нито други предложени имена плениха общественото въображение така, както терминът Black Hole – черна дупка, който беше въведен най-напред от Джон Арчибалд Уилър – американския физик, вдъхновил много от модерните изследвания в тази област. ФИК 4,10 Квазарът 3C273, първият открит квазизвезден радиоисточник, произвежда голямо количество мощност в малка област. Изглежда, единственият механизъм, който може да даде обяснение на една толкова висока светимост, е материя, падаща в черна дубка. Джон Уилър Джон Арчибалд Уилър е роден прес. 1911 година в Джексънвил, Флорида. Той получи своята PHD в университета Джон Хопкинс през 1933 г. за работата си върху разсеяването на светлината от хелиеви атоми. През 1938 г. работи с датския физик Нилс Бор върху развитието на теорията на ядреното разпадане. За известно време след това Уилър, заедно със своя аспирант Ричард Файнман, се концентрира върху изследване на електродинамиката, но скоро след като Америка влезе във Втората световна война, двамата дадоха своя принос към проекта Манхатън. В началото на 50-те години, вдъхновени от работата на Робърт Опенхаймер от 1939 г. върху гравитационния колапс на масивна звезда, Уилър насочи вниманието си към Айнштайновата теория на общата относителност. По това време повечето физици бяха заети с проучването на ядрената физика и общата относителност не беше разглеждана като наистина важна за физическия свят. Но почти самостоятелно Уилър трансформира тази област както чрез своите изследвания, така и чрез преподаването на първия курс върху относителността в принстън. Доста по-късно, през 1969 г., той изкува термина черна дупка за колапсиралото състояние на материята което все още мълци навярваха, че е реално. Вдъхновено от работата на Вернер Изрел, той предположи, че черните дубки нямат коса, което означаваше, че колапсиралото състояние на произволна невъртяща се масивна звезда фактически може да бъде описано със швъртшилдовото решение. Откриването на квазарите през 1963 г. предизвика взрив от теоретични изследвания върху черните дубки и наблюдения за детектирането им фик 4,10. Ето картината, която се обрисува. Да разгледаме такава, каквато вярваме, че е историята на една звезда с маса, 20 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Такива звезди се образуват от облаци газ, като онези в мъглявината Орион. ФИК 4,11 Когато облаците газ се свият под собствената си гравитация, газът се загрява и накрая става достатъчно горещ, за да започнат реакциите на ядрен синтез, превръщащи водорода в хилии. Генерираната от този процес топлина създава налягане, което поддържа звездата срещу собствената й гравитация и възпрепятства по нататъчното свиване. Една звезда ще продължи да стои в това състояние дълго време изгаряйки водорода и излъчвайки светлина в пространството. Фик 4,11 Звездите се образуват в облаци от газ и прах, както в мъглявината Орион. Гравитационното поле на звездата ще въздейства върху пътищата на светлинните лъчи, излизащи от нея. Човек може да нарисува диаграма с времето, нанесено нагоре, и разстоянието от центъра на звездата, нанесено хоризонтално, Въжефик 4,12. На тази диаграма повърхнината на звездата е представена с две вертикални линии по една от двете страни на центъра. Може да изберем времето да бъде мерено в секунди, а разстоянието в светлинни секунди е разстоянието, което светлината изминава за една секунда. Когато използваме тези единици, скоростта на светлината е 1, тъй е. скоростта на светлината е 1 светлинна секунда за секунда. Това означава, че далече от звездата и от нейното гравитационно поле пътят на светлинния лъч на диаграмата е права линия подъгъл 45 градуса към вертикалата. Поблизо до звездата обаче, кривината на пространство-времето, предизвикано от масата на звездата, ще промени пътищата на светлинните лъчи и ще ги застави да са под по-малък ъгъл спрямо вертикалата. Масивните звезди ще изгорят своя водород в Хилии много побързо, отколкото Слънцето прави това. Това означава, че за време от около 100 милиона години те ще останат без водород. След този период подобни звезди са пред кризисна ситуация. Те могат да изгорят своя хели в потежки елементи като въглерод и кислород, но тези ядрени реакции не освобождават много енергия и затова звездите губят топлина и топлинно налягане, което ги поддържа срещу гравитацията. В резултат те започват да се смаляват. Ако са по-големи от около два пъти масата на Слънцето, Налягането няма да е достатъчно, за да спре свиването. Те ще колапсират до нулеви размери и безкрайна плътност, за да образуват онова, което се нарича сингулярност фик 4,13. На диаграмата на времето срещу разстоянието от центъра, когато звездата се свива, пътищата на лъчите от нейната повърхнина ще излизат навън под помалки и все помалки малки е аглис прямо вертикалата. Штом звездата достигне определен критичен радиус, Пътят върху диаграмата ще стане вертикален, което означава, че светлината ще обикаля на постоянно разстояние от центъра на звездата, като никога няма да напусне. Този критичен път на светлината ще образува повърхнина, наречена хоризонт на събитията, разделяща областта на пространство-времето, от която светлината може да избяга от областта, от която не може. Всяка светлина, излъчена от звездата, ще бъде огъната от кривината на пространство-времето обратно навътре, след като мине през хоризонта на събитията. Звездата ще се превърнала в една от тъмните звезди на Мичел или, както казваме сега, черна дупка. Фик 4,12 Пространство-времето около неколапсираща звезда Светлинните лъчи могат да избягат след излъчването си от повърхнината на звездата червените вертикални линии. Далечо от звездата светлинните лъчи са подъгъл 45 градуса към вертикалата, но близо до звездата изкривяването на пространство времето от масата на звездата принуждава светлинните лъчи да бъдат под по-малъкъгъл към вертикалата. Фик 4,13 Ако звездата колапсира червените линии, събиращи се в една точка, изкривяването става толкова голямо, че светлинните лъчи близо до повърхността се движат навътре. Образува се черна дупка – област на пространство-времето, от която светлината не може да. Избяга. Как може да детектирате една черна дупка, ако от нея не може да излезе никаква светлина? Отговорът е, че една черна дупка все още упражнява същото гравитационно притегляне върху съседните обекти, каквото упражнявало и тялото, което е колапсирало. Ако слънцето беше черна дупка и беше успяло да стане такова, без да загуби от своята маса, планетите все още щяха да обикалят по орбитите си, както го правят и сега. За това един начин за търсене на черни дубки е да се наблюдава за материя, която орбитира около нещо, приличащо на невидим компактен масивен обект. Наистина известен брой такива системи бяха наблюдавани. Най-впечатляващи са може би гигантските черни дубки, които се намират в центровете на галактики и Квазари, ФИК 4,15. Хоризонтът, външната граница на една черна дупка, е образуван от светлинните лъчи, които не са успели да напуснат черната дупка, а са останали да обикалят на постоянно разстояние от центъра. ФИК 4,15 Черна дупка в центъра на галактиката Вляво, галактиката NDC 4151, открита чрез широкополевата. Планетарна камера В центъра Хоризонталната линия, минаваща през образа, е от светлината, генерирана от черната дубка в центъра. Вдясно образ, показващ скоростта на излъчването на кислород. Всички данни говорят за това, че ензиси 4151 съдържа черна дубка с около 100 милиона пъти масата на Слънцето. Свойствата на черните дубки, които бяха обсъдени до тук, не повдигат големи проблеми относно детерминизма. Времето ще стигне до края си за астронавт, който падне в черна дубка и достигне сингулярността. В общата относителност обаче всеки е свободен да измерва времето с различни мерки на различни места. Затова човек би могъл да ускорява часовника на астронавта, докато той се приближава до сингулярността, така че все още да отчита безкраен интервал време. На диаграмата време-разстояние, фиг 4,14, Повърхнините с постоянни стойности на това ново време ще се сгъстяват всички заедно в центъра по точката, в която се е появила сингулярността. Но те ще се съгласуват с обичайната мярка за време в почти плоското пространство време на голямо разстояние от черната дупка. Човек може да използва това време в уравнението на Шлюдингер и да пресметне вълновата функция в по-късни моменти, ако тя му е известна в началото. Така че все още ще имаме детерминизъм. Струва си да отбележим обаче, че в по-късни моменти част от вълновата функция е вътре в черната дупка, където тя не може да бъде наблюдавана от никого отвън. Така че един наблюдател, който е достатъчно разумен да не падне в черна дупка, не може да пробяга уравнението на Шлюдингер в обратна посока и да пресметне вълновата функция в ранни времена. За да направи това, му е необходимо да знае частта от вълновата функция вътре в черната дупка. Тя съдържа информация за онова, което е паднало в дупката. Потенциално това е много голямо количество информация, защото една черна дупка с дадена маса и скорост на въртене може да бъде образувана от много голям брой различни набори от частици. Една черна дупка не зависи от природата на тялото, което е колапсирало, за да образува. Джон Уилър нарече този резултат «Една черна дупка няма коса». За французите това само потвърди техните подозрения. Илюстрацията горе показва струнафт, който каца на колапсираща звезда в 1.15957 часа и остава на нея, докато тя се свива под критичния радиус, където гравитацията е толкова силна, че никакъв сигнал не може да напусне. Той изпраща сигнали на равни интервали от своя часовник към космически кораб в орбита около звездата. Човек, наблюдаващ звездата от разстояние, Никога няма да я види да прекосява хоризонта на събитията и да навлиза в черната дупка. Вместо това за него ще изглежда, че звездата надвисва отвън точно до критичния радиус и сякаш един часовник на повърхността на звездата се забавя и спира. Резултатът за несъществуването на кузи. Температура на черната дупка. Една черна дупка излъчва лъчение, сякаш е горещо тяло с температура Т, която зависи само от масата И. По точно температурата се дава с формулата. В тази формула символът С представи скоростта на светлината, H е константата на Планк, D е гравитационната константа на Ньютон, а К константата на Болцман. Накрая М представлява масата на черната дупка, така че колкото по-малка е черната дупка, толкова по-висока е температурата. Тази формула показва че температурата на черна дупка от няколко слънчеви маси е само около една милионна част от градуса над абсолютната нула. Трудността с детерминизма възникна, когато открих, че черните дубки не са съвсем черни. Както видяхме във втора глава, квантовата теория разкрива, че полетата не могат да бъдат точно нула, дори в това, което наричаме вакуум. Ако бяха нула, те биха имали както точна стойност, или положение, Нула, така и точна бързина на изменение, или скорост, също нула. Това би било нарушение на принципа на неопределеността, според който положението и скоростта едновременно не могат да бъдат добре дефинирани. Вместо това всички полета трябва да имат известно количество от така наречените вакуумни флуктуации, по същия начин, както махалото във втора глава трябваше да има флуктуации около нулевата точка. Вакуумните флуктуации могат да бъдат интерпретирани по няколко начина, които фактически са математически еквивалентни. От позитивистична гледна точка човек е свободен да използва всяка от картините, която е най-полезна за разглеждания проблем. В този случай е полезно да мислим за вакуумните флуктуации като за двойки виртуални частици, които се появяват заедно в някоя точка на пространство-времето, движат се раздалечени, след което отново се събират заедно и анихилират взаимно. Виртуални означава, че тези частици не могат да бъдат наблюдавани непосредствено, но косвените ефекти от тях могат да бъдат измервани и те се съгласуват с теоретичните предсказания до една забележителна степен на точност – ФИК 4,16. фик 4,16 В празното пространство се появяват двойки частици и след кратко съществуване анихилират взаимно. ФИК 4,70 Виртуални частици се появяват и анихилират взаимно близо до хоризонта на събитията на черна дупка. Една от двете пада в черната дупка, докато нейният близнак е свободен да избяга. От външността на хоризонта на събитията изглежда, като че ли черната дупка излъчва частиците, които се избягали. Ако присъства черна дупка, едната от двойката частици може да падне в черната дупка, Оставяйки другата свободна да избяга до безкрайност, фик 4,17. За някой, който е далеч от черната дупка, избягалата частица изглежда като излъчена от черната дупка. Спектърът на една черна дупка е точно какъвто бихме очаквали от горещо тяло с температура, пропорционална на гравитационното поле върху хоризонта, границата на черната дупка. С други думи, температурата на една черна дупка. ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА И ФИК 4,18 Събитие, които никога няма да бъдат видени от наблюдателя. Решението на деситер на полевите уравнения на общата относителност представлява една Вселена, която се разширява инфлационно. На диаграмата времето се нанася нагоре, а размерът на Вселената в хоризонтално направление. Пространствените разстояния нарастват толкова бързо, че светлината от далечни галактики никога не стига до нас и съществува хоризонт на събитията, граница на областта, която не може да наблюдаваме, както при черна дупка. Черна дупка от няколко слънчеви маси би имала температура около една милионна част от градуса над абсолютната нула, а една по-голяма черна дупка би имала дори по-низка температура. Затова всяка квантова радиация от такива черни дупки ще бъде изцяло залята от 2-7 градусовото лъчение, Останало до сега от горещия голям взрив космичното фоново лъчение, което обсъдихме във втора глава. Възможно би било да детектираме излъчването от много по-малки и по-горещи черни дубки, но изглежда, че от тях няма много наоколо. Това е жалко. Ако една такава дупка беше открита, аз щях да получа Нобелова награда. Ние обаче разполагаме скосвено свидетелство за това излъчване от наблюденията, и това свидетелство идва от ранната Вселена. Както беше описано в трета глава, смята се, че много рано своята история Вселената е преминала през един инфлационен период, по време на който тя се е разширявала с все по-нарастваща скорост. Разширението през този период е било толкова бързо, че някои обекти са се оказали твърде далече от нас, за да може тяхната светлина да ни достигне някога. Вселената се е разширявала твърде много и твърде бързо, докато тази светлина е пътувала към нас. Така че във Вселената има хоризонт, подобен на хоризонта на една черна дупка, разделяш областта, от която светлината може да ни достигне, и областта, от която не може ФИК 4,18. Съвсем аналогични аргументи показват, че от този хоризонт трябва да има топлинно излъчване, така както го има от хоризонта на една черна дупка. Ние сме разбрали, че трябва да очакваме характерен спектър от флуктуации на плътността в топлинното лъчение. В случая флуктуациите ще са се разширявали с Вселената. Когато техният линеен мащаб е станал по-голям от размера на. Хоризонта на събитията, те трябва да са били замразени вътре в него, така че ние може да ги наблюдаваме днес като малки вариации в температурата на космичното фоново лъчение, стигнало до нас от ранната Вселена. Наблюденията на тези вариации се съгласуват с предсказанията на топлинните флуктуации с забележителна точност. Дори ако свидетелството за излъчването на черните дубки, получено вследствие на наблюдение, е до някъде косвено, всеки, който е изучавал проблема, е съгласен, че то трябва да се случва, заде да в съгласие с други наши, проверени от наблюденията теории. Това има важни следствия за детерминизма. Излъчването от една черна дупка ще отнася енергия, което трябва да означава, че черната дупка ще губи маса и ще става по-малка. На свой ред това ще означава, че нейната температура ще се повишава и интензитетът на излъчването ще нараства. С течение на времето черната дупка ще се смали до нулева маса. Не знаем как да пресметнем какво се случва в този пункт, но изглежда... Единственият естествен смислен изход е черната дупка да изчезне напълно. В такъв случай обаче какво ще се случи с частта от вълновата функция вътре в черната дупка и с информацията, която тя съдържа за всичко паднало в черната дупка? Първото възможно предположение е, че тази част от вълновата функция заедно с информацията, която тя носи, ще се появят, когато черната дупка изчезне окончателно. Но информацията не може да се пренася безплатно, човек осъзнава това, когато получи сметката за телефона. Информацията изисква енергия, която да пренася, а в финалните етапи на една черна дупка е останала много малко енергия. Единственият правдоподобен начин информацията отвътре да може да излезе навън бибил, ако тя е излизала непрекъснато с излъчването, вместо да чака този последен етап. Но съгласно картината за единия член на двойката виртуални частици, падащ вътре, а другият избягващ, човек не би очаквал избягалата частица да е свързана с онова, което е паднало вътре, или да отнася информацията за него. За това, изглежда, единственият отговор е, че информацията в частта от вълновата функция вътре в черната дупка се загубва. ФИК 4,19. ФИК 4,19. Положителната енергия Отнасяна чрез топлинното излъчване на от нейния хоризонт, намалява. Масата на черната дупка. С загубата на маса температурата на черната дупка се повишава и интензивността на излъчването нараства, така че тя губи маса все по-бързо и по-бързо. Ние не знаем какво се случва. Ако масата стане изключително малка, но най-вероятният изход изглежда е пълното изчезване на черната дупка. Такава загуба на информация има важни следствия за детерминизма. Като начало отбелязахме, че дори ако знаехте вълновата функция, след като черната дупка изчезнала, нямаше да може да проследите с уравнението на Шлюдингер нещата в обратна посока и да изчислите каква е била вълновата функция, преди да се образува черната дупка. Каква е била тя, ще зависи от части от парченцето от вълновата функция, което се е загубило в черната дупка. Свикнали сме да мислим, че сме в състояние да знаем миналото точно. Но ако информацията се загубва в черни дубки, случаят няма да е този. Всичко би могло да се случило. Най-общо казано обаче, хората, астролозите и онези, които се консултират с тях, се интересуват повече от предсказване на бъдещето, отколкото от следсказване на миналото. На пръв поглед може да изглежда... Че загубата на част от вълновата функция в недрата на черната дупка не би ни попречила да предскажем вълновата функция вън от черната дупка. Оказва се обаче, че тази загуба наистина интерферира с такива предсказания. Това може да видим, като разгледаме един мислен експеримент, предложен от Айнщайн, Борис Подолски и Натан Розен през 30-те години. Фик 4,20. В експеримент на Айнщайн Подолски. Розен наблюдателят, който е измерил спина на едната частица, ще знае посоката на спина на втората частица. Представете си, че един радиоактивен атом се разпада и изпраща навън две частици в противоположни посоки и с противоположни сепинове. Един наблюдател, който наблюдава само едната частица, не може да предскаже дали тя ще се върти надясно или наляво. Но ако наблюдателят измери, че тя се върти надясно, тогава той може да предскаже със сигурност, че другата частица ще се върти наляво и обратно фик 4,20. Според Айнштайн това доказва, че квантовата теория е налепа, другата частица до тогава би могла да е на другата страна на галактиката, но въпреки това човек моментално би узнал в коя посока се върти тя. Повечето други учени обаче са съгласни, че се объркал Айнштайн, а не квантовата теория. Мисленият експеримент на Айнштейн Подолски Розен не показва, че някой в е състояние да изпрати информация по-бързо от светлината. Това би било нелепата част, човек не може да избере неговата собствена частица да бъде измерена да се върти надясно, и за това не може да предпише, че частицата на далечния наблюдател трябва да се върти наляво. Фактически, този мислен експеримент е точно онова, което се случва с излъчването на черната дупка. Двойката виртуални частици ще има вълнова функция, която ще предсказва, че те двете определено са с противоположни сепинове фик 4,21. Фик 4,21. Една двойка виртуални частици има вълнова функция, която предсказва, че двете частици ще имат противоположни сепинове. Но ако едната частица падне в черната дупка, невъзможно е да се предскаже със сигурност сепинат на другата частица. Онова, което бихме искали да направим, е да предскажем спина и вълновата функция на излъчената частица, което е възможно да сторим, ако можехме да наблюдаваме частицата, паднала вътре. Но частицата вече е вътре в черната дупка, където нейният спин и вълновата функция не могат да бъдат измерени. Поради това не е невъзможно да се предскаже сепинат или вълновата функция на частицата, която избягала. Тя може да има различни сепинове и вълнови функции, с различни вероятности, но тя няма един единствен спин или вълнова функция. Така че, изглежда, мощта ни да предсказваме бъдещето ще бъде още. По-намалена Класическата идея на Лаплас, че човек би могъл да предсказва както положенията, така и скоростите на частиците, трябваше да бъде модифицирана, когато според принципа на неопределеността се оказа, че никой не може едновременно да измери точни положенията и скоростите. Човек обаче все още би могъл да измери вълновата функция и да използва уравнението на Шлюдингер, за да предскаже каква трябва да бъде тя в бъдещето. Това би позволило да се предскаже със сигурност една комбинация от положение и скорост, което представлява половината от предсказаното съгласно идеите на Лаплас. Ние можем да предскажем със сигурност, че частиците имат противоположни сепинове, но ако едната частица падне в черната дупка, не съществува никакво предсказание, което можем да направим със сигурност относно останалата отвън частица. Това означава, че не съществува каквото и да е измерване извън черната дупка, което може да бъде предсказано със сигурност, нашата способност да правим определени предсказания ще бъде сведена до нула. В такъв случай астрологията е неполоша в предсказването на бъдещето от законите на науката. Фик 4,22 за черните дупки може да се мисли като за пресичание на ръбрани в допълнителните измерения на пространство-времето. Информацията за вътрешното състояние на черните дубки ще се складира като вълни върху ръбраните. Фик 4,23 Частица, падаща в черна дупка, може да бъде разглеждана като затворена примка от струна, удряща се в ръбрана 1. Тя ще възбуди вълни в ръбраната 2. Вълните може да се съберат на някое място заедно и да доведат до откъсването на част от ръбраната във формата на затворена струна, 3. Това ще бъде частица, излъчена от черната дупка. Много физици не харесаха това редуциране на детерминизма и затова допуснаха, че информацията за онова, което е вътре, може някак да излезе вън от черната дупка. Години наред това бе само на Божна надежда че ще бъде намерен някакъв начин да се спаси информацията. Но през 1996 година Андрю Струмингер и Кумрумвафа направиха важна стъпка. Те решиха да разглеждат една черна дупка като съставена от известен брой градивни блокове, наречени пибрани. Да си спомним, че един начин да мислим за пибрание като за ивици, които се движат през трите измерения на пространството. И също през 7 допълнителни измерения които ние не забелязваме, въжа фик 4,22. В известни случаи може да се покаже, че броят на вълните върху пибраните е същият, както количеството информация, което човек очаква да съдържа черната дупка. Ако частици ударят пибраните, те възбуждат допълнителни вълни върху браните. Аналогично ако вълни, движещи се в различни посоки върху пибраните, се съберат заедно в някоя точка, те могат да създадат интерференчен максимум, толкова голям, че частичко от ръбраната се откъсва и отлита като частица. Така ръбраните могат да поглъщат и излъчват частици, подобно на черни дубки, фик 4,23. Човек може да разглежда ръбраните като една ефективна теория, те макар да няма нужда да вярваме, че наистина съществуват малки лентички, движещи се през едно плоско пространство време, черните дубки може да се държат така, като че ли са направени от такива лентички? Това е като водата, която е съставена от милиарди и милиарди на молекули със сложни взаимодействия. Но един гладък флуид е много добър ефективен модел. Математическият модел на черните дубки като съставени от ребрани дава резултати, подобни на картината с двойки виртуални частици, описана по-рано така че от позитивистична гледна точка това е достатъчно добър модел, поне за известни класове черни дубки. За тези модели ръберанният модел предсказва точно същата интензивност на излъчването, каквато предсказва и моделът с двойки виртуални частици. Има обаче една съществена разлика. В ръберанния модел информацията за това, което пада в черната дупка, ще бъде складирана във вълновата функция за вълните върху ръбраните. Ръбраните се разглеждат като ивици в плоско пространство време и по тази причина времето ще тече гладко напред. Пътищата на светлинните лъчи няма да бъдат огъвани и информацията във вълните няма да бъде загубвана. Вместо това, по-късно информацията ще се появява от черната дубка в излъчването от пибраните. Така че съгласно пибранния модел ние можем да използваме уравнението на Шлюдингер, за да пресметнем каква ще бъде вълновата функция в по-късни моменти. Нищо няма да се загубва и времето ще се търкаля гладко напред. Ще имаме пълен детерминизъм в квантовия смисъл. И така, коя от тези картини е правилна? Загубва ли се част от вълновата? Функция в недрата на черната дупка или цялата информация отново ще излезе наяве, както ни внушава пиберанният модел? Това е един от открояващите се въпроси в теоретичната физика днес. Много хора вярват, че според последните изследвания информацията не се загубва. Светът е безопасен и предсказуем и нищо неочаквано няма да се случи. Но това не е ясно. Ако човек вземе на сериозно Айнштайновата обща теория на относителността, той трябва да допусне възможността пространство времето да се завърже във възел и информацията да се загуби в гънките. Когато космическият кораб Ентерпрайс премина през една червоядина, се случи нещо неочаквано. Знам това, защото бях на борда, играйки покер с Ньютон, Айнштайн и Дейта. Бях силно изненадан. Погледнете само какво се появи на коленете ми. Любезно предоставено от Paramount Pictures Star Trek The Next Generation Copyright символ за авторско право от 2001 by Paramount Pictures Всички права запазени. Пета глава Закрилейки миналото Възможно ли е пътуването във времето? Би ли могла една напреднала цивилизация да се върне назад и да промени миналото? Моят приятел и колега Кип Торн, с когото имах няколко блуга, не човек, който следва приятите пътища във физиката само защото всеки друг го прави. Това му позволи да има коража да бъде първият сериозен учен, който обсъжда пътуването във времето като практическа възможност. Деликатно начинание е да се спекулира открито относно пътуване във времето. Човек е изправен пред риска или от протест срещу прахосването на обществени пари за нещо смехотворно, или от настояване изследванията да бъдат засекретени за военни цели. И наистина, как бихме могли да се защитим от някого с машина на времето? Такива хора биха могли да изменят историята и да управляват света. Само малцина са тези от нас достатъчно твърдоглави, за да работят върху тема, която е толкова наумесна политически във физическите кръгове. Ние завуалираме факта, използвайки технически термини, които са код за пътуване във времето. Кип Торн Основата на всички модерни дискусии за пътуване във времето е Ейнштайновата обща теория на относителността. Както видяхме в началните глави, Айнштайновите уравнения направиха пространството и времето част от динамиката чрез описанието как те се скривяват и деформират от материята и енергията в Вселената В общата относителност собственото време на когото и да е, измерено с неговия ръчен часовник, винаги нараства, точно както и в ньютоновата теория или в плоското пространство време на специалната относителност. Но сега съществува възможността пространство времето да бъде огънато толкова много че да можеш да отпътуваш с космически кораб и да се върнеш, преди да си тръгнал фик 5,1. Фик 5,1 Един начин това да се случи е, ако съществуват червоедини, тръби от пространство-време, споменати в четвърта глава, които свързват различни области на пространството и времето. Идеята е, че насочвате своя космически кораб в единия отвор на червоядината и излизате от другия отвор на различно място и в различно време, фик 5,2. Фик 5,2. Втора вариация върху парадокса на близнаците. Едно. Ако съществуваше червоядина с двата и края близо един до друг, бихте могли да преминете през червоядината и да излезете от нея в един и същи момент. Две. Можем да си представим. Че вземаме единия край на червоядината на дълго пътуване на космически кораб, докато другият край остава на земята. Три, поради ефекта от парадокса на близнаците, когато космическият кораб се завърне, по малко време ще е изминало за отвора на червоядината, който е на него, отколкото за отвора, който останал на Земята. Това ще означава, че ако влезете в земния отвор, бихте могли да излезете от космическия кораб в един поранен момент. Червоядините ако те съществуват, биха били решението на проблема с ограничението на скоростта в космоса, би отнело десетки хиляди години да се пресече галактиката в космически кораб, който пътува със скорост, по-малко от скоростта на светлината, както теорията на относителността изисква. Но вие бихте могли да минете през една червоядина до другата страна на галактиката и да се върнете на време за вечеря. Може да се покаже обаче, че ако червоядините съществуват, Бихте могли да ги използвате също, за да се върнете, преди да сте се отправили на път. Тогава може да си помислите, че бихте могли да направите и такова нещо след връщането си, като да взривите ракетата на ракетната площадка, още преди да сте се отправили на път. Това е вариация на парадокса за дядото. Какво ще се случи, ако се върнете назад във времето и убиете своя дядо, още преди баща ви? Дей бил заченът. Въжа фик 5,3. Разбира се, това е парадокс само ако вярвате, че имате свободна воля да правите каквото поискате, когато се връщате назад във времето. Тази книга няма да влиза в философска дискусия за свободната воля. Вместо това тя ще се концентрира върху това, дали законите на физиката позволяват пространство-времето да бъде така изкривено, че едно макроскопично тяло като космически кораб да може да се върне към своето собствено минало. Съгласно Ейнштайновата теория, един космически кораб по необходимост пътува с по-малка от локалната скорост на светлината и се движи по нова, което се нарича времеподобен път през пространство-времето. Тогава човек може да формулира въпроса в технически термини – допуска ли пространство-времето времеподобни криви, които са затворени и те, които се връщат в началната си точка отново и отново? Аз ще наричам такива пътища – времеви примки. Фик 5,3 Може ли Куршум, изстрелян през червоядина, да засегне в един поранен момент онзи, който го изстрелял? Космични струни Космичните струни са дълги тежки обекти със съвсем малко напречно сечение, които може да са били създадени в ранните етапи на Вселената. След като космичните струни се образували... Те били разтеглени още повече от разширението на Вселената и сега една отделна космична струна би могла да пресича цялата дължина на нашата наблюдаема Вселена. Полявяването на космичните струни се подкрепя от модерните теории на елементарните частици, които предсказват, че в горещите ранни етапи на Вселената материята е била в една симетрична фаза, много повече подобна на течната вода, която е симетрична, една и съща във всяка точка и във всяка посока, отколкото на ледените кристали, които имат дискретна структура. Когато Вселената се охлаждала, симетрията на ранната фаза може да е била нарушена по различни начини в отдалечени области. Следователно, космичната материя ще се установила в различни основни състояния в тези области. Космичните струни са конфигурации от материя върху границите между тези области. Затова тяхното образуване е било неизбежно следствие от факта, че различните области не са могли да съгласуват своите основни състояния. Има три нива, на които може да се опитаме да отговорим на тези. Въпроси Първото е Ейнштайновата обща теория на относителността, която приема, че Вселената има добре дефинирана история без каквито и идеи на определености. Ние имаме доста пълна картина за тази класическа теория. Но както видяхме, тази теория не може да бъде съвсем правилна, защото ние наблюдаваме, че материята е подложена на неопределености и квантови флуктуации. За това можем да зададем въпроса за пътуването във времето на второ ниво, това на полукласическата теория. На него разглеждаме поведението на материята съгласно квантовата теория, с неопределеностите и квантовите флуктуации, а пространство времето като добре дефинирано и класическо. Тук картината не е така пълна, но поне имаме някаква идея как да процедираме. Фик 5,4 Допуска ли пространство-времето времеподобни криви, които са затворени, възвръщащи се към своята начална точка отново и отново? Накрая съществува пълната квантова теория на гравитацията, каквато и да е тя. В тази теория, в която не само материята, но също и самото време и пространство са наопределени и флуктуират, дори не е ясно как да се постави въпросът дали пътуването във времето е възможно. Може би най-доброто, което можем да направим, е да попитаме как хората в области, в които пространство-времето е почти класическо и свободно от неопределености, биха интерпретирали своите измервания. Ще мислят ли, че пътуване във времето се е реализирало в области с силна гравитация и големи квантови флуктуации? Да започнем с класическата теория. Плоското пространство-време на специалната относителност, относителност без гравитация, не разрешава пътуване във времето. Нито пък го позволяват изкривените пространство времена, които бяха известни в началния етап. Затова беше голям шок за Айнщайн, когато през 1949 година Курт Дюдел същият тонзи от теоремата на Нюдел въжекарето, карето, открие едно пространство време, което беше една вселена, изпълнена с въртяща се материя, с времеви примки през всяка точка, въжа в 5,4. Решението на Дюдел изискваше космологична константа която може да съществува или да не съществува в природата, но и други решения без космологична константа бяха намерени по-късно. Един особено интересен случай е, в който две космични струни се движат с голяма скорост една спрямо друга. Теоремата на Дюдел за непълнота През 1931 година математикът Курт Дюдел доказа своята прочута теорема за непълнота, отнасяща се до природата на математиката. Теоремата твърди, че вътре във всяка формална система аксиоми, такава като съвременната математика, винаги неизбежно присъстват въпроси, които не могат нито да бъдат доказани, нито провергани въз основа на аксиомите, дефиниращи системата. С други думи, Дюдел показа, че съществуват проблеми, които не могат да бъдат решени чрез никоя система правила или процедури. Теоремата на Дюдел поставя фундаментални ограничения върху математиката. Тя дойде като голям шок за научната общност, тъй като отхвърли широко разпространено вярване, че математиката е съгласувана и пълна система, основана върху единствен логически фундамент. Теоремата на Дьодел, принципът на неопределеността на Хайзенберг и практическата невъзможност да се проследи еволюцията дори на детерминистична система, която става хаотична, образуват сърцевината на множеството ограничения на научното знание, които бяха оценени едва през 20 век. Космичните струни не трябва да се бъркат с струните на струнната теория, въпреки че те не са изцяло несвързани. Те са обекти с дължина, но са съвсем малко напречно сечение. Тяхното появяване се предсказва от някои от теориите на елементарните частици. Пространство-времето извън една отделна космична струна е плоско. То обаче е плоско пространство-време с отрязан от... Него клин... С острия ръб на клина върху струната. Той като конус. Вземете голям кръг хартия и изрежете от него сегмент като парче торта, клин свърха му върху центъра на кръга. Тогава махнете парчето, което сте отрязали, и залепете изрязаните краища на останалото парче един върху друг така, че да получите конус. Това представя пространство-времето, в което съществува космичната струна, фик 5,5. Забележете! че тъй като повърхнината на конуса е същият плосък лист хартия, с който започнахте минус клина, вие все още можете да го наречете плосък с изключение на върха. Можете да установите, че съществува кривина във върха, посредством факта, че една окръжност около върха има по-малка дължина от окръжността, начертана на същото разстояние около центъра на първоначалния кръгъл лист хартия. С други думи, една окръжност около върха е по-къса, Отколкото някой би очаквал за окръжност със същия радиус в плоско пространство, поради липсващия сегмент, фик 5,6. фик 5,5. Аналогично случая на космична струна клинат, който е отстранен от плоското пространство-време, скасява окръжностите около струната, но не засяга времето или разстоянието по протежение на струната. Това означава, че пространство-времето около една космична струна не съдържа никакви времеви принки така че не е възможно да се пътува в миналото. Но ако има и втора космична струна, която се движи спрямо първата, нейното времево направление ще бъде комбинация от времевото и пространствените направления на първата. Това означава, че клинат, който е отрязан заради втората струна, ще скаси както разстоянията в пространството, така и времевите интервали, както ги вижда някой, движещ се с първата струна фиг 5,7. Ако космичните струни се движат почти със скоростта на светлината една спрямо друга, економията на времето, обикалящо около и двете струни, може да бъде толкова голяма, че човек да пристигне обратно още преди да е тръгнал. С други думи, съществуват времеви примки, които човек може да следва, за да пътува в миналото. ФИК 5,6. ФИК 5,7. Пространство-времето на космичните струни съдържа материя която има положителна плътност на енергията и е в с физиката, която познаваме. Но кривината, която поражда времевите принки, се простира по цялото протежение до. Безкрайност в пространството и назад до безкрайното минало във времето. Така че тези пространство-времена са били създадени с пътуването във времето в тях. Нямаме никакви основания да вярваме, че нашата собствена вселена е била създадена по такъв изкривен начин, и нямаме никакви надежни свидетелства за посетители от бъдещето. Аз не вземам под внимание конспиративната теория, че е на от бъдещето и че правителството знае, но го покрива. Нейният списък с прикривания на истината не е толкова добър. За това ще приема, че не е имало времеви примки в далечното минало или поточно в миналото на няколя повърхнина през пространство времето, която ще означа СЕС. Въпросът тогава е, били могла някоя напреднала цивилизация да построи машина на времето? Тъй е били могла тя да модифицира пространство-времето в бъдещето на S, над повърхнината С на диаграмата, така че времевите примки да се появят в крайна област? Казвам крайна област, защото без значение колко напреднала е цивилизацията, тя би могла да контролира вероятно само крайна част от Вселената. В науката на на правилна формулировка на един проблем често пъти е ключът за решаването му и това е един добър пример. За да дефинирам какво се има предвид под крайна машина на времето, аз се върнах към някои ранни мои работи. Пътуването във времето е възможно в област на пространство-времето, в която съществуват времеви примки, пътища, които се движат по-бавно от светлината, но въпреки това успяват да се върнат обратно до местата и времето, от които са тръгнали, благодарение на изкривяването на пространство-времето. Тъй като приех, че не са съществували времеви примки в далечното минало, трябва да съществува онова, което аз наричам хоризонт на пътуването във времето, границата, разделяща областта на времевите примки от областта без тях, фик 5,8. Фик 5,8 Дори и най-напредналите цивилизации биха могли да огънат пространство-времето само в няколя крайна област. Хоризонтът на пътуването във времето, границата на частта на пространство времето, в която е възможно да се пътува в собственото минало, ще бъде образуван от светлинни лъчи, които се появяват от някоя крайна област. Тогава въпросът е, били могла някоя напреднала цивилизация да построи машина на времето? Хоризонтите на пътуването във времето са доста подобни на хоризонтите на черните дупки. Докато един хоризонт на черна дупка е образуван от светлинни лъчи, които едва са се разминали с падането в черната дупка, един хоризонт на пътуване във времето е образуван от светлини лъчи, които са на границата да се срещнат със себе си. Тогава аз приемам като мое критерий за машина на времето онова, което наричам крайно генериран хоризонт, т.е. хоризонт, който е образуван от светлини лъчи, всичките от които се излъчват от ограничена област. С други думи, те не идват от безкрайност или от сингулярност, а произлизат от крайна област съдържаща времеви примки област, която се предполага, че нашата напреднала цивилизация ще създаде. Възприемайки тази дефиниция като характерен белек на машина на времето, имаме предимството да сме в състояние да използваме машинарията, която Роджер Пенроуз и аз разработихме, за да изучаваме сингулярностите и черните дупки. Дори без използване на Айнштайновите уравнения мога да покажа, че изобщо казано – един крайно генериран хоризонт ще съдържа светлинен лъч, който наистина се среща сам със себе си. Тъй е светлинен лъч, който непрекъснато продължава да се връща до същата точка отново и отново. Всеки път, когато светлината обикули, тя ще бъде все повече и все повече сини мъстена, така че образите ще стават по-сини и по-сини. Гребените на един пулс от светлина ще се приближават поблизо и поблизо всичките заедно и светлината ще обикаля за покъси и покъси интервали време. Фактически една частица светлина би имала само крайна история, както е дефинирана чрез нейната собствена мярка за време. Въпреки, че тя е обикаляла и обикаляла в една крайна област и не е попаднала на някоя сингулярност на кривината. Човек може да не го е грижа дали една частица светлина е завършила историята си за крайно време. Но аз мога да докажа също, че ще съществуват пътища с движение с по-малка скорост от тази на светлината, което ще има само крайно време траене. Те биха могли да бъдат историите на наблюдатели, които ще бъдат уловени в капана на крайна област преди хоризонта и ще обикалят и обикалят по-бързо и по-бързо, докато стигнат скоростта на светлината за крайно време. Така че ако красива извънземна флетяща. Чиник ви покани в своята машина на времето. Стъпвайте внимателно. Може да паднете в някоя от тези повтарящи се истории и капани са само крайно времетраене. Фик 5,9. Фик 5,9. Опасността от пътуване във времето. Тези резултати не зависят от уравненията на Айнщайн, а само от начина, по който пространство-времето трябва да се огъне, за да образува времеви примки в крайна област. Сега обаче може да се запитаме какъв вид материя ще трябва да използва една напреднала цивилизация, за да изкриви пространство-времето така, че да построи машина на времето с крайни размери. Може ли тя да има положителна плътност на енергията навсякъде, както в пространство-времето на космичните струни, което описах порано? Пространство-времето на космичните струни не удовлетворява моето изискване времевите примки да се появяват в крайни области. Но човек може да си помисли, че това е така, само защото космичните струни са безкрайно дълги. Той би могъл да си въобрази, че може да се построи крайна машина на времето, използвайки крайни контури от космични струни и с положителна плътност на енергията навсякъде. Жалко е да се разочаруват хора като кип, които искат да се върнат в миналото, но това не може да се направи с положителна плътност на енергията навсякъде. Мога да докажа, че за да се построи крайна машина на времето, вие се нуждаете от отрицателна енергия. В класическата теория плътността на енергията винаги е положителна и затова машините на времето с крайни размери са изключени на това ниво. Ситуацията обаче е различна в полукласическата теория, в която се приема, че поведението на материята е съгласно квантовата теория, докато пространство-времето е добре дефинирано и класическо. Както видяхме, Принципът на неопределеността на квантовата теория означава, че полетата винаги флуктуират нагоре-надолу, дори в привидно празното пространство, и имат плътност на енергията, която е безкрайна. Така че човек трябва да извади една безкрайна стойност, за да получи крайната плътност на енергията, която наблюдаваме във Вселената. Това изваждане може да направи плътността на енергията отрицателна, поне локално. Дори в плоско пространство може да се намерят квантови състояния, в които плътността е отрицателна локално, въпреки че пълната. Енергия е положителна. Човек може да се пита дали тези отрицателни стойности наистина карат пространство-времето да се изкриви по подходящ начин, за да се построи крайна машина на времето, но изглежда, че те трябва да го правят. Както видяхме в четвърта глава, квантовите флуктуации означават, че дори при видно празното пространство е изпълнено с двойки виртуални частици, които се появяват заедно, раздалечават се и след това отново се събират заедно и се нихилират взаимно, фик 5,10. Единият член на двойка виртуални частици ще има положителна енергия, а другият отрицателна. Когато присъства черна дупка, членът с отрицателна енергия може да падне в нея, а положително енергетичният член може да избяга в безкрайност, където частицата се появява като излъчване, отнасящо положителна енергия надалече от черната дупка. Отрицателно енергетичните частици, падайки вътре, карат черната дупка да губи маса и да се изпарява бавно, при което размерите на хоризонта се свиват фик 5,11. Фик 5,10 Предсказанието, че черните дупки излъчват и губят маса, предполага, че квантовата теория кара отрицателната енергия да се втича през хоризонта в черната дупка. За да се свие размерът на черната дупка, плътността на енергията върху хоризонта трябва да е отрицателна, какъвто трябва да бъде и знакът и, за да се построи машина на времето. Обикновената материя с положителна плътност на енергията има гравитационен ефект на привличане и изкривява пространство времето така, огъва светлинните лъчи един към друг, точно както топката върху гумения лист във втора глава винаги заставя по-малките топчета от лагер да завиват едно към друго, а не да се раздалечават. Фик 5,11. От това би следвало, че лицето на хоризонта на черната дупка може само да нараства с времето, а не да се свива. Така е, защото, за да се свият размерите на хоризонта на една черна дупка, Плътността на енергията трябва да е отрицателна върху хоризонта и да се изкривява пространство времето така, че светлинните лъчи да се раздалечават един от друг. Това беше нещо, което аз осъзнах за пръв път, когато си лягах в леглото наскоро след раждането на дъщеря ми. Няма да казвам колко отдавна беше това, но сега вече имам и внук. Моят внук Уилям Макензи Смит. Изпаряването на черните дубки. Показва че на квантово ниво плътността на енергията може понякога да бъде отрицателна и да изкривява пространство-времето в посоката, необходима за построяването на машина на времето. Така, че може да си представим, че няколя много напреднала цивилизация би могла да уреди нещата така, че плътността на енергията да бъде достатъчно отрицателна, за да образува машина на времето, която да може да се използва от макроскопични обекти, като, например, космически кораби. Съществува обаче важна разлика между хоризонт на черна дупка, който е образуван от светлинни лъчи, продължаващи просто да се движат, и хоризонта на една машина на времето, който съдържа светлинни лъчи, продължаващи да обикалят и обикалят. Една виртуална частица, движеща се по такъв затворен път, ще пренася своята енергия на основното си състояние обратно до същата точка отново и отново. Затова може да се очаква плътността на енергията да е безкрайна върху хоризонта, границата на машината на времето, областта, в която човек може да пътува в миналото. Това е потвърдено от експлицитните пресметания в няколко фонови метрики, които са достатъчно прости за точни пресметания. Това би означавало, че един индивид или космическа сонда, които са се опитали да пресекат хоризонта, за да влязат в машината на времето, ще бъдат унищожени от мълния от радиация, фик 5,12. Така че за пътешествениците във времето бъдещето изглежда черно или не трябва ли да се каже ослепително бяло? Плътността на енергията за материята зависи от състоянието, в което тя се намира, Затова е възможно една напреднала цивилизация да е в състояние да направи плътността на енергията крайна върху границата на машината на времето чрез замразяване или отстраняване на виртуалните частици които обикалят и обикалят по затворен контур. Не е ясно обаче дали такава машина на времето би била стабилна. Най-малкото смущение, като например някой да пресече хоризонта, за да влезе в машината на времето, може да накара виртуалните частици да започнат да циркулират и да предизвика мълния. Това е въпрос, който физиците трябва да са свободни да обсъждат, без да им се присмиват презрително. Дори ако се окаже, че пътуването във времето е невъзможно, важно е да разберем защо. ФИК 5,12 Човек може да бъде унищожен от мълния от радиация, когато пресече хоризонта на пътуване във времето. За да отговорим на въпроса окончателно, налага се да разгледаме квантовите флуктуации не само на материалните полета, но и на самото пространство-време. Може да се очаква че те ще предизвикат известна размитост на пътищата на светлинните лъчи и на цялата концепция за подреждане във времето. Наистина, човек може да разглежда излъчването от черните дубки като изтичане навън от тях поради това, че квантовите флуктуации на пространство-времето означават, че хоризонтът не е точно дефиниран. Понеже ние все още нямаме пълна теория на квантовата гравитация, трудно е да се каже какви трябва да бъдат ефектите на пространствено-времевите флуктуации. Въпреки това, може да се надяваме да получим някои ориентири от Файнмановата сума върху историите, описани в трета глава. Фик 5,13 Файнмановата сума върху историите трябва да включва истории, в които частици се движат назад във времето, и дори истории, които са затворени принки във времето и пространството. Всяка история ще бъде едно изкривено пространство-време с материални полета в него. Тъй като се предлага да сумираме върху всички възможни истории, а не само върху нези, които удовлетворяват някои уравнения, сумата трябва да включва пространство-времена, които са огънати достатъчно за пътуване в миналото, фик 5,13. Затова въпросът е защо пътуването във времето не се случва навсякъде. Отговорът е, че... Пътуването във времето наистина се осъществява в микроскопични мащаби, но ние не го забелязваме. Ако човек приложи файнмановата идея за сумиране върху историите към една частица, той трябва да включи истории, в които частицата се движи по-бързо от светлината и дори назад във времето. В частност ще има истории, в които частицата обикаля многократно по затворен контур във времето и пространството. Това е като във филма Ground Day", в който един репортер трябва да изживява един и същи ден отново и отново, фиг 5,14 дей, 2 февруари, денят, в който съгласно поверието североамериканският емармот, Граундхог, мармота тупах, излиза за пръв път от зимния си сън. И ако се окаже, че денят е слънчев и той види сянката си, оттегля се отново в дълбок сън в дупката си за повече от 6 седмици, предсказвайки по този начин връщането на зимата. ФИК 5,14. Не може да наблюдаваме частици с такива истории във вид на затворени примки посредством детектори за частици. Но техните косвени ефекти са измерени в редица експерименти. Един от тях е малкото отместване на светлината, излъчвана от водородни атоми, което е предизвикано от електрони, движещи се по затворени траектории. Друг експеримент е една малка сила между успоредни метални плочи, предизвикана от факта, че съществуват малко по-малко на брой циклично затворени истории, които могат да се поместят между плочите, в сравнение с онези в областта отвън, друга еквивалентна интерпретация на ефекта на Казимир. Така че съществуването на истории с формата на затворени примки се потвърждава от експеримента ФИК-5,15. ФИК-5,15. Може да се спори дали циклично затворените истории на частиците имат нещо общо с изкривяването на пространство-времето тъй като те се появяват дори във фиксиран бекграунд, без кедрони, фон, такъв като плоското пространство. Но през последните години ние установихме, че явленията в физиката често имат двойствено, в еднаква степен валидно, описание. Човек може с еднакво право да каже, че една частица се движи по затворен контур в даден фиксиран бекграунд или че частицата стои неподвижно, но пространството и времето флуктуират около нея. Това просто е въпрос дали извършвате първо сумиране върху пътищата на частиците и след това върху изкривените пространство-времена или обратно. Фик. 5,16 Айнштайновата вселена е като цилиндър. Тя е крайна в пространството и постоянна във времето. Поради крайния си размер тя може да се върти със скорост, навсякъде по-малка от скоростта на светлината. За това изглежда че квантовата теория позволява пътуването във времето в микроскопични мащаби. Но това не от голяма полза за целите на научната фантастика, такива като връщането назад и убиването на вашия дядо. Затова въпросът е, може ли вероятността в сумата върху историите да има максимум в околността на пространство-времена с макроскопични времеви примки? Този въпрос може да се изследва чрез изучаване на сумата върху историите на материални полета в една редица фонови пространство-времена, които стават по-близки и по-близки до допускането на времеви принки. Може да се очаква да се случи нещо драматично, когато за пръв път се появят времеви принки, и това се потвърждава в един прост пример, който изучавах заедно с моя студент Майкъл Касиди. Фоновите пространство-времена в редицата, която изследвахме, бяха тясно свързани с онова, което се нарича Вселена на Айнштайн, пространство-времето, предложено от Айнштайн, когато вярваше, че Вселената е статична и неизменяща се с времето, нито разширяваща се, нито свиваща се, върже първа глава. Във Вселената на Айнштайн времето тече от безкрайното минало към безкрайното бъдеще. Пространствените направления обаче са крайни и се затварят в себе си подобно на повърхнината на Земята, но с едно измерение повече. Може да си представим това пространство-време като цилиндър, в който дългата ос е направлението на времето а напречното сечение включва трите пространствени направления, фиг 5,16. Айнштейновата вселена не представи вселената, в която живеем, защото тя не се разширява. Въпреки това, тя е удобен бекграунд за обсъждане пътуването във времето, тъй като е достатъчно проста, за да се пресметнат сумите върху историите. Забравяйки за момент за пътуването във времето, да разгледаме материята на една вселена на Айнштейн, която се върти относно някаква ос. Ако бяхте върху уста, щяхте да оставате в една и съща точка на пространството, точно както става, когато застанете в центъра на детска въртележка. Но ако не сте върху уста, ще се движите през пространството, като се въртите. Около уста. Колкото по-далече сте от уста, толкова по-бързо ще се движите фиг 5,70. За това, ако Вселената беше безкрайна в пространството, достатъчно далечените от оста точки би трябвало да се въртят по-бързо от светлината. Но тъй като Айнштайновата Вселена е крайна в пространствените направления, съществува критична скорост на ротация, под която никоя част от Вселената не се върти по-бързо от светлината. Фик 5,17. В плоско пространство една твърда ротация ще се извършва със скорост по-голяма от скоростта на светлината. В точките, далече от нейната ос. Да разгледаме сега сумата върху историите на частица във въртяща се вселена на Айнштейн. Когато въртенето е бавно, съществуват много пътища, по които една частица може да поеме, използвайки даден запас от енергия. Така сумата върху всички истории на частицата в този бекграунд дава голяма амплитуда. Това означава... Че вероятността на този бекграунд в сумата върху всички пространствено времеви истории ще бъде по-висока, те е той е сред по-вероятните истории. Но когато скоростта на ротация на Вселената на Айнштайн приближи критичната стойност, така че външните и краища да се движат със скорост, доближаваща се до скоростта на светлината, съществува само един път на частицата, който е класически разрешен върху този край, а именно такъв, по който тя се движи със скоростта на светлината. Това означава, че сумата върху историите на частицата ще бъде малка. Така, че вероятността на тези фонове в сумата върху всички изкривени пространствено-времеви истории ще бъде малка. Теяте -те са най-малко вероятни. Какво общо имат въртящите се вселени на Айнштайн с пътуването във времето и времевите примки? Отговорът е, че те са математически еквивалентни на други фонове, които допускат времеви примки. Тези други фонове са вселени, които се разширяват в две пространствени измерения. Вселените не се разширяват в третото пространствено направление, което е периодично. Това означава, че ако изминете известно разстояние в тази посока, ще стигнете отново там, откъдето сте тръгнали. Всеки път обаче, когато направите една обиколка в третата пространствена посока, скоростта ви в първата или втората посока нараства фиг 5,18. ФИК 5,18 Фон са затворени времеподобни криви. Ако нарастването е... Малко не съществуват времеви примки. Да разгледаме обаче една редица фонове с нарастващи повишения на скоростта. При известно критично повишаване на скоростта ще се появят времеви примки. Не е изненадващо, че този критичен Луренцов буст, буст, Съответства на критичната скорост на ротация на инштайновите вселени. Тъй като пресметанията на сумите върху историите в тези backgrounds са математически еквивалентни, може да се заключи, че вероятността на тези backgrounds клони към 0, когато те се приближават до изкривяването, необходимо за времеви примки. С други думи, вероятността за изкривяване, достатъчно за машина на времето, е 0. Това подкрепя е така нареченото от мен, Предложение за хронологична протекция, че законите на физиката си заговорничат за предотвратяване пътуването във времето на макроскопични обекти. Вероятността, че кип би могъл да се върне назад и да убие дядо си, е 1 x 1010 x 60 С други думи, по-малко от 1 на 10 с трилион трилион трилион трилион трилион нули след него. Въпреки, че времевите примки са позволени от сумирането върху историите, Вероятностите са изключително малки. Основавайки се на съображения за дуалност, за които споменах порано, рано аз оцених вероятността Кип Торн да може да се върне назад и да убие своя дядо като по-малко от 1 на 10 с 1 трилион, трилион, трилион, трилион, трилион нули след него. Това е доста малка вероятност, но ако се вгледате внимателно в снимката на Кип, може да видите известна замъгляност около краищата и. Това съответства на нищожната възможност някой негодник от бъдещето да се върне назад и да убие собствения си дядо, така че в действителност той да не е там. Като хора комарджи екип и аз бихме се обзалагали за вероятности като тази. Бедата е, че не можем да се обзаложим един срещу друг, тъй като сега и двамата сме от едната страна. От друга страна, аз не бих приял облог с някой друг. Той би могъл да от бъдещето и да знае че пътуването във времето работи. Бихте могли да се питате дали тази глава не е част от правителствен проект за прикриване на пътуването във времето. Може и да сте прави. Шеста глава. Нашето бъдеще. Стар трек или не? Как биологичният и електронният живот ще продължат да се развиват в сложност с все по-нарастваща скорост? Фиг 6,1 Нютон Айнштайн Командир Дейта и играем покер-сцена от Стар Трек. Причината Стар Трек да е толкова популярен не понеже той е една безопасна и успокояваща визия за бъдещето. Самият та съм до някъде фен на Стар Трек, така че лесно бях убеден да участвам в един епизод, в който играех покер с Нютон, Айнштейн и Командир Дейта. Аз ги бих всичките, но за нещастие включи се червената ларма, така че не успях да си прибера печалбите. Стартрек показва едно общество, което е далече по-напреднало от нашето в науката, технологията и политическата организация. Последното би могло да не е трудно. Трябва да са се извършили големи промени с придружаващите ги напрежения и разстройства във времето между сега и тогава, но в периода, в който бяхме показани, се предполагаше, че науката, технологията и организацията на обществото са достигнали ниво, близко до съвършенството. ФИК 6,2. Вляво, пълната консумация на енергия за целия свят в милиарди тонове БИСИО, където 1 тон битума на Скол Юнит, единица, еквивалент на 1 том битуминозни въглища, равно 8,13 мегават Вдясно, В броят научни статии, публикувани всяка година. Вертикалният мащаб е в хиляди. През 1900 година те са били 9 000. През 1950 година е имало 90 000, а през 2000 година са публикувани 900 000. Ако нареждате една до друга излизащите от печат нови книги, ще се наложи да се движите с 90 мили в час, за да смогвате да сте в края на редицата им. Разбира се, до 2600 години произведенията на изкуството и науката ще излизат в електронен вид, а не като книги от хартия. Въпреки това, ако експоненциалният ръст продължи, биха се появявали по 10 стати в секунда в моята област на теоретичната физика и няма да има никакво време да бъдат четени. Бих искал да поставя под въпрос тази картина и да попитам дали ще достигнем някога едно финално постоянно състояние на науката и технологията. В нито един момент в около 10 000 години след последния ледников период човешката раса не е била в състояние на постоянно знание и фиксирана технология. Имало и известни отстъпления, като престъмната епоха след падането на Римската империя. Но световната популация, която е мярка за технологичната ни способност да запазваме живота и да се изхранваме, е нараствала постоянно само с няколко смущения, такива като черната смърт, фиг 6,1. През последните 200 години ръстът на популацията е. Станал експоненциален, е населението нараства с един и същи процент всяка година. Сега скоростта е около 1,9% годишно. Това може да не изглежда твърде много, но то означава, че световното население се отвоява всеки 40 години, фик 6,2. Към 2600 години населението на света би стояло право рамо до рамо, а консумацията на електричество би нажежила земята до червено. Други измерения на технологичното развитие в последно време са консумацията на електричество и научните статии. Те също показват експоненциален ръст с периоди на отвояване, по малки от 40 години. Няма признаци, че научното и технологично развитие ще се забавя и спре в близко бъдеще със сигурност не и по времето на Стартрек, което се предполага, че не е толкова далече в бъдещето. Но ако ръстът на популацията и увеличаването на консумация продължат със сегашните темпове, до 2600 години хората света ще стоят прави рамо до рамо, а използването на електричеството ще нажежава земята до червено, въже илюстрацията с населението към 2600 години. И ясно е, че сегашният експоненциален ръст не може да продължава произволно дълго. Тогава какво ще се случи? Една възможност е, че ще се заличим напълно от някое бедствие от типа на ядрена война. Има един гаден вид, че причината да не контактуват с нас извънземните е, че когато една цивилизация достигне нашия етап на развитие, тя става нестабилна и се самоунищожава. Аз обаче съм оптимист. Не вярвам, че човешката раса е стигнала толкова далече само за да прекъсне съществуването си точно когато нещата стават интересни. Визията на Трек за бъдещето, че ще достигнем едно напреднало, но по същество статично ниво може да се окаже вярна по отношение на нашето знание на основните закони, които управляват Вселената. Както ще опиша в следващата глава, може да съществува една окончателна теория, която ще открием в далечното бъдеще. Тази окончателна теория, ако съществува, ще определи дали мечтата на Стартрек за пътуване по изкривяванията и през тунелите на пространство времето може да бъде осъществена. Съгласно сегашните идеи ще трябва да изследваме галактиката по един бавен и скучен манер, използвайки космически кораби, които пътуват по-бавно от светлината, но тъй като все още нямаме пълна единна теория, не можем напълно да отхвърлим навигацията по кривините в 63 От друга страна, вече знаем законите, които са в сила във всички с изключения на най-екстремните ситуации, законите, които управляват екипажа на Ентерпрейс, ако не самия космически кораб. И все пак няма изгледи, че ще достигнем статично състояние в ползите, които извличаме от тези закони или в сложността на системите, които произвеждаме с тях. Тази сложност е това, с което ще се занимаваме в останалата част от тази глава. За сега най-сложните системи, които имаме, са собствените ни тела. Животът, изглежда, е възникнал в първичните океани, които са покривали Земята преди 4 милиарда години. Как се е случило това, не знаем. Може би хаотичните сблъсъци между атоми са образували макромолекули, които могат да се възпроизвеждат и да се свързват в посложни структури. Това, което наистина знаем, че преди 3,5 милиарда години са се появили изключително комплицираните ДНК молекули. ДНК е основата на целия живот върху Земята. Тя е двойна спирална. Структура като спирални стълби, която беше открита от Френсис Крик и Джеймс Уотсон в Кавендишката лаборатория на Кеймбридж през 1953 година. Двете ленти на двойната спирала са свързани чрез двойки бази като стъпалата на спирална стълба. Съществуват четири бази в ДНК – Аделин, Гуанин, Тимин и Цитозин. Редът, в който те са разположени по дължината на спиралната стълба, носи генетичната информация, която прави ДНК способна да сглуби един организъм около себе си и да се възпроизвежда. Като прави копия на себе си, Възникват случайни грешки в пропорцията или реда на базите по дължината на спиралата. В повечето случаи грешките в копирането правят ДНК или неспособна, или по-малко вероятно да се възпроизвежда, което означава, че такива генетични грешки или мутации, както са наречени, ще отмират. Но в отдални случаи грешките или мутациите ще увеличават шансовете на ДНК за оцеляване и възпроизвеждане. Такива изменения в генетичния код ще бъдат подкрепени. По този начин съдържащата се във веригата на ДНК информация постепенно се развива и нараства по сложност, въжа фиг 6,4. ФИК 6,3 Сюжетната линия на Стар Трек зависи от Enterprise и звездни кораби като този по-горе, които са в състояние да пътуват със скорост на отклоняване, много по-голяма от скоростта на светлината. Но ако хипотезата за хронологична протекция е вярна, ще ни се наложи да изследваме галактиката, използвайки задвижвани с ракети космически кораби, които пътуват по-бавно от светлината. ФИК 6,4 Еволюцията в действие Отдясно са компютърно генерираните биоморфи, които са еволюирали в една програма, изобретена от биолога Ричард Докинс. Оцеляването на една конкретна порода зависи от прости качества като да бъдеш интересен, различен или насекомоподобен. Започвайки от един отделен най-прост елемент – пиксел, първите хаотично генерирани поколения се развиват посредством процес, подобен на естествения подбор Дукинс развади една насекомоподобна форма в една забележителна серия от 29 поколения, с известен брой еволюционни слепи улици. Тъй като биологичната еволюция в основите си е случайно блуждаене в пространството на генетичните възможности, тя би била много бавна. Сложността или броят на битовата информация, която е кодирана в ДНК, е приблизително броят на Базите в молекулата За първите около 2 милиарда години скоростта на нарастване на сложността трябва да е била от порядъка на един бит информация всеки 100 години. Скоростта на нарастване на ДНК сложността постепенно се увеличила до един бит за година през последните няколко милиона години. Но тогава преди около 6 или 8 хиляди години настъпило едно значително ново развитие. Ние сме развили писмения език. Това означавало, че информацията може да бъде предавана от едно поколение на следващо, без да трябва да се чака много бавният процес на случайни мутации и естественият подбор да акодират в ДНК веригата. Количеството сложност нараснало невообразимо. Един отделен роман в Меки корици може да съдържа толкова информация, колкото е разликата в ДНК между маймуните и хората, а една 30-томна енциклопедия би могла да опише цялата верига на човешката ДНК фиг 6,5. Развитието на сложността от образуването на Земята не в мащаб. И нещо дори още по-важно информацията в книгите може да бъде усъвременявана бързо. Сегашната скорост, с която човешката ДНК се усъвременява от биологичната еволюция, е около 1 бит на година. Но всяка година се публикуват 200 000 нови книги, бързината на увеличаване на новата информация е над 1 милион бита за секунда. Разбира се, повечето от тази информация е буклук, но ако дори само един бит на милион е полезен, това все още е 100 000 пъти побързо от биологичната еволюция. Отглеждането на ембриони извън човешкото тяло ще позволи по-големи мозъци и по-голяма интелигентност. Това предаване на данни посредством външни небиологични средства доведе човешката раса до господство над света и до експоненциално нарастване на популацията и. Но сега ние сме в началото на нова ера, през която ще сме в състояние да увеличаваме сложността на нашата вътрешна база данни, ДНК, без да се налага да чакаме бавния процес на биологичната еволюция. През последните 10 000 години не е настъпила съществена промяна в човешката ДНК, но вероятно е, че ще сме в състояние изцяло да препроектираме и пренаредим през следващите 1000 години. Разбира се, много хора ще кажат, че генетичното инженерство на хора трябва да бъде забранено, но съмнително е, че ще сме в състояние да го предотвратим. Генетичното инженерство на растения и животни ще бъде разрешено поради економически причини и сигурно е, че някой ще трябва да го опита и върху хора. Освен ако не се установи тоталитарен световен ред, някой някъде ще проектира подобрени хора. Ясно е, че създаването на подобрени хора ще създаде големи социални и политически проблеми по отношение на неподобрените хора. Моето намерение не е да защитя човешкото ген на инженерство като едно желателно развитие, но просто да кажа, че е вероятно то да се случи, независимо дали го искаме или не. Това е причината да не вярвам на научната фантастика като Стартрек, където след 400 години в бъдещето хората са по същество същите, каквито сме ние днес. Аз мисля, че човешката раса и нейната ДНК ще увеличават сложността си доста бързо. Трябва да разберем, че е твърде вероятно това да се случи и да обмислим как да се справим с него. В известен смисъл човешката раса се нуждае да подобри своите умствени и физически качества, щом трябва да се справя с все по-сложния свят около нея и да посреща новите предизвикателства, такива като космическите пътешествия. Хората имат нужда да повишават своята сложност и ако искат биологичните системи да поддържат преднината си пред електронните. В момента комитрите имат преднина в скоростта, но те не показват никакви признаци на интелигентност. Това не е изненадващо, тъй като сегашните ни компютри са по-малко сложни от мозъка на Земен червей вид, който не е отличен за своята интелектуална мощ. Но комютрите се подчиняват на това, което е известно като закон на Мур, тяхната скорост и сложност се отвояват всеки 18 месеца, фик 6,6. Това е едно от тези експоненциални нараствания, които очевидно не могат да продължават произволно дълго. Вероятно обаче то да продължи, докато комютрите постигнат сложност, аналогична на тази на човешкия мозък. Някои хора казват, че комютрите никога няма да проявят истинска интелигентност, каквото и да означава това. Но на мен ми се струва, че ако достатъчно сложните химични молекули могат да функционират в хората така, че да ги правят интелигентни, тогава равностойно сложни електронни вериги също биха могли да накарат комютрите да действат интелигентно. И ако са интелигентни, те по. Всяка вероятност ще могат да конструират компютри които притежават дори по-голяма сложност и интелигентност. ФИК 6,6 Експоненциален ръст на компютърните технологии от 1972 година до консервативните прогнози за 2007 година от един CPU-производител. Числото след всеки конкретен чип дава броя на пресметанията за секунда. Невронни импланти ще предложат увеличена памет и пълни пакет информация, такива като цял един език или съдържанието на тази книга, научени за минути. Такива хора с разширени способности твърде малко ще приличат на нас самите. Ще продължи ли това нарастване на биологичната и електронната сложност за винаги, или то има естествена граница? От биологичната страна ограничението върху човешката интелигентност до е било поставено от големината на мозъка, която може да преминава през родилния канал. След като съм наблюдавал ражданията на трите си деца, аз знам колко е трудно на главата да излезе навън. Но очаквам, че през следващите 100 години ще сме в състояние да отглеждаме бебета извън човешкото тяло, така че това ограничение ще бъде отстранено. В крайна сметка обаче, увеличаването на размера на човешкия мозък чрез ген на инженерство ще се изправи пред проблема, че химическите преносители на информация в тялото, отговорни за нашата умствена активност, са сравнително бъвно подвижни. Това означава, че понататъчното увеличаване сложността на мозъка ще бъде за сметка на скоростта. Може да сме с бърз ум или интелигентни, но не и двете. Все пак аз мисля, че можем да станем доста поинтелигентни от повечето от хората в Стартрек, не че това би било особено трудно. Днес нашите компютри си остават надминати по изчислителна мощ от мозъка на един скромен дъждовен червей. ФИК 6,7 Човешката раса е съществувала само през една малка частица от Историята на Вселената Ако тази илюстрация беше в мащаб и дължината, съответстваща на присъствието на човешките същества, беше 7СМ, тогава цялата история на Вселената би била над километр. Всеки извънземен живот, който срещнем, е вероятно да бъде много по-примитивен или много по-напреднал, отколкото сме ние. Електронните вериги имат същия проблем, сложност срещу скорост, както и човешкият мозък. В този случай обаче сигналите са електрически, а не химични, и се придвижват със. Скоростта на светлината, която е много по-висока. Въпреки това, скоростта на светлината вече е едно практическо ограничение върху конструирането на по-бързи компютри. Ситуацията може да се подобри, като се направят веригите помалки, но накрая ще се стигне до ограничението, дължащо се на атомната природа на материята. Все още обаче имаме да изминем известен път, преди да срещнем тази бариера. Приемайки, че няма да се унищожим през следващите сто години, съществува вероятност, че ще се разпространим най-напред към планетите в Слънчевата система, а след това и към близките звезди. Но ние няма да сме като Стар Трек или Бабалун 5 с нова раса от почти човешки същества почти във всяка звездна система. Човешката раса е съществувала в сегашния си вид само през 2 милиона от всичките около 15 милиарда години след големия взрив, фик 6,7. Друг начин, по който електронните вериги могат да увеличат своята сложност при запазване на скоростта, е да се копира човешкият мозък. Мозъкът не притежава една отделна процесорна единица – CPU – Central Processing Unit, която да произвежда всички команди една след друга. Вместо това той има милиони процесори, работещи заедно в едно и също време. Такова едно масово паралелно процесиране ще бъде бъдещето също и за електронната интелигентност. Биологично-електронната допирна област след две десетилетия 1 доларов компютър може да бъде толкова сложен, колкото човешкия мозък. Паралелни процесори може да подражават на начина, по който работи нашият мозък, и да направят така, че компютрите да работят по един интелигентен и съзнателен начин. Невронните импланти може да позволят един много по-бързо обмен между мозъка и комютрите, стопявайки разстоянието между биологичната и електронната интелигентност. В близко бъдеще повечето бизнес-трансакции вероятно ще се извършват между кибериндивиди чрез World Wide Web. За не повече от две десетилетия мнозина от нас може дори да изберат да водят виртуално съществуване в мрежата, създавайки си киберприятели и взаимоотношения. Нашето разбиране на човешкия геном без съмнение ще създаде големи медицинско предимства, но също така ще ни позволи значително да увеличим сложността на структурата на човешката ДНК. През следващите неколко стотин години генното. Инженерство на хора може да замести биологичната еволюция, преструктурирайки човешката раса и повдигайки съвършено нови етични въпроси. Космическите пътешествия извън нашата слънчева система вероятно ще изискват или генетично усъвършенствани хора, или компютърно контролирани сонди без екипаж. Така че, ако се разбие живот в други звездни системи, Шансовете той да бъде на един познат човешки етап са много малки. Всеки извънземен живот, който ще срещнем, вероятно ще бъде или много по-примитивен, или много понапреднал. Ако той е понапреднал, защото тогава не се е разпространил в галактиката и не е посетил Земята? Ако извънземните бяха дошли тук, щеше да е очевидно, по-скоро като филма Independence Day, денят на независимостта, отколкото като ета извънземното. Така че как да си обясним отсъствието на извънземни посетители? Може би има някоя напреднала раса някъде там, която си дава сметка за нашето съществуване, но не оставя да се варим в собствения си примитивен сус. Съмнително е обаче тя да бъде толкова загрижена за една по-ниша форма на живот. Тревожате се повечето от нас, колко насекоми и земни черви стъпкваме по пъти си? Едно по-основателно обяснение е че има много малка вероятност или за развитието на живот на други планети, или пък за това този живот да развие интелигентност. Тъй като ние твърдим, че сме интелигентни, макар може би без много основание, склонни сме да гледаме на интелигентността като на неизбежно следствие на еволюцията. Но човек може да постави това под въпрос. Не е ясно дали интелигентността има голяма способност да оцелява. Бактерията се справя много добре без интелигентност и ще ни наживее. ако нашата така наречена интелигентност ни доведе до това, да се пометем в някоя ядрена война. Така че, като изследваме галактиката, може да намерим примитивен живот, но не е вероятно да намерим същества като нас. Бъдещето на науката няма да е като успокоителната картина, нарисувана в Стартрек, една вселена, населена от множество хуманоидни раси, с напреднала, но по същество статична наука и технология. Вместо това мисля, че ние се движим по собствения си път сами, но с бързо развитие на биологичната и електронната сложност. Немного от това ще се случи през следващите сто години, което е всичкото, което може да бъде надежно предсказано. Но към края на следващия милениум, ако стигнем там, разликата от стар трек ще бъде фундаментална. Притежава ли интелигентността голяма способност за дългосрочно оцеляване? Седма глава. Бранен нов свят. Живеем ни върху брана или просто сме холограми? Фик 7,1. Матеорията е като пъзъл. Лесно е да се идентифицират и наредят парченцата около крайщата, но нямаме почти никаква идея какво се случва средата, средата, където не можем да направим приближението, че една или друга величина е малка. Как ще продължи нашето пътешествие на Дискавърии в бъдещето? Ще успеем ли в търсенето си на пълна и обединена теория, която да управлява Вселената и всичко, което тя съдържа? Фактически, както беше описано във втора глава, може да сме идентифицирали вече. Теорията на всичко, то е «тири of everything», като матеория. Тази теория няма отделна формулировка, поне доколкото известно. Вместо това сме открили една мрежа от привидно различни теории, които, изглежда, да са в различни граници приближения към една и съща лежаща в основата им фундаментална теория, точно както Ньютонова теория на гравитацията е една апроксимация към Айнштайновата обща теория на относителността в границата на слабо гравитационно поле. Ма е като пъзъл, най-лесно е да се идентифицират и наместят парченцата около краищата на пъзъла, Границите на маторията, където една или друга величина е малка. Сега ние имаме доста добра идея за тези краища, но все още съществува празнина в центъра на пъзела на маторията, където не знаем какво става фиг 7,1. Не може да твърдим, че наистина сме намерили теорията на всичко, докато не сме запълнили тази празнина. Какво има в центъра на маторията? Ще открием ли там дракони? Или нещо в същата степен странно, както върху стари карти на неизследвани земи. Нашият опит от миналото ни подсказва, че е вероятно да намерим нови феномени всеки път, когато разширим обхвата на нашите наблюдения към по-малки мащаби. В началото на 20 век разбрахме начина, по който работи природата в мащабите на класическата физика, която е добра от междузвездни разстояния в дълбочина надолу до около една стотна от милиметра. Класическата физика приема, че материята е непрекъсната среда със свойства като еластичност и вискозност, но започнаха да се появяват свидетелства, че материята е негладка, а зърнеста. Тя е направена от много малки градивни блокове, наречени атоми. Думата атоми идва от гръцки и означава неделим, но скоро беше открито, че атомите се състоят от електрони, обикалящи около ядра, съставени от протони и неутрони, фик 7,2. Фик 7,2. Вляво – класическият неделиматум. Вдясно – един атом с показани електрони, обикалещи около ядро от протони и неутрони. Фик 7,3. Отгоре – един протон се състои от два горни кварка, всеки с положителен електричен заряд 2 трети, и един долен кварк, притежаващ отрицателен заряд 1 трета. Отдолу – един неутрон се състои от два долни кварка. Всеки с отрицателен заряд една трета и един горен кварк, имащ положителен заряд 2 трети. Работата върху Атомната физика през първите 30 години на века задълбочи нашето разбиране до дължини от една милионна от милиметра. След това открихме, че протоните и наутроните са направени от дори още по малки частици, наречени кварки, фикс 7,3. Нашите последни изследвания върху ядрената и високоенергетичната физика ни отведоха до мащаби на дължината, които са още милиард пъти по-малки. Може би изглежда, че бихме могли да продължаваме вечно, разкривайки структури на все по-малки и по-малки мащаби дължина. Съществува обаче граница на тази редица, така както е и за редицата руски матрушки вътре в една руска матрушка, фиг 7,4. Фиг 7,4. Всяка кукла представя теоретичното разбиране на природата в дълбочина до определен мащаб на дължините. Всяка съдържа по-малка кукла, която съответства на теория, описваща природата в по-малки мащаби. Но в физиката съществува най-малката дължина, планковата дължина, мащаб, на който природата може да бъде описвана от матеорията. Накрая човек стига до най-малката кукла, която не може да бъде разглубена отново. В физиката най-малката кукла е наречена планкова дължина. За да се изследват по малки разстояния, ще са необходими частици с толкова висока енергия, че те биха били в черна дупка. Ние не знаем точно колко е фундаменталната планкова дължина в матеорията, но тя може би е толкова малка, колкото един милиметър, разделен на 100 000 милиарда милиарда милиарда. Нямаме намерение да построим ускорители на частици които могат да изследват толкова малки разстояния. Би се наложило те да са по-големи от слънчевата система, а няма вероятност това да бъде одобрено при сегашния финансов климат фиг 7,5. Фиг 7,5 Размерът на един ускорител, необходим за сундиране на разстояния, толкова малки, колкото планковата дължина, би бил по-голям от диаметъра на слънчевата система. Има обаче едно вълнуващо ново развитие, което означава, че бихме могли да открием поне някои от драконите на маторията полесно и по-ефтино. Както беше обяснено във втора и трета глава, в матурстичната мрежа от математически модели пространство-времето има 10 или 11 измерения. Доскоро се мислеше, че 6 или 7 допълнителни измерения ще бъдат изкривени и затворени до много малки размери. Това би било нещо. Като човешки косъм, Фик 7,6. Ако погледнете косъм под лупа, може да видите, че той има дебелина, но за невооръжено око той изглежда просто като линия с дължина, но без други измерения. Пространство-времето може би е нещо подобно. В човешки, атомни или дори в ядренофизични мащаби дължина то може да изглежда четиримерно и почти плоско. От друга страна, ако го сундираме до много къси разстояния, използвайки изключително високоенергетични частици, би трябвало да видим, че пространство времето е 10 или 1 надемерно. Фик 7,6 За невооръженото около един косъм приличана линия. Единственото му измерение изглежда, че е дължината му. Аналогично пространство времето може да ни изглежда четиримерно, но да се окаже 10 или 1 -10 мерно, когато бъде сундирано с много високоенергетични частици. Фик 7,7. Бейранни светове Електричната сила ще бъде ограничена върху браната и ще намалява с отдалечаването в точно необходимата степен, за да имат електроните стабилни орбити около ядрата на атомите. Ако всичките допълнителни измерения са много малки, би било много трудно да ги наблюдаваме. Неотдовно обаче беше предложена хипотезата, че едно или повече от допълнителните измерения може да са сравнително големи или дори безкрайни. Тази идея има голямото предимство, поне за позитивист като мене, че би могла да бъде проверена от следващите поколения ускорители на частици или чрез чувствителни измервания на гравитационната сила на малки разстояния. Такива наблюдения биха могли или да фалшифицират теорията, или експериментално да потвърдят присъствието на други измерения. Големите допълнителни измерения са вълнуващо ново развитие в нашето търсене на окончателен модел или теория. От тях би следвало, че ние живеем в един бранен свят, една четиримерна повърхнина или брана в едно по-високомерно пространство време. Материята и негравитационните сили като електричната сила ще бъдат ограничени върху браната. Така че всичко, което не включва гравитация, ще има поведение, каквото би имало в четири измерения. По специално електричната сила между ядрото на един атом и електроните, обикалещи около него, ще намалява с разстоянието в правилната степен, за да бъдат атомите стабилни по отношение на падането на електроните върху. Ядрото – фик 7,7. Фик 7,8. Гравитацията ще се разпростира в допълнителните измерения, също както ще действа и по протежение на браната, и ще намалява с разстоянието побързо, отколкото би намалявала в 4 измерения. Това би било в съгласие с антропния принцип, според който Вселената трябва да е подходяща за интелигентен живот. Ако атомите не бяха стабилни, ние нямаше да сме тук, за да наблюдаваме Вселената и да питаме защо тя се оказва четиримерна. От друга страна, гравитацията във формата на изкривено пространство ще прониква в целия обем на по-високомерното пространство време. Това би означавало, че гравитацията ще има поведение, различно от другите сили, за които имаме някакъв опит. Тъй като гравитацията ще се разпростира навън в допълнителните измерения, тя ще намалява с разстоянието по-бързо, отколкото някой би очаквал фикс 7,8. Фикс 7,9 Едно по-бързо намаляване на гравитационната сила на големи разстояния ще означава, че планетарните орбити ще бъдат нестабилни. Планетите или ще паднат върху Слънцето, а или напълно ще избягат от привличането му, б. Ако това по-бързо намаляване на гравитационната сила се простираше до астрономически разстояния, бихме забелязали неговия ефект върху орбитите на планетите. Фактическите биха били нестабилни, както беше отбелязано в трета глава, планетите или щяха да падат върху Слънцето, или да се отдалечават към тъмното и студено междузвездно пространство фикс 79 Това обаче не би се случило. Ако допълнителните измерения завършват върху друга брана, не много далече от браната, върху която живеем, тогава гравитацията няма да може да се разпростира свободно навън на разстояния, по-големи от разстоянието между браните, а ще бъде ефективно ограничена върху браната, аналогично на електричната сила и ще намалява с отдалечаването в необходимата степен за планетарните орбити фик 7,10. От друга страна, за разстояния, по-малки от разстоянието между браните, Гравитацията ще се изменя по-бързо. Много малката гравитационна сила между тежки обекти беше прецизно измервана в лабораториите, но експериментите до сега не са детектирали ефекти от брани, раздалечени на повече от няколко милиметра. Сега се извършват нови експерименти на помалки малки разстояния ФИКС 7,11. ФИКС 7,10. Допълнителни измерения една втора брана. Близо до нашия бранен свят, би възпрекествала гравитацията от разпростирането и надалече в допълнителните измерения и би означавала, че на разстояния, по-големи от разстоянието между браните, гравитацията ще намалява степента, която човек би очаквал за 4 измерения. Фик 7,11 Експериментът на Кавендиш Един лазерен лъч е... Определя всяко завъртане на гирата чрез проектирането му върху калибриран екран F. Две малки уловни сфери, А, прикрепени към гирата, Б, с малко гледало, С, са свободно скачани чрез торзионни нишки. Две големи уловни сфери, D, са поместени близо до малките върховъртящ се лост. Когато по големите сфери се завъртят в противоположните положения, гирата осцилира и след това се установява в ново положение. В този бранен свят ние бихме живели върху една брана, но ще съществува друга, сенчеста брана наблизо. Тъй като светлината ще бъде ограничена върху браните и няма да се разпространява през пространството между тях, не бихме могли да видим сенчестия свят. Но ние ще чувстваме гравитационното влияние на материята, намираща се върху сенчестата брана. В нашата брана такива гравитационни сили ще изглеждат създадени от източници, които са наистина... Тъмни в смисъл, че единственият начин да ги детектираме е чрез тяхната гравитация, фикс 7,12. Фактически, за да се обясни скоростта, с която звездите обикалят центъра на нашата галактика, изглежда, че там трябва да има повече маса, отколкото се оценява въз основа на материята, която наблюдаваме. Фикс 7,12 в сценария на баранния свят е възможно планети да обикалят в орбита около тъмна маса върху една сенчеста брана, тъй като гравитационната сила се разпространява в допълнителните измерения. Свидетелства за тъмна материя. Различни космологични наблюдения настойчиво навеждат на мисълта, че в нашата галактика и в другите галактики трябва да има повече материя, отколкото виждаме. Найубедителното от тези наблюдения е, че звездите по периферията на спиралните галактики подобни на нашия млечен път, се движат по орбитите си твърде бързо, за да могат да бъдат удържани на тези орбити само от гравитационното привличане на всичките звезди, които наблюдаваме, въже следващата снимка. От 70-те години знаем, че има несъответствие. Между наблюдаваните ротационни скорости на звездите във външните области на спирални галактики, означени с точки на диаграмата, и орбиталните скорости, които човек би очаквал съгласно Ньютоновите закони при разпределението на видимите звезди в галактиката, непрекъснатата линия на диаграмата. Това несъответствие показва, че трябва да има много повече материя във външните части на спиралните галактики. Природата на тъмната материя. Сега космолозите вярват, че докато централните части на спиралните галактики се състоят в голямата си част от обикновени звезди, техните покрайнинини са доминирани от тъмна материя която не можем да наблюдаваме директно. Но един от фундаменталните проблеми е да открием природата на преобладаващата форма на тъмната материя в тези външни области на галактиките. През 80-те години обикновено се приемаше, че тази тъмна материя е обикновена материя, съставена от протони, неутрони и електрони в някаква нелесна за детектиране форма, може би облаци газ или масивни компактни ореолни обекти, матчус, массив compact Halo Objects като бели джуджета или наутронни звезди, или дори черни дубки. Обаче на отдавнашните проучвания на образуването на галактиките накара космолозите да повярват, че значителна фракция на тъмната материя трябва да бъде в различна от обикновената материя форма. Може би тя се формира от масите на много леки елементарни частици, такива като аксионите или наутрините. Тя може дори да се състои от по-екзотични видове частици, такива като Слабо взаимодействащи масивни частици, УИМС, УИИКЛИ interacting Масив които се предсказват от модерните теории на елементарните частици, но все още не са били детектирани експериментално. ФИК 7,13 Ничията Земя на допълнителните измерения, която лежи между браните. Ние няма да виждаме една сенчеста галактика върху сенчеста брана, защото светлината няма да се разпространява през допълнителните измерения. Но гравитацията ще се разпространява, Затова въртенето на нашата галактика ще бъде повлияно от тъмната материя материя, която не можем да видим. Тази липсваща маса би могла да се дължи на някои екзотични видове частици, такива като слабо взаимодействащи масивни частици, уимпс, уикли интерактинг массив партикълс или аксиони, много леки елементарни частици. Но липсващата маса може също да е свидетелство за съществуването на сенчест свят с материя в него. Може би той съдържа повърхностни човешки същества, недоуняващи за масата, която изглежда липсваща от техния свят при опитите да се обяснят орбитите на сенчестите звезди около центъра на сенчестата галактика Фик 7,13. Вместо допълнителните измерения да завършват върху втора брана, друга възможност е, че те са безкрайни, но силно изкривени като седло, фикс 7,14. Лайза Рандъл и Раман Сандрам показаха, че този вид кривина ще действа като втора брана. Гравитационното влияние на един обект върху браната ще се ограничава до малка околност на браната, а няма да се разпростира до безкрайност навън в допълнителните измерения. Както в модела на сенчестата брана, гравитационното поле ще има правилното поведение на намаляване на големи разстояния, за да се обяснят планетарните орбити и лабораторните измервания на гравитационната сила, но гравитацията ще се изменя по-бързо на къси разстояния. ФИК 7,14 В модела на Рандъл Съндрам съществува само една брана, показана тук само в едно измерение. Допълнителните Измерения се разпростират до безкрайност, но са изкривени като седло. Кривината възпрепятства гравитационното поле на материята върху браната от разпространяването му надалече в допълнителните измерения. Съществува обаче една важна разлика между този модел на Рандалсъндърм и модела на браните в сянка. Телата, които се движат под въздействието на гравитацията, ще създават гравитационни вълни, нагъвания на кривината, които пътуват през пространство-времето със скоростта на светлината. Както и електромагнитните вълни на светлината. Гравитационните вълни трябва да пренасят енергия, предсказание, което беше потвърдено от наблюденията на двойния пулсар PSR191316. Двойни пулсари Общата относителност предсказва, че тежките тела, движещи се под въздействието на гравитацията, излъчват гравитационни вълни. Подобно на светлинните вълни, гравитационните вълни отнасят енергия далече от обектите, които ги излъчват. Обаче мощността на загубата на енергия е обикновено изключително малка и затова е много трудно да наблюдаваме. Например, излъчването на гравитационни вълни заставя Земята да се движи спираловидно навътре към Слънцето, но това ще отнеме следващите 1027 години, докато те се сблъскат. Но през 1975 година Ръсел Хълс и Джоузеф Тейлър откриха двойния пулсар Писар 191316 една система. Състояща се от две компактни неутрони звезди, въртящи се една около друга с максимално раздалечаване от само един слънчев радиус. Съгласно общата относителност, бързото движение означава, че орбиталният период на тази система трябва да намалява в един много по-къс времеви мащаб поради излъчването на силен гравитационно вълнов сигнал. Предсказаното от общата относителност изменение е в отлично съгласие с внимателните наблюдения на Хълс и Тейлър на орбиталните параметри които показват, че от 1975 година периодът се е скъсил с повече от 10 секунди. През 1993 година те бяха удостоени с нобелова награда за това потвърждение на общата относителност. Ако ние наистина живеем върху една брана в пространство-време с допълнителни измерения, гравитационните вълни, генерирани от движението на тела върху браната, биха се разпространявали също и в страни в другите измерения. Ако съществуваше втора брана в сянка, гравитационните вълни биха се отразили. Назад ти биха били хванати като в капан между двете брани. От друга страна, ако съществуваше само една единствена брана и допълнителните размерности продължаваха безкрайно, както в модела на Ръндълсън гравитационните вълни щяха да могат да напускат завинаги и да отнасят енергия от нашия бранен свят. Фик 7,15. Фик 7,15. В модела на рандал Съндрам гравитационните вълни с къси дължини могат да отнасят енергия надалече от източниците върху браната, предизвиквайки привидно нарушение на закона за запазване на енергията. Това би изглеждало като нарушение на един от фундаменталните принципи на физиката – закона за запазване на енергията. Общото количество енергия остава същото. Това обаче изглежда като нарушение само защото нашия възглед за това – което се случва, е ограничен върху браната. Един ангел, който може да вижда допълнителните измерения, щеше да знае, че енергията си остава същата, само по в страни. Гравитационните вълни, произведени от две обикалящи една около друга звезди, ще бъдат много по-дълги от радиуса на седловидната повърхнина в допълнителните измерения. Това ще означава, че те са ограничени предимно в една малка околност на браната. От друга страна, гравитационните вълни, които са по-къси от мащаба, в който са изкривени допълнителните измерения, лесно ще избягат от околността на браната. Единствените източници на значителни количества къси гравитационни вълни вероятно са черните дупки. Една черна дупка върху брана ще се разпростира до черна дупка в допълнителните измерения. Ако черната дупка е малка, тя ще бъде почти кръгла. Та е тя ще стига приблизително толкова далече в допълнителните измерения, колкото е нейният размер върху браната. От друга страна, една голяма черна дупка върху браната ще се разпростира до черна палачинка, която е ограничена в една близка добраната околност и която е с много по-малка дебелина в допълнителните измерения, отколкото широчината и върху браната, фикс 7,16. Както беше обяснено в четвърта глава, квантовата теория означава, че черните дупки няма да са съвсем черни, те ще излъчват частици и лъчение от всички видове като горещите тела. Частиците и светлината на топлинното излъчване ще бъдат излъчвани по протежение на браната, тъй като Материята и негравитационните сили като електричеството ще бъдат ограничени върху браната. Но черните дупки излъчват също и гравитационни вълни. Те няма да бъдат ограничени върху браната а ще се разпространяват също и в допълнителните измерения. Ако черната дупка е голяма и подобна на Палачинка, гравитационните вълни ще остават близо до браната. Това означава, че черната дупка ще губи енергия, а затова и маса поради е равно mc2, със скоростта, която човек би очаквал за една черна дупка в четиримерно пространство време. Затова черната дупка бавно ще се изпарява и свива по размер, докато стане по-малко от радиуса на кривината на седловидните допълнителни измерения. В този момент излъчените от черната дупка гравитационни вълни ще започнат свободно да изчезват в допълнителните измерения. На някого върху браната черната дупка или черната звезда, както е нарече Мичел, въже четвърта глава, ще изглежда като излъчваща черно лъчение, лъчение, което не може да бъде наблюдавано директно върху браната но за чието съществуване може да се заключи от факта, че черната дупка губи маса. Фик 7,16 Една дупка в нашия свят върху браната ще се разпрострее в допълнителните измерения. Ако черната дупка е малка, тя ще бъде почти кръгла, но една голяма черна дупка върху браната ще се разпрострее в допълнителните измерения до една черна дупка с формата на палачинка. Това ще означава, че финалният изблик на радиация от една изпаряваща се черна дупка ще изглежда с по-малка мощност, отколкото е в действителност. Това може да е обяснението, че не наблюдаваме изблици на гамалъчи, които да могат да бъдат приписани на умиращи черни дубки, въпреки че другото, по-прозаично обяснение би било, че не съществуват много черни дубки с достатъчно малки маси, за да се изпарят в сегашната възраст на Вселената. Излъчването от черни дубки в баранния свят възниква от квантовите флуктуации на частици върху и в от една брана, но и самите брани, както и всичко друго във Вселената, ще бъдат подложени на квантови флуктуации. Те могат да накарат браните да се появяват и изчезват спонтанно. Квантовото сътворяване на брана би било малко нещо като образуването на мехури пара във вряща вода. Течната вода се състои от милиарди и милиарди молекули, пакетирани. Заедно с връзки между най-близките съседи. Когато водата се загрява, молекулите се задвижват по-бързо и отскачат една от друга. Понякога тези сблъсъци ще придават на молекулите толкова високи скорости, че някоя група от тях ще се освободят от своите връзки и ще образуват малко мехурче пара за от вода. След това мехурът ще нараства или ще се свива по един хаотичен начин в зависимост от това дали повече молекули от течността се присъединяват към парата или обратно. Повечето малки мехурчета пара ще колапсират отново до течност, но един малък брой ще растат до известен критичен размер, над който е почти сигурно, че мехурчетата ще продължават да растат. Човек забелязва именно тези големи разширяващи се мехури, когато водата кипи фик 7,17. Фик 7,17. Образуването на бранен свят може да е като образуването на мехур пара в кипяща вода. Поведението на баранните светове ще бъде аналогично. Принципът на неопределеността ще позволи на баранните светове да се появяват от нищото като мехурчета, в които браната образува повърхнината на мехурчето, а вътрешността им е по-високомерното пространство. Много малките мехурчета ще клонят към колапс отново в нищото. Но Мехур, който е пораснал вследствие на квантовите флуктуации над известен критичен размер, е вероятно да продължи да нараства. Хората, такива като нас, живеещи върху браната, повърхността на Мехура, ще си мислят, че Вселената се разширява. Това ще е като да се нарисуват галактики върху балон и да започнем да го надуваме. Галактиките ще се раздалечават, но нито една от галактиките не може да бъде избрана като център на разширението. Да се надяваме, че няма някой с космическа карфица да спука балона. Съгласно предложението за несъществуване на граница, описано в трета глава, спонтанното възникване на един бранен свят би имало история в имагинерно време, която е като орехова черубка, тая тя ще е като четиримерна сфера, като повърхнината на Земята, но с две измерения повече. Важната разлика е, че ореховата черупка, описана в трета глава, беше по същество празна. Четиримерната сфера не беше граница на каквото и да било, а другите 6 или седем измерения на пространство времето, които матеорията предсказва, ще бъдат навити всичките до размери, помалки дори от. Ореховата черупка. В новата картина на бранен свят, обаче Ореховата черупка ще бъде запълнена. Историята в имагинерно време на браната, върху която живеем, ще бъде четиримерна сфера, която ще е границата на петмерен мехур. С оставащите 5 или 6 измерения, навити до много малки размери, Фикс 7,18. Фикс 7,18. Началото на Вселената в картината на баранните светове се различава от обсъденото в трета глава, защото леко сплеснатата четиримерна сфера или орехова черупка вече не е куха, а е запълнена с пето измерение. Тази история набраната в имагинерно време ще определи нейната история в реално време. В реално време браната ще се разширява по един ускорителен и инфлационен начин, както беше описано в трета глава. Една съвършено гладка и кръгла орехова черупка ще бъде най-вероятната история на мехура в имагинерно време. Тя обаче ще съответства на брана, която се разширява завинаги по инфлационен начин в реално време. Галактики няма да се образуват върху такава брана, така че не би се развил и интелигентен живот. От друга страна, Истории в имагинерно време, които не са съвършено гладки и кръгли, ще имат малко по ниски вероятности, но може да се ответстват на поведение в реално време, при което браната ще има фаза на ускорително и инфлационно разширяване от начало, но след това ще започне да се забавя. По време на това, за разширение биха могли да се образуват галактики и да се развие интелигентен живот. Така че съгласно антропния принцип, описан в трета глава, само леко косматите орехови черупки ще бъдат наблюдавани от интелигентни същества, питащи се защо началото на Вселената не е съвършено гладко. Докато браната се разширява, обемът на по-високомерното пространство вътре в нея ще нараства. Накрая ще се стигне до един огромен мехур, заобиколен от браната, върху която живеем. Но наистина ли живеем на браната? Съгласно идеята на холографията, описана във втора глава, Информацията за онова, което се случва в една област на пространство времето, може да бъде закодирана върху нейната граница. Затова може би ние си мислим, че живеем в един четиримерен свят, защото сме сенки, хвърлени върху браната от онова, което се случва във вътрешността на Мехура. Но от позитивистична гледна точка, човек не може да пита, кое е реално. Браната или Мехура. Съществуват и двата математически модела които описват наблюденията. Човек е свободен да използва онзи модел, който е наюдубен. Какво има вън от браната? Съществуват няколко възможности. Едно, една брана наклонена черта мехур с по-високомерно пространство отвътре и с нищо отвън. Две, една възможност, в която външността на една брана наклонена черта мехур е слепена с външността на друг мехур. Три една брана наклонена черта мехур се разширява в едно пространство, което не е огледалено образ на онова, което е вътре. Други мехури може да се образуват и разширяват в такъв един сценарий. В малко повече детайли, едно може да няма нищо вън от нея. Въпреки, че вън от един мехур пара има вода, това е само една аналогия, която да ни помогне да си представим началото на Вселената. Човек може да си представи математически модел, в който има само една брана с повисокомерно пространство във вътрешността, но без абсолютно нищо навън, дори без празно пространство. Той може да изчислява каквото този математически модел предсказва без позоваване на онова, което е отвън. Две. Може да има математически модел, в който външността на един мехур е слепена с външността на подобен мехур. Този модел фактически е математически еквивалентен на обсъдената по-горе възможност, че не съществува нищо извън Мехура, но разликата е психологическа, хората се чувстват порадосни да бъдат поставени в центъра на пространство-времето, а не в неговия край, но за един позитивист възможностите едно и две са равностойни. Три, Мехурът би могъл да се разширява в пространство, което не е огледалено образ на онова, което е във вътрешността на Мехура. Тази възможност е различна от двете, обсъдени по-горе, и повече прилича на случая с кипящата вода. И други мехури може да се образуват и разширяват. Ако те се сблъскат и се слеят с мехура, в който живеем, резултатът може да е катастрофален. Беше дори предположено, че самият голям взрив може да е възникнал през блъскване между брани. Подобни модели на беранни светове са гореща област на изследване. Те са във висока степен спекулативни, но предлагат нови видове поведения, които могат да бъдат проверявани чрез наблюдения. Те биха могли да обяснят защо гравитацията изглежда толкова слаба. Гравитацията би могла да е доста силна във фундаменталната теория, но разпростирането на гравитационната сила в допълнителните измерения ще означава, че тя ще е слаба на големи разстояния върху брената, върху която живеем. Фик 7,20 План на тунела Леп, показващ съществуващата инфраструктура и бъдещите конструкции на големия адронен колайдър в Женева, Швейцария. Едно следствие от това би било, че планковата дължина, най-малкото разстояние, което можем да сундираме, без да създадем черна дупка, би било доста по-голямо, отколкото ще изглежда вследствие слабостта на гравитацията върху нашата четиримерна брана. Най-малката руска матрюшка все пак няма да е толкова малка и би могла да бъде достижима за бъдещите ускорители на частици. Фактически можеше вече да сме открили най-малката кукла, фундаменталната планкова дължина. Ако Съединените щати не бяха преживели един пристъп на чувство за бедност през 1994 година и не бяха отменили свръхпроводящия Суперколайдер, SSC, Суперкондуктинг Суперколайдер, въпреки че той беше наполовина построен. Други ускорители на частици, такива като големия Адронен Колайдер, LHC, Лорч Хадран Колайдър, Женева, сега са в процес на строеж 720 С тях и с други наблюдения като например космическото микровълново фоново лъчение, може да сме в състояние да определим дали живеем или не живеем върху брана. Ако живеем, то вероятно е, защото антропният принцип избира баранните модели измежду огромния зоопарк от Вселени, разрешени от метеорията. С успех бихме могли да перифразираме Миранда от Шекспировата пиеса «Бурята». О, бранен нов свят! Който има такива същества в себе си. Това е Вселената фурехова черупка. Бележка – оригиналният пасаж от видействие, а сцена на бурята от Шекспир. О, oh, уяндър. How many goodly creatures are there here? How butiest mankind is. Oh, brave new world. That such in В превод на Валери Петров. О, oh, чудо. Колко. Красиви същества. Ах, как прекрасни! Били човеците! И как щастлив си! С тях нов свят! Съдържа, в английския вариант, крилатата фраза Brave New no World, използвана, например, от Алда Схъксли за заглавие на известния му отопичен роман, 1932, сюжетно съзвучен с футуристичния план на шеста глава. На български професионалният наологизъм Брана, Берени, извлечен от мембрана, Мембран няма как да бъде включен в играта на думи Бреви Брени в горната перифраза. Холография. Холографията кодира информацията, съдържаща се в някоя област на пространството върху повърхнина с едно измерение по малко. Изглежда, че тя е свойство и на гравитацията, както това проличава от факта, че лицето на хоризонта на събитията е мярка за броя на вътрешните състояния на една черна дупка. В един модел на бранен свят холографията ще бъде взаимно еднозначно съответствие между състоянията в нашия четиримерен свят и състоянията в по-висок брой измерения. От позитивистична гледна точка човек не може да различи кое описание е по-фундаментално. Бележка към българското издание The Universe и Ney Начал преведохме заглавието в буквалния смисъл – Вселената в Орехова черупка, тъй като това съответства на съществения за книгата Физически факт, че в имагинерно време Вселената прилича на четиримерна орехова черубка. Също така този превод на заглавието е в съзвучие и с алегорията от Хамлет. При това обаче се загубва идиоматичният смисъл на «инай начал», а именно, накратко, в най-збит вид, така че този том е и една кратка история на Вселената, продължаващ триумфалната мисия на кратка история на времето. Разбира се, това не е единственото място, където се губи нещо при превода или пък се появява паразитен нюанс с проблеми, типични за всеки превод. Глосар Абсолютна нула Най-низката възможна температура, при която субстанциите не съдържат никаква топлинна енергия, около 2-7-3 градуса Целзий или 0 градуса по скалата на Кълвин. Абсолютно време Идеята, че може да съществува универсален часовник Айнштайновата Теория на относителността показа, че не може да съществува такава концепция. Амплитуда Максималната височина на един връх на вълна или максималната дълбочина на вълновата падина. Античастица Всеки тип материална частица има съответна античастица. Когато една частица се сблъска със своята античастица, те ни хилират, оставяйки само енергия. Антропен принцип Идеята, че ние виждаме Вселената такава, каквато е, защото, ако тя беше различна, нямаше да сме тук и да я виждаме. Атом основната единица обичайна материя, съставена от мъничко ядро, състоящо се от протони и неутрони, заобиколено от движещи се около него електрони. Б. Безкрайност безграничен или безкраен размер или число. Бозон. Частица или модна струнни вибрации, чието спин е цяло число. Брана обект, който изглежда да е фундаментална съставка на матеорията, който може да има различни пространствени измерения. В общия случай една ръбрана има размери в рапосоки, една едно брана е струна, една двебрана е повърхнина или мембрана и тъна. Бранен свят. Една 4-мерна повърхнина или брана в едно по-високо пространство. Вакуумна енергия Енергия, която присъства дори в привидно празно пространство. Тя има любопитното свойство, че за разлика от присъствието на маса присъствието на вакуумна енергия предизвиква ускоряване на разширяването на Вселената. Виртуална частица В квантовата механика частица, която не може никога да бъде директно детектирана, но чието съществуване наистина има измерими ефекти. Вррр! <също>, Също ефект на Казимир. Времева примка «Таймлуп». Друго име на една затворена времеподобна крива. Втори закон на термодинамиката. Законът, твърдящ, че антропията винаги нараства и никога не може да намалява. Вълнова функция. Фундаментална концепция в квантовата механика – по едно число във всяка точка в пространството, асоциирано с една частица, определящо вероятността частицата да бъде намерена в тази точка. Г. Гола сингулярност Пространствено-времева сингулярност, незаобиколена от черна дупка, която е видима за отдалечен наблюдател. Голям взрив, Биг Сингулярността в началото на вселената преди около 15 милиарда години. Голям срив Би Крънч. Името, дадено на един възможен сценарий за края на Вселената, където цялото пространство и материя колапсират и образуват сингулярност. Гравитационна вълна. Вълнообразно смущение в гравитационното поле. Гравитационна сила. Най-слабата от четирите фундаментални сили на природата. Гравитационно поле. Средството, чрез което гравитацията съобщава своето въздействие. Гранични условия Началното състояние на една физическа система или по-общо състоянието на системата върху границата на времето или пространството. Грасманови числа Един клас от числа, които не комутират. При обикновените реални числа няма значение в какъв ред са умножени, а х в равнос и в х, а равно са. Обаче гръсмановите числа антикомотират, така че АХ Ахъв същото като БХ. ДНК дезоксирибонуклеинова киселина, съставена от фосфат, захар и четири бази – аденин, гуанин, тимин и цитозин. Две нишки от ДНК образуват двойната спирална структура, която наподобява спирална стълба. ДНК съдържа кодирана цялата информация, необходима на клетките, за да се възпроизвеждат, и играе съществено важна роля при наследствеността. Дуализъм вълна наклонена черта частица. Схващането в квантовата механика, че не съществува разлика между вълните и частиците, частиците може да се държат като вълни и обратно. Дуалност. Съответствие между привидно различни теории, които водят до едни и същи резултати. Дължина на вълната. Разстоянието между две съседни падини или два съседни върха на една вълна. Електричен заряд. Свойства на частица, следствие на което тя може да отблъсква или привлича други частици, които имат заряд със същия или противоположен знак. Електромагнитна вълна. Вълнообразно смущение на електричното поле. Всички вълни на електромагнитния спектър се разпространяват със скоростта на светлината. Например, видима светлина, рентгенови лъчи, микровълни и тъна. Електромагнитна сила. Силата, която възниква между частици с електрични заряди с еднакъв или противоположен знак. Електрон. Частица с отрицателен заряд, която обикаля около ядрото на един атом. Елементарна частица. Частица, за която се вярва, че не може да се дели на части. Ентропия – мярка за безредието на една физическа система, броят на различните микроскопични конфигурации на една система, които оставят макроскопичния и вид непроменен. Етер – хипотетична нематериална среда, за която някога се предполагало, че изпълва цялото пространство. Идеята, че за разпространението на електромагнитно лъчение се изисква такава среда, вече не е защитима. Ефект на доплер Отместването на частотата и дължината на вълната на звукови или светлинни вълни, които възприема един наблюдател, ако източникът се движи спрямо наблюдателя. За забавяне на времето Характерна черта на специалната относителност, предсказваща, че ходът на времето ще се забави за един наблюдател в движение или в присъствие на силно гравитационно поле. Закон на мур Закон, твърдящ, че мощността на комютрите ще се отвоява всеки 18 месеца. Ясно е, че това не може да продължава произволно дълго. Запазване на енергията Законът на науката, който твърди, че енергията или нейният еквивалент в маса, не може нито да бъде създавана, нито унищожавана. Затворена струна Тип струна с формата на примка И имагинерно време Време измерено чрез използването на имагинерни числа. Имагинерно число Една абстрактна математическа конструкция. Реалните и имагинерните числа могат да бъдат мислени като отбелязващи положенията на точки в една равнина, така че имагинерните числа са под прав ъгъл към обикновените реални числа. Интерференчна картина Вълновата картина, която възниква от смесването на две или повече вълни, които са излъчени от различни места или в различни моменти. Инфлация Кратък период на ускорително разширение, по времето на който много ранната Вселена е увеличила своя размер с един огромен ножител. К-квант Неделима единица, в която вълните могат да бъдат поглъщани или излъчвани. Квантова гравитация Теория, която слива квантовата механика с общата относителност. Квантова механика. Физическите закони, които управляват царството на много малките, такива като атоми, протони и подобните им, възникнали като развитие на планковия квантов принцип и хайзенберговия принцип на неопределеността. Кварк заредена елементарна частица, която чувства силната сила. Кварките се групират в шест аромата укварк, п, дикварк, даун, есквърк, Сиквърк, Чармт, Биквърк, Батъм, Тиквърк, Топ, а всеки аромат в три цвята червен, зелен и син. Келвин. Температурна скала, в която температурата се отчита спрямо абсолютната нула. Класическа теория. Теория, основана върху концепциите, утвърдени преди относителността и квантовата механика. Тя приема, че обектите имат добре дефинирани положения и скорости. Това не е вярно в много малки мащаби, както показва принципът на неопределеността на Хайзенберг. Космична струна Дълъг тежък обект със съвсем малко напречно сечение, който може да е бил произведен през ранните етапи на Вселената. Сега една отделна струна може да се простира през цялата Вселена. Космологична константа Математическо средство, използвано от Айнщайн, за да даде на Вселената, вградена в самата нея, тенденция да се разширява, позволявайки общата относителност да предскаже статична Вселена. Космология. Изследването на Вселената като цяло. Л. Лоренцово скасяване. Скасяването на движещите се обекти в посока на движението им, както се предсказва от общата относителност. М. Магнитно поле. Полето – отговорно за магнитните сили. Макроскопичен. Достатъчно голям, за да бъде видян с невооръжено око, обикновено се използва за мащаби в дълбочина до 0,01 мм. Мащабите под този размер се разглеждат като микроскопични. Емаксуелово поле. Синтезът на електричеството, магнетизма и светлината в динамично поле, което може да осцилира и да се движи през пространството. Маса Количеството материя в едно тяло, неговата инерция или съпротивление на ускорението в празното пространство. Микровълново-фоново лъчение Лъчението от блясъка на горещата ранна Вселена, сега с толкова голямо червено отместване, че то изглежда не като светлина, а като микровълни, радиовълни с дължина на вълната няколко сантиметра. Модел на Рандъл Синдром. Теорията че живеем върху брана в безкрайно петмерно пространство с отрицателна кривина, подобно на седло. Матеория. Теория, която обединява всичките пет струнни теории, както и супергравитацията, в една единствена теоретична рамка, но която все още не е напълно разбрана. На наблюдател. Човек или експериментално устройство, което измерва физическите свойства на система. Научен детерминизъм. Концепцията за заселена от типа на часовников механизъм, в която пълното знание за състоянието на Вселената дава възможност да бъде предсказано пълното състояние в поранни или бъдещи времена, предложена от лаплас. Начални условия Състоянието на физическа система в нейното начало Неутрино Неутрална частица, подложена единствено на въздействието на слабата сила Неутрон Неутрална частица, много подобна на протона, осигуряваща, грубо казано, половината от частиците в едно атомно ядро. Съставена от три кварка, две дивърка и едно окварк. Ньютонова всемирна теория на гравитацията Теорията, че силата на привличане между две тела зависи от масите и разстоянието между телата, тя е пропорционална на произведението на масите и им е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях. Ньютонови закони на движението Законите, описващи движението на телата, основаващи се на концепциите за абсолютно пространство и време. Господството им продължило до Айнштайновото откритие на специалната относителност. Обединена теория Която и да е теория, която описва всичките четири сили и цялата материя в една единствена обща рамка. Обща относителност Айнщайновата теория. Основана върху идеята, че законите на науката трябва да бъдат едни и същи за всички наблюдатели независимо от това, как се движат те. Тя обяснява силата на гравитацията в термините на кривината на едно четиримерно пространство-време. Основно състояние Състоянието на една система с минимална енергия Отсъствие на гранично условие Идеята, че Вселената е крайна, но не притежава граница в имагинерно време. П-пибрана, пибени. Брана с измерения. Върху също брана. Планкова дължина. Около 1,0-3,5 см. Размерът на една типична струна в струнната теория. Планкова константа. Краягълният камък на принципа на неопределеността, произведението на неопределеността в положението и скоростта трябва да бъде по-голямо от планковата константа. Тя се представя със символа П. Планков квантов принцип. Идеята, че електромагнитните вълни, например светлината, могат да бъдат излъчвани и поглъщани само на дискретни кванти. Планково време. Около едно 0-4-3 секунди. Времето необходимо на светлината, за да измине разстояние равно на планковата дължина. Позитивистичен подход. Идеята че една научна теория е математически модел, който описва и кодира наблюденията, които правим. Позитрон положително заредената античастица на електрона. Поле Нещо, което съществува в цялото пространство и време в противоположност на частицата, която съществува само в една точка в даден момент. Принцип на изключването на Поули. Идеята че две идентични частици с спин една втора не могат да имат, в границите на принципа на неопределеността, и двете едно и също положение и една и съща скорост. Протон Положително заредена частица, много подобна на неутрона, която осигурява почти половината от масата на едно атомно ядро. Той се състои от три кварка, две оквърка и едно дикварк. Първична черна дупка Черна дупка Създадена в ранната Вселена. Р-радиация, лъчение. Енергията, пренасяна от вълни или частици през пространството или някоя друга среда. Радиоактивност. Спонтанното разпадане на един тип атомно ядро в друг. Светлинен конус. Повърхнина в пространство времето, която отбелязва възможните посоки на светлинните лъчи, минаващи през дадено събитие. Светлинна година. Растоянието изминато от светлината за една година. Светлинна секунда. Растоянието изминато от светлината за една секунда. Свито измерение Пространствено измерение, което е изкривено до толкова малък размер, че може да се изплъзва от детектиране. Свободно пространство Free Space. Част от вакуумното пространство. Напълно свободно от полета, те на което не действат никакви сили. Силно взаимодействие Strong Force. Най-силната от четирите фундаментални сили, с най-къс обхват от всичките. Тя задържа кварките заедно, така че да образуват протоните и наутроните, а също и тези частици заедно, за да образуват атомното ядро. Силово поле Средството чрез което една сила съобщава въздействието си. Сингулярност Точка в пространство-времето, в която пространствено-времевата кривина става безкрайна. Синьо отместване Скъсяването на дължината на вълната на лъчението, излъчено от един обект, който се движи към един наблюдател, предизвикано от ефекта на доплер. Скорост Число, описващо бързината и посоката на движението на един обект. Слабо взаимодействие, уик форс. Втората по слабост от четирите фундаментални сили, с много малък обхват. Тя въздейства на всички материални частици, но не и на пренасещите сила частици. Слънчево затъмнение. Период на тъмнина, който настъпва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето, траещо като правило няколко минути на Земята. През 1919 година едно затъмнение, наблюдавано от Западна Африка, без всякакво съмнение доказа общата относителност. Спектър Съставищите частоти, които образуват една вълна. Видимата част на слънчевия спектър може да бъде видяна понякога като небесна дъга. Специална относителност Айнштайновата теория, основана върху идеята, че законите на природата трябва да бъдат едни и същи за всички наблюдатели, без значение как се движат те в отсъствие на гравитационно поле. Спин Вътрешно свойство на елементарните частици, сродно с всекидневното понятие за въртене, но не е идентично с него. Стандартен модел на космологията Теорията за големия взрив заедно с едно разбиране на стандартния модел на физиката на частиците. Стандартен модел на физиката на частиците Обединена теория за трите негравитационни сили и техните въздействия върху материята Стационарно състояние Състояние, което не се изменя с времето Струна Фундаментален едномерен обект в струнната теория, който замества концепцията за безструктурни елементарни частици Различните вибрационни модове на струната се проявяват като елементарни частици с различни свойства. Супергравитация. Множество теории, обединяващи общата относителност и суперсиметрията. Суперсиметрия. Принцип, който свързва свойствата на частици с различен спин. Събитие. Точка в пространство-времето, определена със своето положение и момент-време. Та тежест силата, упражнявана върху едно тяло от гравитационното поле. Тя е пропорционална, но не е същата като неговата маса. Теорема за сингулярностите теорема, показваща, че при определени обстоятелства трябва да съществува сингулярност точка, в която общата относителност се нарушава по-специално, че Вселената е започнала със сингулярност. Теория на великото обединение Теория, която обединява електромагнитните, силните и слабите сили. Теория на струните Теория на физиката, в която частиците се описват като вълни върху струни, обединява квантовата механика и общата относителност. Известна също като теория на суперструните. Теория на Янгмилс Едно разширение на Емаксуеловата теория на полето което описва взаимодействието между слабите и силните сили. Термодинамика Изследване връзката между енергията, работата, топлината и ентропията в дадена динамична физическа система. Тъмна материя Материя в галактиките и галактичните купове, а възможно и между куповете, която не може да бъде наблюдавана директно, но която може да бъде детектирана посредством нейното гравитационно поле. Около 90% от материята във Вселената е тъмна материя. Уравнение на Шрюдингер Уравнение, управляващо еволюцията на вълновата функция в квантовата теория. Ускорение Изменение на скоростта на един обект или на посоката и важа също скорост. Ускорител на частици Машина, която може да ускорява движещи се заредени частици, увеличавайки енергията им. Условия за несъществуване на граница. Идеята, че в имагинерно време Вселената е крайна, но няма граница. фермион. Частица или модна на струнните вибрации, чието спин е половината на цяло число. Фотоелектричен ефект. Начинът, по който някои метали отделят електрони, когато върху тях падне светлина. Фотон. Квант на светлината. Най-малкият пакет от електромагнитно поле Хипотеза за хронологичната протекция Идеята, че законите на физиката се комбинират така, че да предотвратят пътуване във времето на макроскопични обекти Холографска теория Идеята, че квантовите състояния на една система в дадена област могат да бъдат кодирани върху границата на тази област Хоризонт на събитията Границата на една черна дупка, границата от която невъзможно да се избяга до безкрайност. е Че червено отместване. Почервеняването на лъчението, излъчено от един. Отдалечаващ се от наблюдателя обект, предизвикано от ефекта на доплер. Червоядина у Ермхол. Тънка тръба от пространство-време, свързваща отдалечени райони на Вселената. Червоедините може също да свързват паралелни вселени или вселени бебета и биха могли да предложат една възможност за пътуване във времето. Черна дупка. Област на пространство-времето, от която нищо, дори и светлината, не може да избяга, тъй като гравитацията е толкова силна. Честота. За една вълна броят на пълните цикли в една секунда. ядрено разпадане. Процесът, чрез който едно ядро се разпада на две или повече по малки ядра, освобождавайки енергия. Ядрен синтез Процесът, при който две ядра се сблъскват и се единяват, за да образуват едно по-голямо, по, по тежко ядро. Ядро Централната част на атома, състояща се само от протони и неутрони, задържани заедно от силното взаимодействие. Стиван Оинг Вселената Форехова черупка. Символ за авторско право Васил Карлуковски. Превод 2002. Символ за авторско право издателство Промети Ила 2002. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта 4и.emi. Прометеи. ISBN 954-90-562-7-9 2002 година. ISBN 978-954-94-610-7-7 2010 година